Кукубент атирай. Иво Иромахов Анотация. Малко са групите, които в продължение на 25 години са на сцена и интересът към тях не намалява. Напротив, създадена през 1993 година, кукубент е една от най-популярните български групи. Зад гърба си има 23 албума, 58 самостоятелни сингъла, стотици концерти. Десетки турнета, включително и в САЩ. С концерта в зала, Арена Армеец през 2015 година групата поставя рекорд за най-бързо продадени билети за музикално събитие, цялата зала е разпродадена в рамките на 9 минути. Няма българин, който да не знае песен на Coco Band, също както няма българин, който да няма мнение за политиката, футбола и секса. Тази книга разказва историята на групата с думите и през погледа на самите музиканти. История, на моменти смешна, на моменти тъжна, която със сигурност ще ви накара да поплачете и да си пуснете. Кокубент. Малко са групите, които в продължение ни 25 години са на сцена и интересът към тях не намалява. Напротив Създадена през 1993 г.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 да пишеш книга за най-популярната група в България не е лесна работа. Още щом започнах, разбрах, че ме дебнат няколко коварни капана. Първо, всеки българин има мнение за кукубент, така както има мнение за политиката, футбола и секса. И това мнение е категорично, безапелационно и неоспоримо. Така че с тази книга ми предстои да вляза в спор с всички тия мнения, искам или не искам. Второ, малко са групите, които в продължение на 25 години са на сцена и интересът към тях не намалява. Любопитен бях да узная какви са. Причините за това Трето, музикантите от Куку Бенд са мои колеги и приятели от много време, а се наложи да ги погледна отстрани като непознат човек, който за пръв път чува за тая група и се опитва да разбере каква е тайната на успеха им. Затова реших да оставя те да водят историята. В тази книга са събрани разказите на хората, които са създали групата и до ден днешен свирят в нея. Дами и господа, посрещнете Кукубент. Иво Сиромахов Вчера в детската градина Как духът на свободата роди, Кукубент? Било е някъде през 1993 година. Аз бях студент трети курс на ТФИС и един ден чух страшен джангър в учебния театър. Влязох вътре и видях някакви странни хора, които свиреха някакви странни песни. Бяха на моите години и не приличаха на музиканти, а по-скоро на актьори, които пародират нещо. Разпознах сред тях със студентите си Август Попов и Камен Воденичаров. Имаше и някакъв много висок човек с дълга коса, вързана на опашка. Отначало помислих. Че това е годишен изпит по актюрско майсторство на тези изпити, беше обичайно да се правят маймунджилъци. Останах в залата и се заслушах. Текстовете на песните бяха абсурдни, например, ръга и чушки в боба. Какъв боб бе, какви чушки? За какво става въпрос тука? Обаче беше смешно. Беше свободно, пъстро, штуро. Ако някой тогава ми беше казал... Че след 25 години ще пише книга за тея група, вероятно щях да го посъветвам да потърси психиатрична помощ. Слави Трифонов, самата идея за създаването на група е свързана с цялата емоция около предаването Куко. Тя и за това така се казва. Предаването куко е в основата на всичко. То беше много различно. На фона на онова, което беше телевизията преди, и въобще е целият шоубизнес който въобще не съществуваше, това предаване беше като светлина. Светлина за всеки, който искаше да види нещо свободно. Аз тогава работех в оркестъра на националното радио при маестро Казанджиев. И получавах 200 лева на месец. Живеех в една квартира в Западен парк, в която имаше един стол, едно легло, една маса и един гардероб. Нямах нито телевизор, нито радио. Долу пред блока играеха на табла на по 5 лева. И като закъсам тотално, слизах, та да мога да взема някой лев да ям нещо или пък да ми вземат и 5 лева. В събота и неделя продавах якета на битака. Мой приятели! Внасяха якета от Турция, от Капалачарши, а аз бях добър в продаването. Имах опит от мъртениците и бях доста артистичен и убедителен в продажбите. Тогава бях приятел с Август Попов и с Владо Въргала. Владо ме покани ни едни снимки, на които режисьор беше Християн Ночев, който сега е режисьор на нашето шоу, аз отидох там и така се промени животът ми. Не съм учил за актьор, просто така се случи. После установих, че в коко получавам 18 лева на месец. Никой не е работил за пари в Куко. Всички са работили само за емоцията. Но нещо трябва да се яде. И аз трябваше да избера с какво да се занимавам. Имах три варианта. Едната възможност беше да отида в Швейцария като строителен работник. Една моя приятелка имаше познат, който беше предприемач и можеше да ми уреди да нося вар. 3800 швейцарски франка беше заплатата да си черно работник там. Другият вариант беше да бъда виолист в симфоничния оркестър на град Мендуса. В Аржентина. Бях спечелил конкурс за тоя оркестър. Заплатата, която щяха да ми дават там, беше 800 долара. Но пък се махам от България. Отивам и съм някъде на два дена път със самолет. Дали щях да се върна? Третата възможност беше да остана тук и да работя за 18 лева. Ама пък тук всичко, което правехме в Куко, ми беше такъв кеф. Най-трудно и непредсказуемо във всеки един аспект беше оставането в България. Трябваше да реша и отидох на църква. Седях, гледах. Кое е от трите неща да избера? Имам един приятел, Станимир Каролев. Той е много умен и е най-добрият ми приятел. Седнахме с Станимир в едно ресторанче до гарата. И аз му казах, виж какво, трябва да взема едно решение, а нямам с кого да поговоря. Разказах му ситуацията и той каза, Не е интересно от всичко в България, защото всичко сега започва. Това, което се случва сега в България, в Аржентина се случило преди 200 години. Швейцария също. Докато в България всичко се променя, има най-големи възможности. Не защото сме българи, а чисто обективно. Така, че тук е порисковано, но пък възможностите са най-големи. И аз реших да не ходя да свиря в Аржентина и да не нося вар Швейцария. Офисът на Куко беше на 11-ия етаж в БНТ Корумбашев, беше тогава продуцент на предаването. И се върнах на 11-ия етаж и казах: Абе, някой от вас разбирали от музика? И те ме. Погледнаха много странно. И аз казах: Искам да направим група и да направим един албум. И Корумбашев каза: Ами добре, що не? И така. Събрах кукубенд, за да направим албум. Аз имах опит, все пак съм музикант. От първоначалния състав на кукубенд са само Евгений Йотов и Илия Илиев. С тях бях в симфоничния оркестър на радиото. Илия Илиев тогава беше на две едно години, но беше изключителен кларинетист. Евгений Йотов също беше саксофонист в оркестъра на радиото, но иначе свири на фагот. Евгений Отов, бяхме студенти, със слави даже бяхме в един курс. Той беше в класическия отдел, аз бях в астрадния. Той вече работеше в Куко, гледах го и му се радвах. Бях голям фен на предаването. Тайничко даже ми се искаше да попадна и аз него, защото всички бяха много готини. И един ден се засичаме в консерваторията и слави каза: Събирам оркестър. И аз викам: Дай! Ще ти събери музиканти, щото ги познавах, тогава свирехме по клубове, излизахме и по чужбина и познавах доста добри музиканти. Обидих се ни Красимир Желязков, китарист, Ачо Зиберски на пианото, Жоро Курназов на тромбон и Зарко Каракадиев на бас. Барабанист беше Пънчо, те си бяха приятели със слави още от радиооркестъра. Илийката и той си беше от радиото. Събрахме се, почнахме първите репетиции и записахме албума, Ръга и чушки в боба. Илия е Илиев, Ей, за мога да кажа, че съм първият в Кокубент. Освен че се слави бяхме колеги в Музикалната академия, с него почти по едно и също време постъпихме на работа в Симфоничния оркестър на Националното радио. Аз наблягах основно на българския фолклор. Тогава вече имах участие в едни фолклорни предавания на БНТ, с Бъклица и дрян. И там се появявах почти през седмица. Слави ме гледал и като си говорихме в радиото, той вика, Абе, дай да видим нещо да направим аз цигулката, ще ми покажеш кои хора свириш. Щото аз събота и неделя от това си издържах, свирех по сватби. От време на време и по ресторантите свирех. Мини известно време, Слави започна да се появява в икуко. И в един хубав ден ме среща в радиото и ми казва, Абе, вземи си кларинета яла. ела. Ще направим нещо за скетчовете в предаването. И на мен така. Много приятно ми стана. И викам, добре. Какво ще правим? А той, абе, тук сме направили един смешен текст за над. Смълчените полета, ние ще играем джуджета. И аз викам, ами добре, като ще играете джуджета, аз по-хубаво да взема малък кларинет. И така. Първата ми изява в Е.Куко беше с един малък кларинет. Аз отсвирвах песента, а те след мен пееха тататара, тататара, тататаратара. После имаше някакъв скетч за войнишко изпращане. Тогава пък свирихме някаква песен, дали не беше батальонът се строява или от тоя сорт. И аз пак с кларинетчето. И лека по лека, както бях аз с кларинетчето, после се появи китара. Краси Желясков. Ачо Заберски. Той беше първият пианист. Сядахме всички заедно в едно помещение. Слави даваше някаква идея за песен. Или от актьорите някаква закачка е произлязла и трябваше да я претворим. Спомням си на Ръга и чушки в боба Слави пееше, а пък в август Попов рапираше. Обаче всеки път рапираше различно. Не може да повтори. И слави понякога, като сме били по концерти, по турнета, много му се ядусваше. Защото чакаше Август да му подаде някаква фраза, откъдето да тръгне, а оня никога не подава. Но пък хората адски много му се радваха. И се смееха. И не само те. Смеехме се и ние. Така работехме. Някаква музикална идея се подхвърляше. Сядахме всички в една стая и започвахме да изработваме нещата. Докато горе-долу им придадем някакъв начален вид. Радосвет кокудов Панчо, със слави бяхме колеги в симфоничния оркестър на Българското национално радио. И един ден той дойде и каза: Дай да направим една група за куко наградите. Мисля, че това беше първото свирене. Събрахме се, порепетирахме. Тогава се свиреха само кавари. И то, поточно казано гавари, защото бяха гавра с всичко. Спомням си първото турне. Свирахме в спортни зали. И залите бяха не просто претъпкани, беше нещо нечовешко. Писъци, крясъци. Това за мене беше шок. Хората бяха зажаднали тогава, защото до 89-та година беше пълен мрак. Няма да забравя, излизам от един концерт и от изхода на залата до автобуса имаше не повече от 100 метра. Аз ги минах за 45 минути. Нямам представа колко автографи дадох и на какви различни места от тялото бяха давани тези автографи. Сливен направо срутиха витрините към флоето. Всичко беше стъкла, дойде полиция. В Хасково си спомням, че някакви девойки цяла нощ седяха пред хотела. Беше преживяване, което остава за цял живот и няма как да го забравиш. Това беше нещо велико. Случвало ми се и като класически музикант, особено като свирим в големи зали в чужбина. Там има зали за по 5 0 души и публиката ти от отвсякъде. Там съм свикнал на нещо такова, обаче за България не си го представях, че е възможно. Всеки един музикант обича, като свири, да го слушат. И то немалко хора да го слушат. А вече като ти пляскат и свиркат, и крещет парите не са важни в този момент. Няма никакво значение дали ще вземеш или няма да вземеш пари. Като ти се е напълнила душата. В началото всеки идваше със собствените си инструменти. Аз и бях със собствените барабани, а мати. То тогава нямаше друго. Но понеже бяха в отвратителен жълт свят, ги бях облепил с едно черно фолио, за да изглеждат като рукаджийски барабани. И отпред с черен скоч бях написал «Кукубент». И сам си носех инструментите. Репетирали сме дори в къщи. В една малка стая. Там имаше едно пиано, аз изваждах едно барабанче с фусче, един усилвател, бас-китарка и в общи линии това беше. Краси Желясков. Бях се прибрал от чужбина и започнах работа като нощен пазач. Нямаше бачкане тогава. Бяха много тежки години. Нямаше нищо. Аз носех от чужбина олио, захар беше кошмарно. И почнах при Денис като нощен пазач. Денис имаше един магазин за телевизори ни, Патриарх Тими. Там бачках. В Кукубент попаднах благодарение на Евгений Йотов, понеже с него сме приятели от много отдавна. Та той ми разправя. Абе, Ела, тук има едно страхотно предаване. Събрахме се, записахме албума «Ръга и чушки в боба» и тръгнахме на турне. Репетирахме един месец за турнето. Беше на ета залата Лиляна Димитрова в младежкия дом. Тим се направи сцени, както ще бъде по турнето. Всяка вечер се въртеше цялото шоу. И всички музиканти се отнасяха много сериозно към работата си. Никой не е смятал, че правим някаква страхотна музика, просто се забавлявахме. Харесваше ни тоя поглед, който Слави и другите се опитваха да прокарат. Харесваше ни и го правехме с удоволствие. В началото Куку бент нямаха сценично поведение, не знаеха как да се държат на сцената. Единствено аз имах дистанционно и бях като необоздан на сцената. Ходех, обикалях. Естествено, пострадах един-два пъти. Някъде в Сливен Ли, в Ямбо ли беше. Скачим от сцената и влизам сред публиката да ги разлайвам. И в един момент се срещнахме очи в очи с един фарт. Фарт фарт от немски е е филмов техника при която даден план се заснема от движеща се камера. В киното това обикновено става чрез придвижване на специална количка, на която е разположена камерата, по изграден за целта релсов път. Направо ме покоси. Тук още имам белек. Паднах по гръб. Викам, какво стана, не може да се опомня. А парчето върви. Никой от групата не вижда какво е станало. Опомних се, скочих ми сцената и слави Вика. Какво става? А аз. Срещнахме се с един фарт. Спомням си и концерта в НДК, в зала едно. Аз си бях взел едни специални дрехи от театъра, понеже жена ми е актриса. Седни гащи клунски, седни лампази. Из дистанционното се качвах по един парапет. Качвах се от единия кри и слизах от другия. Сега, като го видя, си викам как съм го правил това. Какъв екъл? Обаче бяхме луди глави. Имаше закачка и добър екип, всички се разбирахме. Обикновено групите винаги се разделят на някакви лагери. Ако има пък певица, става страшно. Кой спал с певицата? И стават големи разправи. А в си бяхме само Коч Къмпани. И беше много год, щото макар и да бяхме различни, разбирахме се. Всеки си знаеше периметъра, всеки си вършеше работата без проблеми. Спомням си, малко преди да тръгнем на турнето, Ачо Забърски каза, Пичове, заминавам в чужбина, ебало си майката, няма как, трябва да изкарам пари. И слави докара, тогава още млад и невръстен Евгений Димитров. Но то момчето си е един прекрасен музикант и се включи много бързо. И всъщност, благодарение на него... Бързо спяхме да подготвим програмата за турнето. То при музикантите възраст няма. Важното е да вършиш работа. На сцената всички сме на една възраст. Беше много истинско, спяхме по хубави хотели, както трябва да бъде, защото аз съм обикалял много по турнета и знам каква мизерия беше. Като се прибереш в хотела, Килимът мърдаше целия, защото беше пълно с хлебарки. Такива хотели взимаха тогава докато сър Куко Бент навсякъде се спеше в топ хотели. Никой не се екзалтираше, не си фантазираше, просто всеки знаеше, че правим едно готино шоу и, естествено, всеки трябваше да си бъде на мястото абсолютно професионално. Особено като видиш толкова много хора долу, като усетиш огромното кълбо от емоции, това никога не мога да го забравя. Нямам едно нещо, за което да кажа, абе, това не беше добре. В живота има такива преживявания, които аз наричам брошки. За мен цялото преживяване се Кокубент беше една такава брошка, която винаги ще остане в мен. Един негативен спомен нямам. Възхищавам им се на тези момчета. Сърцето ми е пълно, като се сещам за тези седем месеца, когато бяхме заедно. Страхотно беше и никога няма да го забравя. Луди години бяха. Луди. Хубави години. И с огромна радост се сещам за тях. Слави Трифонов, аз бях много близък с Милена Славова, тя беше също носител на различното. Имаше пънк прическа, татуировка на задника, беше много интересна. С нея бяхме приятели и веднъж, като се разхождахме пред Витис, ни хрумната е песен Донти Килто Мадър. Всъщност тя е по мелодията на Павле ми пие вино, Хемракия, която пък е пееше много готино мариан който после стана водещ на късното шоу на BTV. Той беше в класа на Стефан Данилов, със студент на Силвия Лулчева, която тогава ми беше гадже. И Марияня пееше тази песен «Павле ми пие вино», «Хемракия», а ние с Милена нещо се безикахме, пейки някакъв английски текст върху българска песен, което беше много ненормално. Някаква донка се появява. Донк е от «Дънткил», Чисто фонетично е близко до Дунтикил. А защо Дънтикил мадър» не знам. Това е някаква откачалница. Знам, че сега звучи много наивно, но не трябва да го разполагаме в сегашно време. Трябва да го разположим в онова време. За този албум трябва да споменем Атана Сенкулов, представител на фирма Унисон, която тогава се управляваше от емо Макаруна, него по-късно го застреляха. Когато тръгнахме да издаваме касетка, аз нямах възможността нито сам да издам, нито сам да я разпространя. И така инвестирахме наполовина в тая касетка, аз, бях си спестил някакви пари и и Куко в лицето на Корумбашев. Това значи по 25% за мен е Куко, за да ползвам марката, защото аз не бях част от Куко, а те си бяха направили някакво от. Аз бях свободен електрон както се казва сега, фрилансър. Тогава бях, общо взето, свободен човек, без някаква организация. Другата половина всъщност бяха унисон в лицето на Атана Санколов. Те я разпространиха. Само, че тогава пазарът продаде шокиращите над 70 000 касетки официално, а неофициално бяха над 500 000. Тогава моментално разбрах, че това нещо би могло да се превърне в сериозен бизнес. В същата секунда осъзнах, че има невероятен, огромен и свободен път, по който никой още не върви. Това е пътят, по който трябва да се създават български продукти, свързани с музиката, с шоуто, с телевизия, с всичко. Тогава се наместваха всякакви неща, една социалистическа економика преминаваше към една пазарна економика. Защото дали ще продаваш касетки или ще продаваш вафли, разликата е само в продукта, но начинът е един и същ. Аз същност никога не съм си представил, че ще бъда певец. Но веднъж като малък в плевен, в градската градина, видях някаква група от музикалната гимназия, които свиреха стената на Пинк Флойд. Свирят, а долу някакви момичета ги гледат. Аз съм бил примерно в 8 клас и си казах, това е нещо невероятно да пееш и да те гледат хората отдолу. И това беше такава мечта, която знаех, че... Никога няма да се сбъдне аз да пея. Аз знаех, че не мога да пея. Не, че не мога да пея, аз съм музикален, но не съм певец. И си казвах, това е някаква невообразима мечта, която е невъзможно да се случи. И няма да забравя първото турне. Спортната зала във Варна имаше 3500 души, бяха зверска публика. И аз излязох и седнах отстрани. Камен Воденичаров мина по край мене и ми каза: Какво бе, Славчо, защото аз бях седнал на земята? Аз, случи ми се нещо много странно. Какво бе?, пита той, а аз, ами имам прозрение. Какво прозрение, Батеславчо? И аз казах. Току-що разбрах, че една моя мечта се е сбъднала. Беше изумително, изумително, изумително. Ангел Заберски син, първо студентският живот тогава беше много истински и нямаше нищо общо с това, което сега. Тогава имаше студентско движение, студентски бунтове. Сега няма. Слави също беше студент. Не си спомням точно как ме поканил да правим нещо заедно, да сформираме група. Факт е обаче, че той имаше качествата да организира хората. Как ни е организирал? Това е станало, според мен, в коридорите на консерваторията. Или на места, където сме се събирали по кафенетата. Аз учех композиция в консерваторията, но като цяло ми харесваше забавната музика. И ми беше интересно с студентската група. Слави ми да даде пълна свобода да правя каквото искам. Само казваше, тук искаме дикакво си, тук може ли да бъде така. Пробвахме различни неща. Нещо е имал в главата си, но само ме насочвал. Къде съм писал щимове за музикантите? Къде е било Ти тук и свири това, дай тук така да го направим. Така беше. Но пък ставаше хубаво. Текстовете бяха много ангажиращи за времето си. Бяха много хъпещи, бяха в някаква степени социални, но по детски социални. Защото още нещата не бяха тръгнали да се развиват. Но имаше пълна свобода на словото. Няколко години по-късно бях вече позрял музикант, Сопит и на някакъв концерт баща ми ме запознава с Христо Недялков, академик. Аз, Халха Берси, нямах кой е той човек. Не съм го познавал. И понеже те с баща ми се познават, аз поздравявам. Здравейте. Аз съм Ангел Заберски, а той... Аа. а вие ли сте този Заберски, който се подигра така с песничката? Става въпрос за оная зимна песничка, Джанченчан. Вчера в детската градина. Тя е по негова музика. Та. Този човек го смята за подигравка, а аз не. Могли да работя с цяла група и да кажа, не, аз няма да го правя това, защото Христо Недялков ще се обиди заради текста? Подигравка било с песничката му. И го намразих. Признавам си, че го намразих. Без да го познавам, без да ми е направил нищо. Защото го усетих много така. Тясно скроен. И от тогава, като срещнах това име, Христо Недялков беше ми неприятно. Той хубаво е корифей, достолепен човек. Но да срещнеш един млад човек и да го посечеш още при запознанството. Гадно е! На всеки фея кокобенд му беше интересно да участва. Имаше абсолютна хармония между нас, сега ще направим това, тук ти ще изпееш това, ти ще направиш това, тук не може ли да бъде. И продуктът стана хубав. Защото се правеше от добри професионални музиканти. Слави Трифонов, то не е било така професионално ориентирано, както сега, защото самото начало всичко беше основано на емоции. И групата всъщност не можеше да се събира постоянно и да работи, както сега. Беше само и така, събираме се, има нещо там и го правим. Тогава да си различам беше много по-важно от това, каква музика правиш. Всъщност и като музика, и като текстове, най важното беше да си против целия мейнстрим. Още не се беше разпаднала социалистическата представа за музика. А социалистическата представа за музика беше Росица Кирилова. И изведнъж излизаш и правиш албум, в който пееш «Ръга и чушки в боба», «Нека да лют бобът» или «Вчера в детската градина ток удари двама, трима». Да, сега изглежда наивно, детско, инфантилно, но разположено в онова време, беше като удар с чук. На фона на онази музика и онези текстове, на онова, което представляваше музиката тогава, с в бенд, все едно се засилваш и шибваш с чук поред. Не можеха да повярват, че подобни неща се пеят. Записвахме при брата на Иван Лечев Тодор Лечев, който беше в най-хубавото студио в България звукозаписното студио на БНТ. И когато започнахме да правим тия песни, Тодор Лечев попита: Абе, ние тук записваме някакви песни, а как се казвате я група, дето ги свири? И гледа мен. И аз. Като човек, който всъщност е събрал тая група, казах, ами как се казва? най е да се казва Куку Същност Всъщност, Куку беше в основата. Това предаване е от огромно значение и не само за мен. То Промени изцяло живота ми и е повлия на решението, което взех да остана и да работя тук. Предаването Куку е от огромно значение за българската телевизия. Не само заради хората, които си работили тим, но и заради тях, защото голяма част продължават да работят в най-различни сфери ни телевизията в България. Появата на е е важна и заради това, че всъщност за пръв път заяви – ние сме свободни, да го духате. Ние сме свободни и ще се държим като свободни хора. Независимо от това, че има само една телевизия и няма конкуренция, независимо от това, че доскоро беше социализъм, Комунизъм и беше забранено всичко. Именно заради това ние сме свободни и ще се държим свободно. И този дух го има до ден днешен. Не знам кой от хората го носи себе си, но в това, което правим и сега, този дух си е напълно, безапелационно жив. Ние сме свободни хора, държим се като свободни хора, казваме свободно това, което мислим. най важното нещо е да бъдем свободни, след това идва всичко останало. И за това беше логично групата, която произлезе от това предаване, да носи същото име. Човек може да измисли всякакви имена за група, включително червени люти чушки Red Чили Chili Peppers, или да речем Вяра никога повече Фейт No More, но истината е, че Куко е символ, събиращ младите хора, които искат да бъдат свободни. Затова беше логично тази група да се казва така заради тази свобода. Анимационното филмче Куко, което стана кръстник на предаването, беше за едни хора, които не желаят да вървят в сивата маса от еднакви хорица, а искат да бъдат цветни и различни. Евгений Димитров, 93 година се срещнах слави в Фенкес едно заведение на улица Кърниградска, в което се свираше джаз. Почти всяка вечер бях там, защото наши колеги свиреха и беше много приятно. Имаше пиано. Свиреха контраба си, имаше групи. Един ден дойде Слави, видимо отдалеко и веднага дойде, седна на масата и каза, «Абе, знаеш ли, че точно ти ми трябваш?» Викам, япа сега. «За какво?» А Слави вика, «Абе, тук един албум правя, промоции ще имаме, обаче пианистът ми заминава за Германия, аз, кой ти пианист, Ачо Заберски». Ачо Заберски ми е със студент от консерваторията. И Слави каза, а чу заминава за Германия. Ако ти пусна едни песни, ти можеш ли да ги направиш за няколко? Дена, викам, може, няма никакъв проблем. Слави го познавам от 80-та година. Тогава аз бях в пети клас, той в осми. Толкова ни е разликата. Той беше много популярен, винаги, като се строявахме за манифестациите, той беше първи и по него сравнявахме. Прякорът му тогава беше висоцки. Имаше си тая кадравата коса. Засичали сме се по край някой от нашите преподаватели, преподавателя по камерна музика Георги Монов, щото Слави, въпреки че свиреше на виола, идваше при него на уроци. И ние сега може да се баваме, но Слави си свиреше на виола като стой, та гледай. Доста добре се справяше. Годжи пък ми е съученик от 8-ми клас. Най, най най близкият ми човек от училищните години до ден днешен. От 83-та дума година в гимназията бяхме абсолютно неразделни. Още един член на Кукубент Герасим също беше наш съученик, много близък човек. Същност в гимназията имахме група, в която свирехме кавари на ФСБ, на Штурците, на Сигнал, на Тото. Залитахме от време на време и по посложни музики. Като се събирахме по купони, слушахме много качествена музика. В тая група аз и Герасим свирахме на клавишните инструменти, Годжи свиреше на бас-китара, въпреки, че специалността му в музикалното беше фагот. А пък на Герасим специалността му беше вълдхорна. Имаше още двама мапичове, Калуян и Владо. Калуян, мой съученик от първи клас, свиреше на китара. А пък Владо беше цигулар, но в групата беше на барабаните. Като станахме, да кажем, 11-ти клас, почнахме да пишем собствена музика. Авторски неща. Като, разбира се, си имахме всичките залитания по Yes, ToTo i, и FSB, това нямаше как да не се случва. Но правехме и Песи, в които използвахме неравноделни размери, фолклорни елементи. Даже имахме една Песа, която се казваше Сдъха на земята. В нея Годжи свиреше на блокфлейта, а отзад вървяха едни такива неравноделни размери. Въобще още тогава имахме особен афинитет към това да съчетаваме рок-музика с фолклорни елементи. Тоест всичко, което се случило години по-късно, няма как да случайно. Всичко е закономерно и логично. В гимназията, освен че свирех класическо пиано из групата, Ходех да свиря и на сватби с баща ми. Имаха страхотен оркестър. И всъщност голяма част от тези народни песни ги знам от тогава още. В групата. Свирехме някои от тези неща. Опитвали сме още тогава народни песни да правим, да пишем авторски неща, въобще много се забавлявахме. Имахме концерти. Участвали сме на фестивала «Рок за мира» в Благоевград където хедлайнери бяха «Штурците», «Ахат», а ние тогава ученици още. По кръч ми сме свирили. А едно време, за да свириш професионално заведение, трябва да се явиш на изпити и да изкараш категория. Всички ние имахме първи категории още от ученици. Аз имах тогава един от първите семплери в България. Един много интересен американски инструмент. Толкова много бях задобрял на него, че просто правех наистина каквото си поискам. И като се видяхме със слави в Ефренкис, аз му казах, давай да отиваме в общежитието студентски град да ти покажа нещо. И му показах семплера. Дадох му един микрофон и му викам, не кажи нещо и той, бео, бео, емо, емо и аз след това, бо, е Боемо по клавишите с неговия глас. И той ококури, едни очи огромни. Стана и каза, това не е възможно. Викам, небе, това си е твоят глас» и почнах да свиря с неговия глас. А тогава нямаше компютри. Имах един приятел по онова време, който казваше, «Аз, ако бях имал компютър в осми клас, сигурно още нямаше да съм спал с жена». И всъщност на промоцията на Ръгай, чушки в боба» отидох с този семплер. За първи път свирих с кукубент на въпросната промоция. Казах си... Аз не мога да и да просто и така, ако ще се излонгуря някъде, трябва да със страшна сила. Не мога така, незабележимо. Изпичовете се разбираме, ще правим вчера в детската градина или някоя от тия парчета. Бяха направили някакъв хор с пионерските връзки, забравил съм вече точно какво беше. Но си спомням, че казах «Айде!» Сега ще направим все едно скреч, все едно сме пуснали плоча и плочата ще прескача, това ще го правим обаче на живо. И научавам хора там, къде да прескачат. Пред нас са блеснали жита, че са блеснали жи, чъ, са блеснали. А вкъщи от една плоча на малер, една от симфониите, разсипаха тогава, но хванах с грамофона и записах само това г. секречовете от самата плоча. И свиря с дясната ръка на пиано, а с лявата пускам секречовете. И това такъв ефект произведе. Щото всички очакват, включваше синтезатора, свириш там на пиано. Докато такива ефекти за първи път се появяваха. В, в Кукубент всички бяха джазмени, от естрадния. Пък аз звучех пиано в класическия профил. И малко след промоцията пичовете казаха, абе, не става нещо тос, и почнаха да организират някакви брожения срещу мен, че много се отварям. Аз пък хич нямах зор. Не се натисках. Идваха и ми казваха, ти, за да свириш нас, трябва да научиш 100 стандарта, джазови стандарти, не знам си какво. Викам, пичове, да уча 100 стандарта, за да свирим вчера в детската градина. Айде, моля ви се, това не звучи сериозно. Отидох при Слави и му казах за тия неща. И Слави вика, аа, чакай малко. Събра цялата група и каза: от днес нататък пианистът на група Коко Бент се казва Евгений Димитров. Ако някой не е съгласен, да става и да си тръгва. И така приключи цялата работа. Тръгнахме на турне с албума Ръга и чушки в боба. Изключително преживяване. Тогавашните концерти по нищо не приличаха на това, което правим в момента. Всичко се случваше просто случайно. Някакви хора продаваха някакви билети, карахме някаква техника, която наистина беше някаква. На фона на изискванията, които имаме сега, тогава е било пълен майтап. Обаче имаше огромен интерес. Щото беше нещо, което нямаше никакъв аналог никъде. Мен това много ме впечатли още от самото начало. Това бяха първите години на демокрацията, имаше изключителен подем, Свободомислието да правиш каквото ти хрумне. Всичко се правеше за първи път. И това, което чух в този албум, много ме зарадва, защото видимо това бяха някакви хора, които са се събрали, за да си правят кефа. Слави Трифонов По онова време имаше огромна потребност у българския слушател, зрител и въобще консуматор на музика наистина да се сблъска със света, който му беше забранен по време на комунизма. И сега тук ги гледам спорят в БСП, че нямало жертви и че било много хубаво тогава. Истината е, че това беше един деспотичен режим, в който хората дори музика не можеха да слушат свободно, защото имало някакви текстове, които не били достатъчно приемливи за социализма. Това е страшно да спираш музика. Това, което се случи през тия години, е, че музиката се намести в правилното си русло. Първо да имаш възможността да слушаш всичко, което го има по света. И второ, българската музика да излезе от хомота на комунистическата партия, която беше разпоредила да има съюз на българските композитори, падирекция, музика и не знам си какви такива организации, които решават и позволяват какво да пееш. Това бяха първите години, в които стана ясно, че има свобода. Това невероятно човешко състояние. Свободата. Пролет пукна, ние не. Как в една стайчка в блок 28 на студентски град се създаваха хитовете? Първо трябва да уточним, че студентски град през 90-те години няма нищо общо с това, което е сега. Тогава беше много повече студентски и много по-малко град. Нямаше скъпи автомобили, заведенията се брояха на пръсти, а студентите си правеха купоните в общежитията. Беше тежка мизерия. Но на никого не му покъше, когато си на 20 и няколко години, не обръщаш внимание на тези неща. Събирахме се, пиехме ефтин алкохол, влюбвахме се, разлюбвахме се, срещахме нови приятели. Единственият начин да стигнеш до студентски град беше автобус 94. Отиваш там след лекции с автобуса, правиш каквото правиш, и ако имаш късмет, някоя студентка с добро сърце те приятява да спиш при нея. Ако нямаш късмет, което се случваше по-често, се прибираш пеш по среднощ. Защото пари за такси нямахме. Та в такава среда, между прашните тротуарии. Калните градинки, в една малка мизерна стайчка на панелното общежитие, се раждат първите песни на Куку Бент. Евгений Димитров, първата кола, която си купих в тези години с хиляди заеми и събирания на пари, беше един до потопен 15-годишен, Вартбург в Лайнян Свят, с който, ако тръгнеш от студентски град за консерваторията, трябва да спреш на Плиска, да си пеш вода или нещо да долеш. Но в общи линии вървеше. В този Вартбург, докато един път возих слави към нас, измислихме песента Долсинея. Всъщност, Долсинея е първата песен, която съм направил за Кукубент. Пътуваме към студентски град и нещо се запяхме с това. «Папара-папара-папей, то така си остана. По-късно Тошко Йорданов и Ники Русакиев написаха текста. И като се получи тая песен, това някак си ми даде сили и спокойствие, че всъщност тук ще си намеря мястото и ще се чувствам добре. В албума, шат на патката главата е и прословутата песен. Тупан техно. Там е този номер с микрофона, който вече бях показал на слави, записаният му глас който казва ТОТОТУПАН ТЕХНО. Това по клавишите се свири с глас на Слави. До потопен ефект, ама за онова време си беше върхът. Сега с тези компютри, които имаме, всичко можеш да направиш. Но едно време ефектите се правеха буквално на ръка с клавиши и скопчета. Песни като Долсинея, Рок с падащите бабички, Шъта пра да умиргаш показаха новата насока, на къде ще вървим. Тоест, пак ще се забавляваме, пак ще правим неща, които ни кефят, но вече ще бъдат много по-организирани и много по-професионално направени, аранжирани и записани. Едно много важно нещо се случи почти веднага след първото турне. Казах на слави за Цветан Недялков. Аз познавах цветано от казармата. С него и с Кристиян Илиев бяхме един и същи набор. Абачо Илия ни беше стар войник. Първият ни концерт беше в зала едно на НДК. Като мина клетвата, имаше един ден, който се казва Ден на войнишката майка отия от там с отспръзниците. Тогава за първи път облякохме парадните униформи и за първи път пяхме в хора. Но докато чакахме да дойде нашия ред, чух, че в една от гримьорните се свири на акустична китара. Обаче жестоко, братче. Все едно като сън. Като видение. Звучи Пако Далусия. Викам, баси, някой е пуснал запис, Какво става? И тогава всъщност чух. За първи път как свири Цветан. Аз знаех, че той свири на китара, но за първи път го чух. Свирише едно парче от тройния концерт на Пако Далусия, Александър Димаола и Джон Маклафлин. Зашеме ти ме? Аз съм контактувал с китаристи много пъти, но това фламенко свирене, по такъв начин с акустичен инструмент, много ме впечатли. И когато започнах да работя с Куку казах на Слави, Светан трябва да свири в групата, защото няма друг такъв китарист. Светан Недялков, аз съм в Куку от края на 93-та година, точно след първото турнес, ръга и чушки в боба. С Евгений Димитров сме били заедно в казармата и много добре се познавахме. И той казал на Славчо: Абе, аз познавам едно момче там, което ще се справи. И дойдох. Спомням си първото нещо, което правихме, беше рубриката Рома Теве в предаването Куко. С една акустична китарка, с един контрабас и с едно кларинетче, акомпанирахме на Марта Вачкова в Бенете. И аз тогава си виках: Абе, това е неква несериозна работа тук, ама дай да видя какво ще стане. Ще пробвам. И никога не съм вярвал, че това нещо до ден днешен ще ме храни. Къде можеш да повярваш, че ще стигне до това? Аз тогава бях студент в академията. И между другото работех в кръчмите. Работех в един бар, който се казва Хавана. Там е сниман филмът «Опасен чар» с Тодор Колев. В този бар свирех на китара. И тъмън се бяхме върнали от чужбина, от турне. Турне е силно казано, някакво такова турненце по заведенията. Тогава започнах да разбирам, че той е за Наят кръчмарският, не е за мене. И точно в този момент се обадиха от Куко. Знаех, че те вече пълнят спортни зали, много публика имаше тогава. Тогава имах гипсалейпал. и пал, Първата ми електрическа китара. Бил съм на 2-1 години, когато си я купих от чужбина. Имал съм разни други преди това, аз съм свирил по читалища, по групи още от малък. Обаче те бяха правени некви такива самоделки, лепени с поялника. Включваше в радиото, в тия, ламповите, старите радия и го ползваш за усилвател. А тая китара беше първият професионален инструмент който си закупих със собствени усилия от чужбина. И с нея много дълго време свирих. Евгений Димитров, веднага след казармата ние се уволнихме 90-та година, Годжи почна да пътува до Норвегия, свиреше по ферибутите. И в един от промеждутъците, когато се. Прибра, дойде и живя при мене в студентски град доста време. И един ден ми каза, абе, искам много да дойда да работя в Куко, да взема да пиша сценарии. Викам. Бе, Георги, как сценарии? Ти си музикант, пееш, свириш, какви сценарии? Обидих се на слави и му казах. Така и така, трябва да вземем Годжи. Той вика. Ще свърши ли работа? Аз викам. О, не само ще свърши работи, ами изведнъж ще се видим с репертуар. Този човек знае за какво става дума. Най-вече заради това, че Годжи пише и музика, и текстове. Много е креативен във всяко отношение. И Тика Годжи влезе също в групата. И в общи линии, една година след промоцията ни първи албум, Куку Бент вече изглеждаше по съвсем друг начин. Георги Милчев Годжи, аз работех в радио, Астра в Плевен, правех реклами. И един ден дойде Евгени. Тогава още бяхме с първите си жени. Евгений приличаше никучето от Мъпет беше с едно балтонче, което приличаше ни родопско одеяло. И каза: Идвай, София има работи за целия китайски народ, без въобще да имаме концепция да мислим за каквото и да е. Аз имах едни жълти жигули, едни маратонки и 40 лева, които бяха все едно сегашни 8 лева. И тръгнах за София. Живеех първоначално при Евгени. На първия концерт ни каналето, мисля. Че беше ни първия април тук, в зала 12, в която сега се помещава шоуто, бях тун режисьор Смилчо Кацаров. Аз не съм почнал като басист. Июни месец Славин извика заедно с Венко и каза, искате ли да участвате, а на мен това ми беше идеята. Аз за това се бях преместил. Първото ми участие беше на стадион Юнак, тук в София. Имаше някакъв концерт на каналето. Спомням си, че плахътът беше много забавен снимка на гол мъж с противогъс и смаркуч в гъза. Това беше първото ми участие в Бенда. След това последва турне. Тогава взимахме на участие колосалната сума от 100 долара. Аз си купих усилвател за 700 долара и го изплатих с първото турне. Георги Красимиров Герасим, двамата с Годжи и Свенко влезнахме по едно и също време в и Бенд. Това е 93-та или 94-та година. Ние с Годжи бяхме на един кръг на «Златен Орфей плюс». Тогава имаше опит за възстановяване на «Златният Орфей». Хачо Бояджиев го направи в НДК и Годжи пи една моя песен с биг бенда на радиото, тържествено. А пък Евгений имаше участие в същия «Златен Орфей». Плюс. Той вече работеше в Кокубент и със Слави бяха непрекъснато заедно. И Слави беше в залата и след концерта се видяхме. Той каза: Ами, ние смятаме да правим промени в групата. Искате ли да участвате? Как да не искаме? То тогава работа нямаше. Не че сега много има, но тогава хич нямаше. Много се зарадвахме. Познавах Слави. Защото всички сме от едно училище, а с Годжи и Евгени сме даже от един клас. Просто съвсем случайно стана от една среща в НДК. Започнахме да репетираме за поредното турне на Кокубен. Всички артисти, най-вече слави, идваха в репетиционната на студентски град, блок 28. В блок 28 живееха музиканти и художници от консерваторията и академията. И на мен, като човек който се дипломира, ми бяха дали една малка стайчка. На тези, които се дипломират, им се полагаше самостоятелна стая, в която да си пишат дипломната и да си свирят на пяно. Но всъщност аз никога не съм я ползвал за себе си. Моята дипломна беше теоретична работа за консерваторията и не си спомням как съм описал така на коляно и където падне, защото много работехме тогава и кой ти мисли за дипломна работа? Но стаята използвахме като студио, денонощно репетирахме. Нямахме оборудване. Евгений имаше синтезатор, Годжи имаше бас-китара, аз на какво съм свирил. И аз съм имал някакъв синтезатор. После, след една или две години, Слави купи сериозен инструмент — кързовил. Не помня с какво съм свирил преди това. Но ние главно работехме по аранжиментите. Композирането на песни и репетициите за турнето. Озвучаването ни беше с моите домашни колони. Имах едни руски колони, имфитонс усилвател и те служеха за всичко и за купони и за репетиции. Весело беше. Всичко правехме заедно с Годжи и Евгени. Малко странно, защото авторството се извършва от един човек, но пък ние се допълвахме. Примерно някой имаше идея в началото. После друга до развиваше, друг пък се намесваше на по-късен етап и заедно някак се успявахме да правим нещата като екип. Евгений Димитров трудно е да се опише как свири група в стая. Включвахме нещо да се чува горе-долу. Венко слагаше там две барабанчета и половина, защото ако свири нормално, това означава никой друг да не може да чуе нищо вътре. Маркирахме нещата и чак преди самите концерти успявахме да правим някакви нормални. Репетиции. Венелин Венков, преди Кукубент свирех с Цецо Недялков, Иван Стоянов, Кристияни Лиев, Ивайло Звездомиров и Миро от Сеафо. Името на групата ни беше Белс и сериозно се подвизавахме по клубовете. Ние всички знаехме, че Цецо работи в някаква група Бенд, която не беше много популярна в нашите среди. Ние все пак свирехме по клубове рок, а Тая комерсиалната музика. Не ми интересуваше. И един ден Цецо вика: Абе, така и така, Вей, Куко Бен Търсим барабанист. Той много ме харесваше как свиря. Искаш ли да пробваш? Викам, искам. И той ми направи среща с Евгени в барчето на консерваторията. Седнахме с Евгени Димитров и той каза: Виж сега, издали сме три касетки. Върви си ги вземи от магазина и извади всички парчета. Аз отидох, купих си касетките. Извадих всички парчета и почнахме да се събираме в 28-ми блок в студентски град. Аз бях металист в класическия му вид. И си спомням, че на една репетиция слави дойде, погледна ме и вика, какви са тия в сани маратонки, с които ходиш, аз бях седни металски маратонки. Тип китайски кецове, високи такива. Първото ми участие беше на стадион Юнак. Бях събрал моите барабани. Барабаните на консерваторията и барабаните на гаджето ми тогава, която също свираше ударни инструменти. Бях комбинирал три различни сета с различни цветове. Голяма цигания. И свирим на стадиона, и по едно време Славчо се обръща и ми прави с ръце буквата Т, което всъщност означавало да свършваме вече. Обаче аз имам ноти и си вървя по тях. Славчо ми прави знаци. Нема, братче. Аз откъде да знам какъв е тоя знак? Би си барабаните и тъва е. Мина първото участие, той ни събра отзад за сцената и ни даде по 7000 лева, които бяха 100 долара тогавашни пари. И каза, това ти е хонорарът, при мен по малко пари от тези няма да получаваш никога. Което е абсолютен факт, защото никога не сме получавали по малко от 100 долара. Това беше първият ми хонорар. Аз се бях побъркал, щото толкова пари никога не бях притежавал. И не знаех какво да правя с тях. Ходех и си виках, сега мога да си купя нещо. Първото ми предаване беше тук, където сега е шоуто в зала 12 на НДК. Правихме България за Америка с каналето. И аз съм дошъл преди репетиции да се развиря, защото ми беше много важно да свиря добре. Наредил съм си там всичките мои цигани. И свиря. И по едно време, както свиря, гледам Славчо, застанал зад мене, поди на високо, а Славчо долу, на пода. Стои, слуша и гледа. Аз нов. Само един концерт сме свирили. И той ми вика, ти джаз можеш ли да свириш, бе? Викам, мога, е дай. И аз почвам туп-туп-туп, свиря джаз. После вика, за метал да не те питам, викам, метал мога, фънк свириш ли, викам, свиряй фънк, дай фънк, и ми изпитва. И нищо не каза, замина на някъде. И сме се събрали отзад, сега където са ни гримьорните, и Славчо тогава дойде с едни чорапи, чисто нови, както с хартийката, и вика, Евгени, това момче го взимаме официално в групата, ето подарък, едни чорапи от мен за добре дошъл. Така вече официално станах член на бандата. Евгений Димитров, имахме една рубрика в Куко, Рома ТВ, и покрай нея е нахвърляхме някакви популярни цигански песни. Седнаха и Вайловълчев с Любодилов да правят текстовете. И направиха такива страхотни текстове, че ни инспирираха да направим по-модерни, по различни аранжименти, да не са типичните там с цигулките. Да и кастанетите, а да звучат по друг начин. И всъщност третият албум вече е избирибата. Говоря за Рома ТВ. Там се появи вселенският хит Стар крадец Тате, в който имаше една много сериозна заигравка с първия стих на златния блус на Deep Purple Child in Time. За първи път видях, какво е хит да продава касетки на пазара. Според мен, Рома ТВ е едно от най-продаваните заглавия въобще в България. Слави Трифонов, Любодилов имаше един текст за Рома Раб. Шарената риза, блескавия нож. Кърпата червена, плетения кош. Виното, жените, на коня потта. Пътят ме прегръща, люби ме нощта. Змията върху камък, стария баща. Брата в затвора, хляба в пеща. Конят сам препуска, нощта е свобода. Всеки ден крадем живота от смърта. Продадохме над 400 000 касети, но тоя път си взехме парите. Този път сех АРА аудиовидео го направихме, пък те имаха възможността да продават касетите, без толкова да ги пиратстват. Този огромен интерес показа ясно, че настроението е свързано с балканската музика и на нас ни харесва да правим такъв вид музика. И ще влезнем в тая битка между чалга и всичко останало столя вид балканска музика. Тая битка тръгна от нас. Аз реших, че е по-добре 70 000 души да чакат на стадиона да слезе с Вертолет някоя българска певица, отколкото лепа Брена. Щото българите харесват такъв вид музика, балканска. Коко Бент не прави само балканска музика, прави различна музика, но прави и балканска музика. Пък аз обичам тая музика. Когато видях огромния интерес към албума Роматеве, си казах, охо! Ставаше преобразяване. От чиста емоция към професионална работа. От просто неготино до това да работим като професионалисти. А тъй като всички сме такива и като образование, и като знания, и като възможности, се превърнахме в професионалисти и музиканти, сценаристи и продуценти, хора, които правим телевизия, музика. Преобразихме се. И това беше логично, иначе щяхме да загинем. Защото всяка една работа трябва да бъде професионална, а не емоционална. Правенето на музика, разбира се, е емоционална работа. Но в основата й трябва да е професионализмът, а не емоциите. Sweet Sichelden Time Как балканската музика спечели битката с официозната култура? Още средата на 90-те години на миналия век започнаха да се леят дни. Красиви послания от Слави Трифонов и други подобни, които възпитаваха децата с «За крадец не ставаш», «Сине, ти си будала, «Питат ли ме дай зората», «Шът нападката главата» и други подобни глупости. Това, което наложиха разни славитрифоновци като култура, все още дава тотално отражение в обществото, защото има три денонощни канала, които бълват тази постеказесарска субкултура. ВАСКО КРЪПКАТА В интервю за F.E.K.E. Георги Милчев Годжи Песните ги правехме по много интересен начин. Обикновено Евгений сядаше на юниката, на киборда. Влиза слави и казва, свири нещо, и Евгени почва да свири. И ние според хармонията почвахме да редим фразите на куплетите, като в момента, в който излезе свясна фраза, а записвахме на пиано, за да не я забравим, и карахме нататък. До момента, в който ни хареса. Обикновено Евгений и Слави правеха куплетите на песните, а аз свирех на припевите. Спомням си как направихме студиуха. Имахме доста голяма репетиционна в едно читалище точно зад пазара на «Младост едно». Бяхме аз, Слави и Евгений. Слави влезе и вика «Свири нещо» и Евгений почна да свири «Горкият, какво да прави». И направихме куплетите на студиуха. Обаче нямаше припев. И аз казах, пичове, ходи ми се до туалетната. Отидох до туалетната, върнах се, те нищо не бяха направили. И викам, дайте да го обърнем така да направим висок припев и тогава изпяхме. Без текст, разбира се, само с нана. -на -на. Така направихме студиоха. Една от първите песни, която направихме заедно с Слави, беше Тайсън. Аз имах една акустична китара и я изпяхме с на -на -на", и припев, от-до, без да спираме. Без никакви поправки. От раз. Тогава, понеже късетите имаха Айба страна, голямата дилема при подреждането на песните беше коя да е първата песен на страна и коя да е първата песен на бастрана. И тогава специално се събрахме в офиса, защото актьорите бяха против комбайнерска или... Тайсън да са първи песни на Айба страна, защото пък албумът беше патриотичен. А пък чисто с комерциална цел, как да не извадиш най от предхитовете? То това ти продава. Продажбата на един албум е въпроси на бизнес, не само на емоция. Беше голяма разправия на кое място да бъдат тия песни. Имаше писаници, разни епистоларни форми между хората в екипа, това не може да е. Така, ние не желаем. Щото тогава някак си имаше, той сега има известно разделение по отношение на музикалните вкусове, което е съвсем нормално. Но по онова време беше много силно изразено. Сега има известна доминация, но тогава беше малко по-разно Записвахме първоначално в студиото на Милчука Кацаров, Лозенец. Там записахме и сватба и смърта. Сещам се за един случай с песента. Смъртта. Бяхме на сватбата на една манекенка. Беше се омъжила за човек с възможности. И те, понеже са кисели газари, всичко седи по масите и не мърда. Ние пеем слави, целият кукубент наредени, а никой не става, все едно им пречим. И по едно време слави се обърна и каза, дайте смъртта. И ние изпяхме, стой, моя смърт не стой след което ударихме едно хоро и всички почнаха да танцуват. Светан Недялков, постепенно започнах да разбирам, че Славчо е човек, който знае какво прави. Не е такъв, който говори само празни приказки. Щото по принцип той много говори. И в първия момент оставащ се впечатлението, че той си приказва тука едни работи. Обаче, в интерес на истината, повече от половината от това което говореше, го правеше. И аз бях такъв, недоверчив, нали знаеш, ние софиянците сме тарикатчета, малко гледаме така, отстрани. Грижеше се за нас, правехме турнета, направихме музикална компания по едно време, която издаваше музика. И тогава разбрах, че той човек е сериозен. Може да се разчита на него. Както и на Евгений. Добър музикант. Човек, който е на мястото си. Евгений Димитров С Слави имахме една много яка история при записа на Болем ми лежи, миле Поп Юрданов. Тя е в албума Едно ферари с цвят червен, последна, шеста песене, трябваше ни още една песен, нямахме достатъчно. Имахме Едно ферари, голям хидвече. вече, Нека ме боли безапалационно парче, имахме Кога зашумат шумите, просто трябваше още една песен, по възможност баладична. Изнамерихме тогава тази песен «Болем ми лежи миле по-пюрданов. И я бяхме изрепетирали само един път, просто да видим там тоналност, да намерим горе-долу някаква форма. Бяхме двамата със слави сами в студиото. Гледаме се двамата, щото тя върви така много свободно. В музиката се нарича Едлибитъм, подаваме си един на друг. И вероятността да се оцелим е почти невъзможна. Просто! Трябва да се гледаме. И почнахме да записваме, но аз вече бях изкарал поредния ми ден с хиляди часове работа. Тогава още бях женен и бях обещал на жена ми, че вечерта ще излизаме някакъв семеен ангажимент. Казах и, днеска ще се прибера на време, защото обикновено, като кажа 7 часа, се прибирах в 9 или в 10. Но този път беше важно да се прибера на време. И вече наближи времето и със слави нещо си говорихме, чухме какво сме направили до момента и викам, айде, утре ще дойдем да запишем само тази песен и сме готови с цялата продукция. А той, не, не, не, сега ще я запишем. Викам, айде бе, човек, остави сега. Не, не, сега ще пробваме един път само. Викам, добре, айде, слагам микрофон, пробваме всичко, а слагам единия от синтезаторите. Почваме. И то, мама му стара, като има да става, просто от първия път штрак. Пуф! Веднага стана. Изпяхме го един единствен път. Един единствен дубъл. Отидохме да го чуем. И аз още не си бях измислил хубаво какво да свиря, нямаше никакъв аранжимент, беше просто една импровизация. И понеже нямах подготовка, гледах го къде пее и на едно място имах един грешно натиснат клавиш. И казах на Слави, гледи сега, тук съм сбъркал на едно място, понеже знам, че когато е само пияното, няма други инструменти, около които може да се скрие. А аз не мога да пусна такова нещо. Казах му, утре сутринта ще дойда, ще си го преправя само това място, няма никакъв проблем, няма да ти пипаме пеенето. Трябват ми 15 минути, за да видя как точно съм го изсвирил и ще го направя, няма да има никаква разлика. Слави се развика, не. Нищо няма да пипаш. Само група руски учени ще чуят, че си сбъркал, аз нали го правя, за да стане хубаво? Ще дойда утре и ще го направя, не. Няма да го направиш, не бе казвам, ще го направя, ти не можеш да го направиш. Небе, ще се справя, няма никакъв проблем. Искам да видя как ще го направиш. Викам, гледай сега, дай да си ходим поживо, поздраво, няма никакъв смисъл тук да натискаме нещата, безсмислено в момента. Аз съм бил вече часа там, нямам глава в момента, направили сме нещо хубаво, няма да го пипаме. Всичко ще остане така. Не, искам да ми покажеш. И като се запъна. Влязох вътре да записвам. И, разбира се, не стана. Разбута се работата. И се почна едно реване, едно. Викане, ти с твоя акъл. Да те слушам аз тебе, защо не го остави? Сега го разсипа. Толкова хубаво беше, а ти го развали. Ама, викане. Изпопадаха стъклата. И аз стоя и викам, чакай, аз знам как ще го направя. Не. Давай да влизаме, да го записваме наново. Аз вече съм закъснял, вече всичко е заминало. Преебало се е всичко, което може да се преебе. И влизаме наново, почваме уж да записваме, но не можем да се гледаме. Аз не го гледам, той не ме гледа, песен ще записваме. Той като запее, болен, аз или съм преди него, или след него. Опитахме го два-три пъти, абсурд. Не можахме да го докараме до повече от един куплет. Нищо не става. Слави Орева Орталъка. Накрая вика, айде, махай се, утре ще го правим. Тръгвам да се прибирам, ама вече съм усрал цялата хава. Мрак безподобен. Качих се в колата и тръгнах към студентски град. И си казвам, сега ще се прибера и ще има пак разправии. Поредната разправия, в която аз ще кажа, ами имах работа, тя ще каже, ами ти винаги имаш работа, аз ще кажа, добре де, сега, случва се от време на време. Тя ще каже, ти винаги обещаваш и никога не идваш, аз ще кажа, ами така се случи, трябваше да запишем нещо, тя ще каже, на теб все нещо ти се случва, аз ще кажа, добре де. Голяма работа, тя ще каже, нали имаш телефон, с който да се обадиш и да кажеш, че ще закъснеш? И целият разговор си го представих. И си викам сега, каквото и да кажа, вече е осрано от всякъде. И отварям вратата, влизам си вътре и целият диалог протече по този начин. Все едно го бях написал предварително. Ти с твоята работа, чакай бе, цял ден. Ти винаги обещаваш, никога не идваш. Аз, имахме малко, трябваше да дозапишем. Не, ти като кажеш, все нещо излиза, винаги е така. И накрая стига до репликата «И нали имаш телефон, защо не ми се обади по телефона, че ще закъснеш?» И аз, тогава имах една огромна тухла «Нокия», поглеждам телефона и тя казва «Нали имаш телефон?» Аз казвам «Аз ли?» И засилих телефона с всичка сила в стената на хола. Телефонът се пръсна на хиляди части, дупка в стената стана. И казах «Нямам телефон». «Не мога да ти се обадя». И така замина безславно първият ми мобифун. Жертвен изкуството. Вече сме закъснели за гости, отидохме. Не си спомням какво беше. Прибрах се през нощта, на мен ми е крив целият. Свят. Легнах, наспах се. И на другата сутрин, вече ни свежа глава, отидох сам в студиото, само един техник имаше. Казах му... Пускай сега от тука до тука, само това искам, магнетофонът ти има такава памет. Чух го сигурно около 15 пъти. Викам, сега пускаш ми два-три пъти за репетиция, да го нацеля. И го направих с един единствен запис с просто влизане, излизан от запис, все едно беше излято по конец. Един единствен път. Обаче като имаш спокойствието, като имаш времето, нещата стават. Почнах да правя нещо друго и пристига вокалът на групата. Кога ще го записваме това парче? Викам. Няма да го записваме. Как така няма да го записваме? Викам. Аз вчера нали ти казах, че няма да го записваме това парче, а той, нали трябваше да го правим? Казвам. Всичко е направено. Да чуя. Пускаме с глас, без-без. Излято. Ази до момента, ако си пусна този инструментал, не мога да хвана къде е кръпката толкова готино стана. И той се успокои. Спасихме песента. След малко Слави каза, търсихте цяла вечер вчера. Викам, ами добре, супер. Телефонът ти е изключен. Казвам, нямам телефон. Какво стана? Викам, няма го. Щупи се и Слави изчезна от студиото. Ние продължихме да записваме. И малко покъсно дойде с една котия, телефон ми купил. Подарък. Мир! Ей, такива истории много пъти сме имали. Много пъти казусът е бил кой има последната дума. Защото, в общи линии, за многото години сме се препокрили вече и горе-долу знаем какво търсим. В 95% от случаите нямаме спор. Но има, ей, такива някакви неща, които съм ги оставил заради него. И да ти кажа, такова ми е чуглаво отвътре, щото знам, че това нещо е можело да стане далеч по-добре. Но така е било. Правиш компромис едно, с друго обаче не правиш. Но това е било преди много години. Особено след като започнах шоуто, той почти не се е намесвал. Аз му пускам вече почти готово парчето, ако нещо има да не му харесва или да мисли, че може да стане по друг начин по-добре, веднага се разбираме. Но цялата свобода по създаването като технология, като процес, като творчество, отдавна сме спрели дори да водим разговори по този въпрос. Оставил ме да правя наистина каквото си поискам, а аз, имайки тази свобода, се чувствам съвсем спокоен. Много пъти правиш нещо, което може би няма да се получи. Нямаш никаква гаранция, че ако тръгнеш по един път, той ще доведе до добър резултат. Но е важно да имаш спокойствието да го запишеш, да го направиш, да го чуеш, ти сам да прецениш става ли. Не става ли и тогава вече да кажеш, Абе, не е добро това, дай нещо друго. Това е най-ценното да имаш свободата да опитваш и да експериментираш. Слави има много точен усъд за това какво става и какво не става. Безапелационен. При него най-работещо е първото впечатление. Като му дам едно парче, което е вече почти готово да се смесва, той най-много да ми каже, харесва ми или примерно. Защо не сложим преди солото още нещо си? Мисля, че този търтип на работа е най-добър за всички. Георги Милчев Годжи, най-точното определение за пеенето на Слави Трифонов го казва Тони Хадът. Той е човек пее така, все едно на следващия ден ще умре и никога повече няма да пее. Мисля, че до голяма степен успехът ни се дължи на това. Ние много пъти се баваме, че той не е кой знае какъв певец. А и наистина той не е кой знае какъв певец. Обаче пее по такъв начин и има такава харизма, че го прави адски завладяващо. Има много хора, които пеят гениално, обаче без отношение, без преживяване на текста и нищо не става. Има гениални певци, които аз ги наричам вокални културисти. Излиза, пее перфектно и какво. От тъва. Един кур в гъза, нищо. Евгений Димитров, сега, като има компютри, не че става по но тогава сядахме в студиото и записвахме докато стане. Да речем в албума, Вавилон записвахме с едни страхотни сладури, вокална група, която се казваше Джазабел, Руми, Зорници, Явор и Деян. С тях правихме песента С Богом, Моя любов. Там има много пеене и със слави записахме основното, аранжиментът беше готов. Почнах да записвам с групата в 4 часа след обед. Тъй като всеки глас се записва по два пъти, всичко се пише от начало до край. А понеже Слави импровизира, един път фразата му е дълга, един път му е къса, те трябва да вървят по него. Сега цъкомиутрите е много лесно, защото с мишката цък-цък, напред-назад винаги тези малките разминавания можеш да ги оправиш. Но тогава всичко беше по-сложно. Слушат въпросния припев и по него записваме единия глас. После по него втория, третия, четвъртия. По осем пъти на всеки припев, после на следващото. Почнахме в четири след обед да пеем с тях, а в седем сутринта, след като почти поприключихме, исках да чуя какво се е получило като запис. Чух го, хареса ми много, влязох вътре в студиото и гледам четиримата налягали на едни столове и спят. Ама спят, не могат да се поместят. Като записвахме албум тогава, влизахме в студиото и един месец живеехме там. Нямаше никакъв друг начин нещата да се получат. И тези албуми, за които сме имали достатъчно време, като «Девети трагичен, Вавилон, винаги си личат. Щото не винаги става от първия път. Трябва да мине време. Чайковски има една велика мисъл. Като напишеш нещо, ако искаш да разбереш дали става, иди на разходка. Връщаш се, като ти я е прочисте на главата и веднага разбираш какво си направил, дали става за нещо или не става. Георги Милчев Годжи, слави веднъжни събра и каза, ще правим музикална компания. Първите албуми бяха на дует Бинго. Едни плевенски момчета, които бяха добри музиканти. Имаха нелоши лоши песни. Но тогава, Понеже нямахме нит история, нито имена, беше много трудно събирането на екип. Ние ги търсехме буквално по градовете. Познаваме някой съученик, отиваме до Пловдив с Евгения и му казваме, искаш ли да работиш при нас, така и така, ще правим това и това. И всеки, в общи линии, ни казваше, абе, вие го направете, пъка ще. Помисля. Беше голям зор. Първият албум на Сашо Роман, който направихме, струваше 700 лева целият. Са студийното време, с музикантите, с текстове, с всичко. А третият му албум продаде адски много. Мой Ангеле е от третия албум на Сашо Роман. Всъщност трябваше да го запишат ромски перли. Те са цигани, много големи музиканти, но трудно започват. И трудно свършват. Започват на случайен принцип. Като му кажеш, тук трябва да има интродукция. Той казва, значи, на интродицията започваме случайно и наистина започва случайно. Записахме албума. Чухме го с Евгения и викаме, каво ще правим? И решихме да оставим барабаните и кларинета, Евгени записа всички кейборди, аз, басовете и китарните сола. Викам, това ще е, пичове. Няма друг вариант да го направим. Записвали сме «Джипси Авер». Между другото, Джаго е много голям певец. С малката особеност, че трудно говори и разбира български. Той записва в студиото с уфлюр. Едно момче, Сашко, му чете текста в слушалките, той го чува и го изпява. Имаше една песен, в която трябваше да изпее «Дома сме живзян». Сашко му подава текста, обаче Джаго Негочо и спя «Дома сме Зинедин Зидан». Те вътре студиото се карат, а ние с гъмзата отвънка падахме от смях. Повечето от тях ни докарваха песни, които са пели. И ние просто трябваше да им направим аранжименти и български текстове. Тогава бяхме разделени на музикални продуценти. Ти правиш този, ти правиш този, ти правиш този, а след това имахме отъка. Когато е готов албумът, отивахме при слави в офиса на Иван на Сен-2. Качваме се, той вади малкото късофунче, сядаме, слушаме цели албум и той казва: Това не става, това не става, това не става, това става, това ще стане хит. И в много от случаите беше прав. Имаше един певец, ром, с артистичен псевдоним доктор Трайков. Той изпя една песен, която стана много популярна сред етнос. Сиромаси, сиромаси и до ден днешен се пеете я песен. Въобще ние сме допринесли за развитието не само на българската, но и на циганската музика. Нено, Максим, Фанча. Тогава конкуренцията беше много силна. Сега вече има монопол, който е трудно разбиваем, но тогава беше сериозна конкуренцията. Имахме проблеми с издателите на пиратски касети, защото хората ги презаписваха в гаражите с декове. Взимат ти. Касетата, штръкат обложката, която беше без баркодове, без стикери, презаписват и започват да продават. Крадат те, ама не можеш да ги хванеш. Такова беше времето, никой не те гледа. Една касета струваше три лева. Кали стана известна за две нощи. Тя извади изключителен късмет. Песента трябваше да я пее тошкото доров. И в деня, в който трябваше да се запише, Тошко Доров се беше разболял и понеже от Търново не можа да пътува, а ние трябваше да извадим албума буквално на следващия ден. Заради световното по футбол. Трябваше да го извадим на другия ден, през нощта се правят касетите, на другия ден се разпространяват. Извъннахме на Кали, да дойдеш да изпееш една песен. Тя дойде, изпя, и след три дни беше звезда. Късмет. И малу е да става, както се казва. Аз имам два самостоятелни албума. Единият съд Куфър, след на един Годжи, и вторият съд Паринема, действайте. Тък му се бяхме разделили. Камен, Тончо и другите актьори се отделиха и ние не знаехме какво точно ще правим. Бяхме на един концерт в Търново. И си говорихме със Слави какво ще правим от тук нататък. И той каза. Трябва да вадим различни продукти, трябва ти да запишеш албум. Аз не съм имал амбиции да пея, защото не съм кой знае какъв певец и го знам. Няма какво да се правя на Марая Кери, защото това няма как да стане. Евгений Димитров Слави направи първия вариант на БМК, българска музикална компания, с дни негови приятели, които станаха съдружници във фирмата, пак аз и Годжи работехме като музикални продуценти. Примерно аз се хващам да правя албума на Тодор Колев. И се занимавам от дос абсолютно всичко написването на музиката, текстовете, аранжиментите, звукозаписа, смесването, тиражирането. Хващаш целият продукт и ти си човекът, който отговаря за това как ще изглежда, как ще звучи, какво да записваш вътре. Дали да записваш с Динамит Браз Бенд, дали с Куку Бенд, дали са сборни някакви. Ти си музикален продуцент, но и изпълнителен продуцент, защото съчетаваш творчеството с технологията и с администрирането на въпросния продукт. Музикални продуценти в БМК са били и Годжи, и Гамзата, след това Венелин Венков. Въобще голяма част от моите колеги от Екоко e имат сериозен опит и като продуценти покри Българска музикална компания. Беше логично вече да се търси толкова развитие, защото имахме много силна марка Слави. И Коко Бенд. Албумите от една страна и от друга, турнетата, които ставаха все по вече си искаха отделен профил, отрасъл, нещо, което да се занимава само с музикалната продукция. Първият албум, който е издаден вече от името на БМК, е «Жълта книжка». Той имаше голям успех и даде сериозен старт на българска музикална компания. Беше много интересно предприятие. Не знам каква друга дума да използвам. Там натрупахме много опит. Не само като хора, управляващи нашата си музика и нашата си група, ами и във взаимоотношенията с другите изпълнители. Тогава най-много се продаваше попфулкът, той сега е така. Имаше заглавия, които продаваха по няколко десетки хиляди, че и по 100-150 хиляди касети. Това си беше един много приятен и хубав бизнес, в който инвестираш а пазарът е най-добрият лакмус. Ако си успешен, изкарваш пари. Ако не си успешен, бързо го разбираш, че няма особен интерес и отиваш към следващия проект. Имало е периоди, в които сме издавали по 3-4 албума на месец. Беше доста сериозна работа. Малко хора знаят, че и Каризма и Мария Илиева са тръгнали от бъмъка. Издавали сме на Флорин, Петя боюклиева. Хиподил С Миро и Галя от «Каризма» имаме много интересни история. Издавахме албума на Руслан Мейнов, дали беше първият или вторият, вече не мога да си спомня. Но имахме нужда да направим някакво по-бързо, по-модерно парче, по-ритмично, с повече електронни звуци. И нямам спомен, откъде ми казаха, че има едни момче и момиче, които пишат песни и записват, и са много готини. Дадоха ми телефоните и аз се запознах с тях в студиото на Мага, който ми е приятел. И ги видях миро и галя млади, готини сладури. Викам, какво правите? Какви сте, що сте? Разказаха ми и ги накарах да ми пуснат няколко неща. Адскияки, много различни, много интересни. И веднага ги питах: Абе, вие имате ли договор? Те казаха, че имат седна фирма, която, ако не се лъжа. Беше Олсунди. Какъв е този договор, ами за еди колко си години, еди кои си албуми. Викам, имате ли възможност да направите нещо с този договор, защото аз мога веднага да ви предложа. Идвате при нас в БМК и отутре почваме да работим с вас, издаваме, пишем песни и тъна. Те. Казаха, трябва да видим и извадиха от договора на устойката, забравил съм колко, но беше някакви там долари, които с БМК платихме. И всъщност откупихме каризма. Веднага започнахме да работим и след първия им клип с песента «Рискувам да те имам». Ние ги взехме на турнето, новите варвари да подгряват. След края на турнето, август месец 2001 година, каризма станаха такива, каквито ги познават всички, защото тогава хората ги видяха за първи път на живо, направиха страхотно впечатление, още повече по край нас и по край цялата уфория, която се създаваше около концертите. Каризма вече не съществуват, но и до ден днешен смиро поддържаме много близки, приятелски отношения. Той е участвал в много наши проекти. Мои колеги от Кукубент са участвали в негови проекти. Същност песента, за която отидох при тях и по край това дойдоха в БМК, беше Аз не съм, не съм, не съм, която в последствията си записаха двамата с Юродум, Юродум, Юрудум. Мария Илиева пееше в един клуб на Стамбулиски. Ази се обадих по телефона и тя вика: Аз ще забивам тази вечер, ако искаш Ела да ме чуеш. Не я познавах въобще, нямах никаква представа какво прави, каква е, въобще нищо, е и така абсолютно начисто отидох. Спомням си, че слизаше по едни стълби, усмихната, лъчезарна. Беше с една кожена колбойска шапка, дори съм забравил какво пееше тогава. Но си спомням, че доста ме впечатли най-вече заради тази енергия, която тя притежава, контакта с публиката. Много приятно впечатление ми направи. Нямахме такъв тип изпълнител тогава. В Бъмка винаги сме гледали освен да правим албуми, които да изкарват пари, да инвестираме и в продукция, която няма как да бъде толкова доходоносна. Това е смисъла да имаш голяма музикална компания, да балансираш между едното и другото. Благодарение на такива компании световен план, покрай хиперпопулярните групи са издавани и джаз, и альтернативна музика, която не е толкова комерциална, но трябва да съществува. И така, ние разширявахме каталога с изпълнители, а когато видях Мария Илиева, аз си представих как бих изглеждали нейните песни и веднага поканих. Още на следващия ден направихме среща в офиса и договорът с нея стана факт. Покрай тази работа и аз, и моите колеги натрупахме много опит, който неминуемо. После се прехвърляше и в работата в Кукубент. Защото едно е да стои от среща един музикант, на когото да кажеш ето ти листа с нотите, и свири ги и айде чао, и той да не се интересува какво става после, а друг от среща да стои човек, който вече знае какво искаш, къде отиваш и какъв трябва да е крайният продукт. Сашо Роман е голяма работа. С него се запознахме на сватбата на Илия и Лев. Сашо Роман тогава беше известен като Сашо Слона. Това му беше прякорат. Имаше някакъв малък оркестър и почти не пееше, но свиреше на тромпет. Много яко свиреше, много ми изкефи. И още тогава със Слави го заговорихме. Абе, ти какъв си? Що си? Откъде идваш? каква правиш? Много интересен се оказа. Разбира се, като повечето музиканти беше Бухем по някакъв балкански начин. Винаги всичко при него е около. Трудно можеш да разбереш с точност каквото и да било. Говорихме си с Лави, че той епич пич, трябва нещо да го правим и го извикахме в София. Оказа се, че доста добре се справя и тогава с Годжи и с Герасим седнахме студентски град и измислихме първия му албум. Всички песни от първата до последната. Сега си мисля, че ако поп беше тръгнал в тази посока да се правят авторски неща, не да се взимат готови сръбски, гръцки и турски парчета, а наистина да се инвестира в създаването на музика, нещата може би щяха да изглеждат доста по-различно. Първият албум на Сашо Роман имаше голям успех, но малко изпревари времето си, някак си не бяха подготвени хората да слушат такава музика хем комерсиална, хем балканска, хем съчетание на този тромпет и страхотния глас, който имаше. Имали сме всякакви случаи с него? Влизаме в студиото да записваме, имаме оговорка за 10 часа сутринта. И става 11, минава обяд. Тук Сашо Роман, там Сашо Роман, няма го никакъв. Тогава нямаше още мобилни телефони и нямаме никаква връзка. И по едно време той се появи в студиото, опърпан, все едно излиза от кучи гъс. И без тромпет. Викам. Сашо, какво стана бе, миснощи бях на свиране. Човекът свирил някъде, явно ударил няколко питиета. Сутринта тръгнал с влака към София. Дотъм се докарал горе-долу, но София решил малко да си почине, щото било рано сутринта, няма лукаво да прави, прилегнал на една пейка на гарата и заспал. Събудил се, няма тромпет, няма нищо. Идва на запис и ти очакваш да дойде един човек готов за работа, а той не знае, на кой свят е. пърчетата на Сашо Роман оцеляха във времето, защото просто са много качествени, страхотна поезия. Толкова са поетични. Много, много хубави. Аз, Годжи и Герасим посветихме първия му албум на нашите бащи, но обложката пише, албумът се посвещава на Маргарит, на Краси и на Милчо. Особен сантимент имаме към бащите си, защото Краси, на Герасим баща му е ръководител на бърковската духова музика. Милчо, лека му пръст, нагоджи баща му, пък е много от нашата кръв, човек, който винаги ни е подкрекил, винаги безкрайно много ни е обичал и ни е помагал във всякакви ситуации. Баща ми, с който сме свирили по сватби. Много искахме да ги зарадваме и тогава, представи си, не сме посвещавали на жени, на момичета, а на бащите си. Много специален албум се оказа. В този албум беше първата. Версия на e, цвете мое» там беше песента «Аз съм с теб, ти си с мен», която стана толкова яка, че после взехме и я направихме в кукубент. Там в текста, който пееше Сашо Роман, се пееше «Глория, глория». Но тогава пък певицата Глория вече беше станала доста известна. И слави вика «Абе, как ще пее за Глория», все едно за нея е тая песен. И Ивайло смени текста на «Аз съм степ ти си с мен», така записахме при нас. Записвахме въпросната песен «Глория със Сашо Роман», ама той пее Нощта, а на, на, на и кака ниже от неговите, ромските. Викам, бе, съше, тая песен има друго настроение. Важно е какво предаваш, какво послание вкарваш вътре в музиката, какво ти е настроението, емоционалният ти статус, всяко нещо има значение. Почнах да му обяснявам: Не може просто да го пееш, все едно пееш, която да е циганска песен. Виж, с прочети текста. Разбираш ли всички думи, които казваш вътре? Не е само просто да ги спееш. Трябва всяка една дума да разбереш, защото трябва да го предадеш това. Но той пак си пее същото и вика: Не става. Викам, чакай сега. Представи си, че си на един плаж, море, има огън, ти си седнал с няква пичка и тя е, да си е бе майката, красавица жестока. Ти си си паднал жестоко по нея. Ей тъви искам да го пресъздадеш как и обясняваш каква е, колко е красива, как те гледа. Как танцува? Петнайсет минути му говорих и го въвеждах в този сценарий. И накрая го питам, разбрали ме? И той, да. И накрая едно екстра изпразване. И аз се отказах. Така или иначе, той си носеше харизмата. Има си хора, които си се раждат с харизма и тези всички напани от наша страна са били само за да можем да го отделим от неговата си среда. Ти не можеш да го рафинираш, такъв човек. Обаче можеш с подруг тип музика малко да го вкараш в друга среда. До ден днешен Сашо ни е безкрайно благодарен. Колкото пъти е идвал тука при нас, всеки път казва, Ей, пичове, да сте живи и здрави, ако не бяхте вие, животът ми щеше да изглежда по съвсем друг начин. По край нашата работа сме видели и едната, и другата страна на медала. Щото, когато си само изпълнител и от среща стои продуцентската компания, си казваш, тия, бахти, колко пари изкарват на мой гръб, а нищо не правят за мен, аз съм тук устрието. Да де, ама като завиеш в другата страна и като застанеш отсреща, когато. Вече ти е важен всеки един лев, който се инвестира, виждаш как всяко нещо има значение и почваш по друг начин да разсъждаваш. Повечето изпълнители, слава богу, не всички, но повечето, като минат две години и казват, а, манигития, за нищо не стават, а ще си търся друг продуцент. Докато не си подписал договор с въпросната певица или певец, или група, те са готови на всичко, няма значение условията, няма значение процентите. Само и само да имат албум и да влязат в този бизнес. Но в мига, в който дадат 20 автографа и отидат на пет участия, идват ти казват, чак и сега, дай да видим, аз ще ти кажа как ще стане работата. И с много изпълнители сме прекратявали взаимоотношения, просто защото, когато човек забрави от откъде е тръгнал и какво представлява, тогава става много страшно. Бъмк имаше и големи гради. Ти пробваш, защото никога не можеш да си сигурен, Разчиташ на интуицията си, виждаш го може ли, не може ли, но не можеш да бъдеш сигурен. Плюс това понякога има добри изпълнители, които нямат достатъчно добри песни. Има нещо, което е много различно сега, през последните години. Виждам го, контактувайки си с хора, които работят с западни компании и продуценти. В държави като Штатите, Англия, Германия, Италия продуценските компании търсят певци, които пишат музика или текстове. Освен, че пеят, те са се автори, а това всъщност е много важен ход. Давам си сметка за това малко късно, но като всяко нещо тук няма кой да ни научи, сами сме се учили. Давам си сметка, че това е много важно, защото така изпълнителят изразява себе си. Не композиторът X да напише за изпълнителя уай песен. Или да му напишат текст. Ти не го знаеш, чой е човек какъв е, какво мисли. Когато пее текст, който е просто някакъв текст, той пее все едно, чете сутрешния вестник. Но ако той сам си напише текста, изведнъж виждаш как всяка една дума, всичко, което казва, е от първо лице. Казва го възоснова на своите си преживявания, на своите си емоции, на това, което е той самият. Освен това е много важно да се получи тази симбиоза между изпълнител и екип. Бъмъка спря, защото започнахме шоуто. В първите две-три години там отиде цялата ни енергия. Особено като дойде музикален гост, с който трябва да правим нещо, аз не може дни наред да си намеря място да мисля какво ще направим, как ще бъде. Нямахме още аранжори. Сега имаме голям екип, но тогава аз се разправях с всичко. Идва Дукеро на гости, предварително сядаме и избираме песни, и правихме по две, по три парчета. На Дукеро бяхме направили три песни. Репетирахме поне два-три дена песните, за да може да ги изчистим като аранжимент и да ги знаем, за да можем да работим, когато се появи при нас. Изведнъж се оказа, че в Бъмъка няма кой да остане. Нямаше вече кой да се занимава с това. Защото това е работа? която ти изтисква сто от времето. Ако бъмка беше продължила да съществува, нещата нямаше да изглеждат точно по този начин. По простата причина, че винаги сме гледали да съградим екип, да го научим да знае какво да прави, защото, когато имаш подготвени хора на всяко едно място по веригата, ти си спокоен, че накрая продуктът ще бъде добър. А ако почнеш да се обаждаш на тоя, дето пише музиката, оня, дето прави аранжимента, другия, Дето пише текста, става много сбъркано. И когато тези важни хора изведнъж се отдръпнаха оттам, остана една огромна пробойна. Започнахме все по-малко продукти да вадим. Не мисля, че в тези години сме имали някакъв шанс да съвместяваме тези дейности. Плюс това, предишният бич бяха пиратите, които продаваха касети по пазарите, след това бяха мърте, но след като се появи интернет, Приходите в музикалния бизнес почнаха да намаляват драстично. Представи си за компании като Warner, като Соня, като B&T какъв огромен спад. А какво остава на нашия малък пазар, в който ти едва връзваш двата края. За да имаш успешен албум, не е въпросът само да го изкараш нула, трябва да имаш печалба от всеки един продукт, за да можеш да поддържаш екипа, офисите. И като имаш първи, втори, трети Пети пореден продукт, който едва го докарваш до нула на нула, почваш да губиш мотивация. Това, което направиха вече Пайнер, Ара като тертип, е, че оставиха изпълнителите сами да се оправят. Появиха се участията, от които изпълнителите почнаха да печелят доста пари. И когато ти изкарваш едни сериозни пари, си казваш, чакай сега, ще плати на тоя да ми напише музика, Ноня да ми напише текст, а на Трети да ми снима клип. И така пайнера прехвърли голяма част от продуцентската си работа в ръцете на изпълнителите. Всеки се оправя, както може. И е обясни му защо попфулкът стигна до тук. Щото това не бива да го правят изпълнителите, тяхната работа е да пеят. Тяхната работа е да се усъвършенстват като изпълнители, а не да мислят кой ще им напише новата песен, какъв ще е текстът и кой ще им направи новия клип. Георги Красимиров, Герасим Първият албум в България, който експериментираше с духовата музика в съчетание с рок-група, беше «Жълта книжка». Мисля, че тогава този албум не беше много разбран, както и песните, които съчетават български фулклор и балкански традиции с новите рок-елементи в музиката. А и ние много-много не успяхме да го популяризираме и да накараме да ни обърнат внимание, че правим нещо ново. Не сме имали и цел да го правим. А след две или три години, когато Горам Брегович дойде на премиера в НДК за Underground, цялата преса гръмна, чето той с духовата музика не знам си какво правил. Да, той много добре работи с духовите оркестри и музиката му си хубава. Но просто ние две-три години по-рано бяхме направили този опит, който малко мина между другото. Във всеки случай нямаше възторг от страна на журналистите. Ей, какво нещо, виж как тия работят с духовата музика. Обаче, от друга страна, по турнетата идваха хиляди хора. Беше яко. Пълни стадиони. Никога тия стадиони не са били пълни по никакъв повод. Не за матч, а за концерт. Хората искаха да го видят това чудо, да си чуят музиката и да пеят. Това е усещане, което няма как да се разкаже. Трябва да си на сцената, да го видиш. И особено като си помислиш че тия хора са дошли и заради теб, щото ти си част от този екип. Да, най-вече са дошли заради звездите, заради слави, заради камен, тончо. Но ти си част от цялата ти машина и виждаш пред теб екзалтирана публика. Разбира се, сега, което направихте последните години, е още по-голямо, с много по-голяма публика, с много по-сериозен звук, осветление, всичко е на много високо ниво. Дори на мен ми се случвало да си повярвам. Аз много се приземявам. Не обичам да се считам за някакъв фактор в шоубизнеса, да не говорим за звезда. Обаче и мен ме лъхвало това, че трябва да съм с Маркови дрехи, колата да ми скъпа. В крайна сметка, ти не можеш да си на тази сцена и да си тотално заземен. Някак си не може да се случи. Албумът, който може би ме кефи най-много, е «Едно Ферари е цвят червен». Защото там е цялата тая. Еуфория на младостта. Наистина си във Ферарито и даваш газ. Това е положението. Това беше последният албум, в който участвах. В него има уникални работи. Някои хора се притесняват да кажат примерно, че Френската гимназия многим им харесва, а аз го казвам много ми харесва и е убийствено парче. То е като инжекция. Това. Като се пусне, всички са на черешата. И така е с всички песни от той албум. Винаги ми е била много странната я измислена война срещу Кукубент. Тия глупости, вие сте челгари, вие сте не знам какви си. Тая война я има само у нас. В околните страни, които също са балкански, няма такива войни. Всеки си прави това, от което разбира и с което си вади хляба, колкото може. И ако някой открие нещо, което да го вдигне едно ниво на другите, да получи повече любов от публиката и да продава повече билети, може някой да го плюе по някаква причина, но никога заради стила, в който се изявява. Това го няма. Не знам защо го има при нас. Ние сме си настроени да плюем по принцип. Ако има хейтари, те са се родили в България и тогава са плъзнали по света. Ние сме родина на хейтерите, най-вече анонимните. Пожълкото е, че сега виждаме, че поп-фолкът е почти умрял. Мой приятел, който е музикален директор на радиото, което най-много излъчваше поп -фолк, казва, поп умря. Ей го, виж плилистата ми каква е, 15% от музиката е поп -фолк, преди беше 90%. И то стар поп -фолк, а не нов. Защо го казвам? Покрай всичките тия глупави препирни, обиди и хули от сорта, Слави прави чалга, какво си мисли, че прави, в същото време поп краде песни от Гърция, Румъния, от Албания, от Турция, от Сърбия. И ние пропускаме шанса да си направим собствена музика. То за това умря поп щото не е наш. Докато Слави се опитва да прави собствена музика и я прави. Обаче не, дай да го плюем, че той прави собствена музика, щото бил чългар. Първо, чалгата е сватбарска музика и в това няма нищо лошо. Все едно да кажеш на някои, дето вдигат сватба, че всъщност са чалгари. Ами и то така се прави, това е сватба. Аз съм бил на много сватби, служебно или не. На всяка сватба се пуска задължително Слави Трифонов седни 10 парчета, след това бяла роза и оттам нататък вече къвото стане. Слави Трифонов по темата за чалгата, тук мога да го обясня по начин, който. Иначе на друго място не бих имал нито желанието, нито потребността да го правя, а трябва да го обясня, защото е важно да го кажа. Аз съм музикант. От 6 годишен. Минал съм през цялото обучение през музикално училище до консерватория, сега Държавна музикална академия, което, между другото, е много добро. Беше добро, сега не знам как е. И като такъв съм много добре запознат, на високо професионално ниво, естеството на производството на музика. Един човек, който не е минал по този път, може само да определи – харесвам, не харесвам. В това, разбира се, няма нищо лошо. Музиката е изкуство, тя е част от човешката природа. Всеки човек има потребност от музика, така че всеки може да каже – това ми харесва, това не ми харесва. Но аз мога да кажа защо. Мога да кажа как. Мога да отговоря на много въпроси. Не само, харесва ми, не ми харесва. Музиката в продължение на стотици години е била потребявана само от елита. Било то в Древна Гърция, само от гражданите на Атина, или в Древен Рим, само от гражданите на Рим, или кралските дворове в средновековието. Основно елитът е потребявал качествена музика. По това време в България някакви хора са свирили на гайди, на гадулки и на кавали, но няма белези за това нещо. Защото не е правено професионално, а е било някакси просто и така. В Европа само елитът е консумирал качествена музика. До един момент, в който Моцарт е казал, абе, защо оперите ги слушат само благородниците, а да взема да направя една опера, която да слушат и обикновените хора. Защо така е решил Моцарт? Не знам. Но е написал операта «Вълшебната флейта». И от тогава е отворил вратата за музиката към всички хора. Колкото и е странно да звучи, той е първият голям композитор, комерциализирал музиката. След това музиката започва бързо да привлича все повече хора, за да стигнем до наши дни, когато технологиите дават възможност на всички да слушат всякаква музика. Което е прекрасно, защото всеки човек има нужда от музика. И сега генералният въпрос, който трябва да си зададем, е, ако разглеждаме музиката като комерциално изкуство, какъв трябва да е стилът, който би привличал най-много хора? Това не означава, че той трябва да е непрофесионален. Нали? Това е само в главата на хора, които са се самозабравили като някакви водачи на обществено мнение. И определят това е добро. Това е лошо. По света не знае как е, но в България тези, които смятат, че определят общественото мнение, в голямата си част нямат абсолютно никакви знания по този въпрос, а коментират само на принципа «харесвам, не харесвам». Това са глупаци, самовлюбени, самонадеяни хора, които нямат необходимата подготовка. За музика в България се изказват основно хора, които нямат никаква представа от музика. Те нямат представа какво означавата я домачалга, какво означавата я музика и защо тази музика толкова много се слуша в България. Те просто си казват, това се слуша от много хора, значи е простъщина. И заради това ще го заклейня. А всъщност какво значение има кой какво харесва? Аз харесвам малер, но не се опитвам да го набивам в главата на никого. Много е труден за слушане заедно с Рихард Штраус и Цезар Франк, късните романтици. Писали са предимно за симфонични оркестри. Но не съм тръгнал да го набивам в главата на никого и да казвам, понеже ти не харесваш малер, значи си прост. Една част от българите не харесва това, че са българи. И понеже не харесват, че са българи, търсят обяснение, защо не се харесват. Едно от обясненията им е, че музиката която повечето българи харесват, на тях не им харесва и за това почват да заклеймяват. А. Според мен те са комплексари. Чувстват се маловажни, а пък искат да са ужасно важни и за това се опитват да станат важни, харесвайки някакви неща, които харесват важните хора по света. А това, което е българско, ги кара да се отвръщават. Всъщност те се отвръщават от себе си. Това е истината. И поради тая причина тези хора виждат в мое лице един удобен човек да го наричат с отвратителни епитети. Аз съм много подходящ за това, защото го правя без да се срамувам. Напротив, гордея се с това. Както се гордея с Тълдосий Спасов или Сянка Рубкина, или с Балканска, или с Петко Стайнов, или с Панчо Владигеров, така се гордея са Бент, с Кокубент, Бент, Севгений Димитров, Сцветан Недялков, Сюрдан Йончев Гамзата, Силия Илиев, Свенелин Венков. Просто това са изключително добри професионалисти, които работят в този стил. Аз имам щастието да работя в Куку с едни изключително добри инструменталисти, а някои от тях и много добри композитори. На тази база се получава един прекрасен продукт и когато го опаковам чрез добра технология, става това, което виждаш. Но да продължиш чалгата в това, че излезе такова име, няма нищо лошо. Чалга на турски означава музика. В българската музика има много заимствания заради тия 500 години турско робство. Има много неща от българската фолклорна музика, които всъщност са турски. Тези, които коментират, нямат никаква представа от това, освен ако не са прочели учебника по фолклор на Стоян Джуджев, който е направил огромното усилие да се опита да обясни българската фолклорна музика. Тя е такава. Ние сме отрасли с нея. И няма нищо срамно, че тя изглежда по този начин. Все едно англичаните да се срамуват от джигата. Или американците от кантрито. Или австрийците да се срамуват от тиролската музика. Такава е фолклорната им музика. И е прекрасно, че е такава. Всичко тръгна от телевизионната рубрика, която се казваше «Рома ТВ. Циганите в България свирят балканска музика. Циганите в Русия свирят романси. А циганите в Испания свирят латино. Ние правим различни песни с куку но голяма част от песните ни са такива, защото са част от самите нас. Кой музикант не иска да прави нещо оригинално, а иска да прави нещо, което правят другите хора? Между другото, никой не е посмял да ми излезе от среща да говори с мен. За музика по простата причина, че аз съм професионалист. А той е просто някой, на който му харесва или не му харесва, и говори глупости. Огромната част от хората коментират всичко, без да разбират, включително и политическия живот, и за това говорят глупости. Защото човек, когато няма професионална подготовка, е логично да говори глупости. А ти рай. Как неволите съпътстват живота на музиканта? но в крайна сметка доброто побеждава. В края на 90-те за екипа на шоуто настъпват трудни времена. На власт е Иван Костов и свободата на словото не се нрави на правителството. Политическата сатира е преследвана брутално, хашовете си изгонени от националната телевизия имитарстват по мазета и кабаларки. Но точно в този период Куку Бенд създава най-запомнящите се хитове «Нека ме боли», «Студиоха», «А ти рай». Венелим Венков, на турнето 97-ма година, в автобуса в Добрич, бачо Илия и гамзата запяха някаква циганска мелодия, Але и всички я е прихванаха, всички пеят, много им хареса. И славчо вика, пичове, дайте да го направим това на парче, ще стане супер. И не знам кой кога е измислил куплетите, но си спомням как няколко дни по-късно на сцената в Слънчев бряг вече репетираме парчето «Нека ме боли». В началото парчетата не се правеха чак толкова колективно, колкото в последствие. Остриятата бяха Евгени, Годжи и Герасим. И Слави. Те се събираха в репетиционната и, общо взето, там ги правеха. Най хубаво беше с Каналето на живо. Отиваме една седмица в Боровец. И там, в ресторанта на закуска, Любен Дилов и Славчо измислиха припева на на, -на, -на, -на -за комбайна». После, като станахме хъшове, взехме една репетиционна в младост. И всъщност тогава почнахме да правим музика заедно. Абсолютно всички. И беше много интересен процес, защото, както ни познаваш, сме леко хумористи с всичките му псовни, обращени от сорта Късукръг, Педера, Струсънски, Виканици, Караници. Но в крайна сметка, тъй като сме много специфични характери в групата, всички песни от тогава до ден днешен, които се слушат, са ставали в резултат от сблъсъка на характерите и всеки се мъчил да прокара своята линия в някаква песен. От тая цялата каша всъщност се получават песни като «Ад и рай». «Ад и рай» беше писана за Сашка Васева. Не знам, Славчо, какво. Е харесал в тая песен, бяха слушал в албума на Сашка Васева. Той е един тючек, ама мазен, мазен тючек. Тогава правехме хъшове във Варна, спортната зала, и една седмица бяхме на хотел в шведския. В една хотелска стая си бяхме наредили едно сетче с инструменти и там си репетирахме. Иславчо идва, ей, пичове, дайте да направим тая, дето беше засашкава сева, дран, дран дран ни се получи, а ти рай. Изпяхме я в това предаване от Варна. Там и направихме севтето. Тогава по много по-различен начин се случваха песните. Сега е адски лесно, пускаш го в интернет и веднага разбираш дали някой въобще ще го хареса. Плюс това много се профилираха сега нещата, правят се песни за дискотеки, песни за Евровизия, песни за не знам си кого. Нашите, общо взето, не се вписват никъде. Нашите са си нашите. И до ден днешен е така, слава богу. А тогава беше много странно, щото ние просто пускахме една песен в предаването «Хъшове и като отидем в следващия град» и като засвирим тая песен вече всички я пеят. Ние така разбирахме, че тая песен е станала популярна. Хората записваха от телевизора и правеха касетки. Като издадохме албума «Едно ферари с цвят червен», променихме припева в текста на парчето. «Едно ферари с цвят червен, един милион с цвят зелен» Това нещо го нямаше в оригинала. Това парче го бяхме изпели веднъж в Е-каналето, а тогава продавахме една касета, Каналето да Бест. Първата песен беше Пролет пукна, която не беше от никой албум, тя беше оригинално записана. Пролет пукна севтето на Данчу Йончев Гъмзата при нас, тогава го взехме. Останалите бяха някакви песни на Каналето, които сме издавали. И на тая касетка бяха записали Ферари от телевизора върху Пролет пукна. Слагаха хартия на лепенка върху касетките Едно ферари с цвят червен, Слави Трифонов. И така продаваха пиратски касетки. Ей всъщност, ние променихме текста на Ферари след солото да има Един милион с цвят зелен, за да го отличава от пиратските. Да се знае кое е оригиналното. Евгений Димитров Албумът «Хъшове» е също един епохален албум. Имахме вече общата концепция с «Боят на стана», «Вятъречи», «Балкан стеней» и «Къде си», «Вярна ти любов народна». Имахме вече двата хита «Комбайнерска» и «Тайсън» и като си говорихме с «Слави какво да». Правим от тук нататък, той каза, Питай актьорите кой каквото иска да пее, както си го чувства, каквото иска да прави, не това да направи. Бате е дойде. Ние имахме вече много голям успех с «Ала нямаш мен» и каза, искам една песен, която да е пак в такъв стил, пак да има китари, пак да е такова бързо по пърче. И така се появи, не съм избягал. Много хубаво пърче. Марта Вачкова беше родила тогава, за нея направихме пърчето «Приспивна». Тя каза, пее ми се самба, нещо латино. Тончо искаше рок. И направихме за него едно парче, което се казва Революция в главата. Много шантаво, седни китари, барабани, доста на топорчено. Зуека ми се обажда и ми казва, най-лесно ми се струва да пее джаз. А да вземеш да направиш едно парче, което да е джазово, защото това ще ми е хем лесно, хем готино. А той не може да пее изобщо. И така му направихме една песен с джазов аранжимент, казва се. Криминале. Дадох му демо и му викам. Зузо, направили сме така музиката, че каквото и да изпееш, ще минава за някаква готина импровизация. А той седна и чинно си научи цялата музика, всичко, което там му бях показал, дойде студиото и го изпя едно към едно. Много такива неща сме правили, безкрайно много сме импровизирали и експериментирали във всякакви отношения. Не сме се ограничавали никога в нищо. След като мина Рома ТВ и видяхме колко много хляб има в българския и балканския фулклор, много внимателно и дълго време мислихме какво да направим. Като класически музиканти много ни се правеше нещо като сюита, по-навързано, да има интро, да има финал. Много пъти тогава си давахме примери с албумите на Pink Floyd, с други такива албуми, в които всичко вървеше логично, имаше връзка, с всяка песен вкарваш нова картина или нов елемент в общото. И тогава всъщност решихме да направим една такава суита. Нея нарекохме суита, защото то не е суита в класическия вид. Това са седем песни, които навързахме една с друга със страхотните текстове на Ивайло. И както се бяхме отприщили в предния албум да работим върху циганските песни, така тук вече обърнахме много сериозно внимание на балканските ритми, на балканските хармонии, на балканските инструменти. Събрахме духов оркестър. Мисля, че Илия организира част от стършините, които свиреха в духовия. Оркестър в ансамбъла на строителни войски. Ози духов оркестър е червената нишка, която минава през цялото нещо и свири от първото до седмото парче. И как да кажа? Проследяваме живота тук на Балканите, те присъстват неизменно във всички аранжименти. Всъщност тогава за първи път видяхме, че нещо по-сериозно, Посмислено също може да има комерциален успех. Затова този албум беше толкова важен. Може би единствената песен, която мога да нарека хит в този албум, беше «Ала, нямаш мен». Тя беше от страна б, понеже още издавахме касети тогава. На страната на касетата беше въпросната суита, в която търсихме да има общо звучене, обща концепция, а на страната сложихме всички други парчета, които бяхме направили. «Жълта книжка» е първият албум, който излезе на диск. Доста хора са ме питали, може ли да си кукят на диск първите ни албуми. Не може, защото тогава не ги издавахме на дискове. Дисковете се появиха по-късно от 1995-1996 година нататък. Онова, което се случи с излизането на «Жълта книжка като общо настроение и концепция», беше определящо за стила на Кукубент, защото видимо от балканската музика, от фолклора във всичките му разновидности и песните, и гайдите, и различните музикални инструменти, съчетани с приемите на рок музиката и на класическата музика, се получава тази сме. Нещо, което никой не правеше. Никой дори не си помисляше да върви в тази насока, а на нас ни даде изключителен заряд. След този албум направихме двете, може би, най-успешни турнета с. Каналето 1996-1997 година. Особено 1997 година, когато вече правехме концерти по стадиони, и всъщност там стана ясно, че нещата са много сериозни. Едно Ферари пък се появи по много странен начин. Бяхме на турне 1996 година и когато имахме възможност през деня, си правехме репетиции даже по стадионите, свирехме си някакви неща. Отиваме в шведския хотел Ваварна да правим каналето. Ние с Годжи спяхме в една стая и се събрахме всички там да свирим нещо, да правим музика. Докарахме един от синтезаторите. Тогава се появи първата идея за едно Ферари. Малко по-късно го изрепетирахме с цялата група и направихме едно демо с на нанана, което дадохме на Ивайло и той започна да пише текста. Първият вариант на текста беше за едно. Порше с цвят червен и когато. Ивайло ни го даде и го прочетохме, Слави каза: Абе, как, Порше. червената кола една и тя е Ферари. Ивайло, ами добре ферари, ферари. Какъва пък толкова и така стана едно ферари с цвят червен. Единственото, което строи от тази песен, е 100% забавление. Направихме и албум заради тази песен. Ние го издадохме. Пиратите го гепиха и почнаха да го продават по пазарите. Заради това албумът е от 6 парчета само, нямаше време да правим повече. Едно ферари с цвят червен, нека ме боли, тъжни зелени очи, аз съм степ, ти си с мен, което е на Сашо Роман, болен ми лежи, миле Поп и кога зашумат шумите. Венелим Венков, няколко пъти се ни хаквали пиратите през уния години, защото тогава така се случваха нещата. Подобна съдба имаше и песента «Единствени». Записахме я при «Мармаладите». Денис Ризов тогава развиваше бизнес с мармалади. Вкарваше и изнасяше мармалад от Америка в България. И там, където съм студията в момента, тогава бяха складове за мармалади. Ляхът си бяха направили една малка репетиционна. Да си репетират на стари години, да щупят някой пръст. И ние тая репетиционна я префасонирахме на звукозаписно студио с техниката, с която ходим по концерти, и там смесвахме песните. Там са записани «Новите варвари», «Вакс папили», «Прайма патриот». Записахме единствени при «Мармаладите и слави дадена совка диск» с песента да си слуша в колата. И няколко дни по покъсно свирихме някаква халтура в Националния исторически музей в Бояна. И както сме на халтурата, по едно време някой дойде и каза, гледай, вика, какво има в интернет, единствени. Той е диск на совка някой и го тафнал от колата и веднага го качил в интернет. Така, единствени изтечи и стана абсолютен хит, за една нощ си я припознаха хората. През 98-ма година издадохме три албума. Франция, Здравей, Излезе януари, Април май месец пуснахме, Девети трагичен, Айсента пуснахме. Вавилон. Евгений Димитров, първият албум, който мога да определя като класическия Кукубент, ако може да използваме този израз, е девет и трагичен, в който се появиха Атираи и Студиоха. Когато правехме предаването Хъшове, ситуацията беше много идиотска. Тогава почнаха да ни гонят отвсякъде, да ни забраняват, да не ни пускат. То за това този екип оцеля толкова години и мина през какво ли не тогава беше, както се казва Оня Роман, как се каляваше стоманата. Аз се занимавах с това всяка седмица да ти разжирам 120 видеокасети, които трябваше да се разпращат по всички кабелни телевизии из цяла България. Беше си като някакво партизанско движение, имаше един особен дух на борбеност, на съпротива, на усещането, че ние сме правите и ще докажем, че ние сме правите. Това нещо се отразяваше и в музиката. Нямаше как да не е така. Затова един от най-силните и емблематични албуми е «Девет и трагичен». Тогава наистина се постарахме много, купихме за първи път хубави барабани, хубави инструменти и отделихме много внимание на това, как ще изглежда нашата музика. Сега, разбира се, вътре има и песни, изпети от някои от актьорите, които не мога да кажа, че са най-голямото достижение на... Кукубент, но някак си в този албума има допирателната междузабавлението, да правим хахохихи, да експериментираме с балканския фолклор, с народната музика и професионалното отношение към цялото това като продукт. Вече имаше значение точно с кое барабанче ще свирим всеки един тон. С кой синтезатор ще го направим? По какъв начин? Никога преди това не сме имали време да го правим по... Този начин... Всъщност можем да кажем, че звукът на Куку Бент, какъвто е и до ден днешен, се формира в девети трагичен. Франция, здравей албум, който сме направили буквално за 15 минути, сега ще вземем едни парчета, ще ги запишем и със скоростта, с която сега ти го казвам това, точно със същата скорост го записахме той албум. Много репетирахме и пътувахме с хъшове. Имахме вече регулярни репетиции с групата и това започна да ни се отразява доста добре. Пътувайки с България, всеки ден репетирахме. Всеки ден правехме музика. Тогава започнахме и рубриката Часът на бенда, в което всяка седмица канехме различен гост, който не само идваше да изпее някаква песен, а винаги правехме неочаквана версия на тази песен. С изключителни спомени съм от гостуванията на Орлин Горанов, на велика засян Лека му пръст, който изпя, няма не искам във валс в три четвърти, всякакви такива идиочти ни сме правили. С тези, които ни уидисваха на къла, ставаше много забавно и адски готино. Далеч не всички са такива. Някои от най-запомнящите си изпълнения събрахме и издадохме в един диск, който се казва «Часът на бенда». и Ибрахимова прекрасни спомени също и с един мой приятел от консерваторията, Ерол Рекипов, който вече много дълги години е преподавател в Майами. Той и един негов колега, Джейсън Кардер, дойдоха и заедно свирихме някаква странна смесица между джаз и балкански ритми. Въобще много, много се забавлявахме. Когато започнахме да работим всеки ден, всеки ден да репетираме, всеки ден да свирим по телевизията, това нямаше как да не се отрази на сериозния подем в «Ей, и той се усети. Защото наистина имахме всичкото време на света да правим каквото си искаме, да го опитваме, да го записваме веднага. Правим запис, на следващия ден го слушаме и решаваме, това ни харесва, това не ни харесва. Така направихме много интересни и различни неща. Тогава не сме мислили «Дайте, сега ще правим този албум». Много по-късно дойдоха тези големи проекти. Сега, като правим албум, знаем, кои песни влизат вътре и по какъв начин ще изглеждат. Тогава просто правехме песни, песни, песни. Беше важно това нещо да продължава. Трябваше да оцелем. И за това толкова силни песни се появиха и затова толкова години наред, хората продължават да. Ги слушат щото наистина там сме си извадили сърцата и душите. Венелим Венков Аз изпомням песента, завинаги на Борис, направиха демото в офиса на Евгени, там беше коми и слави вика на Годжи и Борис, а напишете по един текст. Те седнаха двамата на масата и едновременно написаха два текста и от двата текста сглубиха един. Чичо Гошо вика А, моят куплет не става, твоят припев става, твоят куплет не става, тука тъва. Тукът тъва, готово и текстът на Завинаги стана за 15 минути. На място на масата в офиса на Евгени. Веднага от два текста айде такцък. Евгений Димитров, тук съхраняваме цялата музика и имаме уникални записи, такива, които не са видели бял свят, просто сме решили, че нещо не става. Примерно песента Жива рана, която в първия и варианта записахме със звезди от. Ахът. Във всяка една творческа работа не знаеш дали ще стане или не. Опитваш от тук, от там е да го изпее този, пък онзи, пък не става. Пробваш друго. Разбира се, когато почна шоуто ната година и когато започнахме всеки ден да репетираме, тогава вече стана съвсем друга работа. Тогава вече имахме възможност няколко дни последователно да репетираме едно и също нещо. Така се появи нашата интерпретация на токата и фуга на бах. Тогава се появи и нашият вариант на болеро на равел. Правили сме ги с безкрайно много опитвания, вмъквания, и то на някой да седне и сам да мисли, ами цялата група, дайте сега да вкараме един дял тук, който гъмзата и Илия ще свирят. Чуем го. Спорим. Едните казват много хубаво, другите казват не, не, не става. Предното беше по-добро. Пак почваме от начало. Много пъти, като са ме питали какво всъщност е кукубент, аз съм си го представил като един пъзъл, в който всеки един от групата си има неговото си парченце с определена форма и цвят. И разбъркани, тези цветове и форми нямат никакво значение, но като се подредят, всъщност правят една много красива картина. Всеки човек в тази група е важен. Това, което сме правили като музика, е общо за кукубент. То не може да бъде нито на Слави, нито на мен, нито на Венко, нито на Десислава, нито на който и да било. Това е събирателната точка между всички нас. Там всеки оставил своя отпечатък, всеки сложил своето си парченце и е казал «Ето, аз съм тук». И за това тази музика. Изглежда така и има такова значение. Венелин Венков, от всичките албуми най-скъп ми е ВАКС ПАПИЛИ. Това е моя лична, много тежка история. Там, Гени за първи път решихме да правим по високотехнологични хватки, вече имахме компютри с програми, които позволяваха много неща. И записахме убийствен материал. Много прецизно записан, всичко беше страхотно. И ще почваме да го смесваме. При мърмаладите. Събрали сме се там Тони Хадът, Харизанов, Аз, Евгени. И обсъждаме песните, на коя песен какъв звук да направим. Това се случва в неделя. И докато си седим и обмисляме, пристигна Славчо, който вика, Евгени, Ела за малко. Евгени излезе и се върна след пет минути блед като платно. И вика, Пичове, имам две новини. Една добра и една лоша. С коя да почна? Викаме, давай с добрата. И Евгений вика, добрата е, че слави се е разбрал с Емтел и албумът ще го издадат в огромен тираж с симкарта. Викаме, супер, жестоко. А Евгений вика, лошата новина е, че в четвъртък трябва да предадеме мастерите, за да печатат дискове. Това е албум, който ние те първа сме се събрали да обсъждаме какво да правим с него като смесване. И Евгений вика, а освен това трябва да направим и една песен, която да е за Емтъл, e да е свързана с рекламната им стратегия. И какво правим? Как да стане албумът до четвъртък и да предадем емастерите да се печатат в Чехия? Пърчето за Емтъл e го дадохме на един пич да го направи. Ние дори не го бяхме слушали. Само Годжи и Слави го бяха чували, защото те изпяха това пърче и просто го вкарахме в албума. Направихме график, разпределение. Имаме четири матун режисьори, двама бачкът, другите двама през това време спят. Евгений е музикален продуцент на албума, значи той трябва да има свежи моменти, в които да чува това, което сме направили, и да казва, супере, източваме го и продължаваме нататък. Защото тогава не беше като сега с компютър да се смесва, отваря си проекта, коригираш, запаметяваш го, затваряш го. Утре пак. Докато там беше аналогов запис. Има един голям пулт, на който са включени всички канали, там, каквото сме свирили, правят се корекции за парчето, баланс, нива. Ако има автоматизации, ние стоим на пулта и всеки знае, кое да намали, в кой момент от парчето. Всичко се правеше на ръка. Когато сме готови, идва музикалният. Продуцент чува какво сме направили. Казва, да, добре. Източваме два варианта, за всеки случай, ако има дефект в единия, в другия да няма. Правим евентуално сингбек там. Иначе, ако трябва да правиш всичко наново, почваш от нулата. Албумът е 12 парчета, представи си. А имаме само 4 дни. И шоу всеки ден. Трябваше да има някой, който знае в детайли песните, къде какво има. Кое трябва да се усили, кое да се намали? Кой да е тоя човек? Ами аз, защото съм присъствал на всичко. И Евгений вика, ти ще стоиш тук, ще поспиваш, когато можеш, докато нареждат пулта. И само слизах за предаване. Някой идваше да ме вземе, правехме предаването, свирим и се връщаме горе студиото. На сутринта рано Евгений идва студиото, чува парчето, добре е. Отива да върши някакви неща, а ние правим следващото. Последното нещо, което записахме в този албум, беше гласът на Джоко Русич, Бог да го прости. Всичко вече беше записано, смесено, и само Джоко трябваше да каже този текст преди Йовано, Йованке, да го залепим за парчето и е мастерите да пътуват за Чехия. Ние вече сме каталясали. Аз съм седнал на земята в студиото, Тони хада до мен. Джуко Русич дойде, нещо си говориха с Евгени и аз съм задрямал. И в един момент, както съм задрямал, в просъница чувам някакъв глас, не знам какво говори, не знам е. И нали знаеш, като изпаднеш в такова състояние, не можеш да си контролираш нищо в организма. И аз, като го чух този глас, и почнах да рева. Изби ме на рев. Явно нервите не са ми издържали. Тони хадът ме хвана за ръка и ме вкара в кенефа. Затвори вратата на кенефа, а аз си ридея. Не мога да се контролирам. Хадът ме гушна и вика, шър, тихо, тихо, че записват. Аз си рева. Така направихме той албум. В неделя почнахме да смесваме, аз се прибрах вкъщи в петък, легнах и спах до неделя. Просто не можах да се събудя два дни. Това е моето бойно кръщане в дълбокото на Куку Бент. След този албум аз се хвърлих много сериозно студийната работа и вече сам, общо взето, мога да се оправя с всичко, което записваме. И съм изключително щастлив, защото освен, че съм част от групата, съм и фен. Кукубент е жив организъм от 15 човека, които, докато свирим, мислим заедно за всичко. Ние наистина можем да и свирим неща, без да сме се разбирали, просто защото знаем какво трябва да направим. Нещото. Което много ми липсва, че слави вече не идва на репетиции и нямаме такова общо творчество това, за което го дърля в гриморната постоянно. Щото тия песни, които сега ги пускаме за мен лично, са солови песни на слави. То прилича на кукубен, свирено е от кукубент. E ние знаем какво трябва да правим след толкова много години и сме си дали там каквото имаме да дадем като музиканти, но то не е измислено от куку бенд по начина, по който сме го правили преди. Всичките спорове, всички препирни, викове, а, у, педеръст. Един да предложи нещо, друг да допълни, да извирим един вариант, втори, трети и накрая да изберем най-доброто. Сега вече не е така. Сега на и му идва идеята, горе в Евгени правят музиката, а ние буквално влизаме в студиото и свирваме, каквото трябва да изсвирим, но не е минал процесът на караници помежду ни, в който всеки да се наръчка. На мен точно това ми липсва. И заради това може би си водим тези весели диалози със Лавчо, щото аз някак си все се опитвам да го кажа той нещо, ама той не ме чува. Това, което сме си изградили като стил, е уникално от народен музикант. Какъвто е професор Илия Илиев, класически кларинетист, през гъмзата, пацецо, па аз, който съм някакъв тежък хиви метал и всичкото това нещо работи заедно, в един стил. На всичкото отгоре съществуваме в страна, в която няма музикален пазар. А ние пълним стадиони. То не е свързано, разбира се, само с песните. Щото освен да правим някакви песни да се радваме, имаме и позиция, и отношение по време на предаването. Много са нещата, ако беше само групата и музиката, най-вероятно нямаше да ни има отдавна. Имам една много смешна история. Идват ни на гости Емецо Форте от Финландия. Те свирят джаз-рок, големи пичове. Барабанистът им пита нещо на английски, свързано с барабаните, и аз по пътя на логиката решавам, че той ме пита дали може да свири на барабаните. И му викам «Yes» при което пичат замръзна. А Рейди и Борис се напикаха от смях. Веднага му обясниха нещо и той. О, е, е. Нещо се прегърнаха и отида да си свири. И аз викам, каво стана, бе? И те, той те пита, имаш ли нещо против да свиря на барабаните ти. Аз съм казал, yes, да, против съм. Ник Мейсън, барабанистът на Pink Floyd, дойде шоуто, не беше свирил на барабани сигурно 20. Години. И решихме да изсвирим с него, търнин го е. Той вика, аз съм е забравил, ама, дайте, ще изсвирим. И аз стоях при рейди, понеже Ник Мейсън наистина не си спомняше парчето и аз го навигирах през цялата песен, за да може да свири. Тръгна си и след един месец получихме един голям плик, на който пишеше адреса на шоуто, моето име там. А вътре беше пратил един диапозитив с снимка от концерт на «Пинг Флойд» и отзад ми беше написал некви страхотни думи и ми беше изпратил две негови палки, лично подписани за мен от него. Изключителен жест Роб Хълфорд дойде на гости в шоуто с неговата група и слави му каза – «Нашият барабанист е голям твой фен». А Хълфорд каза – «Супер, много се радвам, като свърши шоуто, ще му подаря каската си». И си тръгна човекът, а ние, докато свършим шоуто, той вече си беше заминал. Живи и здрави, то по телевизията може всякакви неща да се казват. След няколко години той пак се събра с Джудас Приист и вече с групата бяха на гости тук. Първото нещо, което направи той човек, като дойдоха на репетиция, е да пита къде е барабанистът. Викнаме, извади една от личните си фланелки от турнето им с Джудас, което в момента вървеше, и каза, аз преди две години ти обещах, че ще ти подаря каскета си, обаче свършихме шоуто и аз забравих, но сега искам да ти подаря тая моя тениска, защото съм голям тапак и съм забравил преди две години да си спазя обещанието. Представиш ли си, Роб Хълфорд се сетил, че щял да ми подарява каскет. Когато бях ученик, за мен Роб Хълфорд беше бог. Джудас Приист и Айран Мейдън са двете групи, с които аз съм просвирил на барабани. Идоли. И той човек влиза в нашето студио и пита, къде е барабанистът? Аз, Вика, забравих преди две години да ти дам шапката. Бахти човека. Трябва да си наистина много свестен човек, за да се сетиш за нещо подобно. Георги Милчев Годжи има албуми, дето стават някакси на един дъх. Евгений направи част от куплета за «Нека ме боли». Нямаше какво да правим тогава, оплътнявахме свободното си време с най-различни глупости. Слави каза: Вземи една акустична китара, отиваме на Дюни на плаж. Аз, какво ще правим на Дюни на плаж? Ще правим куплет за песента. И аз, добре. И седнахме под един чадър с дрехите. Останалите хора се къпеха в морето, а ние дрънкахме и направихме Нека ме боли. Във всеки албум си имам любими песни. Но сякаш, Вавилон ми е най-близък. Между другото, напоследък, като ходим по участия, разбирам, че са останали някакви песни, на които ние въобще не сме им обръщали внимание, никога не сме ги пели. Да речем песента «Един приятел». Или «Ела, Ела». Тя не стана хит в началото. А сега е огромен хит. Когато е изпяхме, нямаше почти никаква реакция от страна на публиката. Мина и замина. А в последствие се оказа, че тая песен е изключително популярна. Не знам как става, нямам представа. Защо, но някои песни стават хитове след десетина години. Ето песента, толкова, аз съм забравил, че сме я писали. Отивам в една кръчма в Бълчик и чувам нещо много познато. И се оказва, че това е песента толкова. Идва едно момиче и ми казва, здравейте, искам да ви поздравя, тази песен е химнат ни Музикалното училище в Добрич. Преди имахме повече време. Сега не е така. Сега много трудно можем да се съберем аз, Слави и Евгений и да направим някаква песен. Просто Слави има доста ангажименти и вече отговорностите са му поразлични, както и на Евгени както и моите, в известен смисъл. Аз няколко пъти казвах на пичовете, момчета, най-хубавите неща сме направили, когато сме се събирали заедно. В момента времето е друго. Вървят неща, които нямам идея, как е възможно да съществуват на българския музикален пазар. Не доумявам как излизат някакви хора и пеят някакви унизителни неща, които се харесват. Обаче, както казва един приятел, доктор Челъков, в пустинята трева не вирее. Тя расте там, където може да поникне. Щом съществуват хора, които си позволяват да правят унизителни текстове, които децата в училище пеят, значи просто това заслужаваме. Аз слушам доста радио, защото много пътувам, и има песни, които са спотресаващи текстове. То е толкова ниско и елементарно, че чак ти става неудобно, че някой го е пуснал по радиото, че го слушаш. Обяснявам си липсата на всякакви критерии с липсата на добро образование в България. Докато имах фейсбук, щото вече нямам, си направих един експеримент. Пуснах едно стихотворение на Яворов. Голяма част от многото ми приятели ме поздравяваха, защото съм бил голям поет, и аз отговарях само с усмивка, а след това им написах, че това всъщност е въпцаров. Те почнаха да хвалят въпцаров. И само едно момиче от Варна написа отдолу, това е Пейо Яворов. Тоест, кружката си има опашка. Много трудно днес някой ще напише текст като този на Адаптация или на С Богом, моя любов. Просто новите неща, които се правят. Нямам нищо против Павел и Венци -Венц, Михайла Маринова, Дара, Тита. Но някак си всичко е еднодневка. Това нещо ще мине, ще замине, все едно никога не е било. В момента нещата са под всякаква критика, пее се за курви, пиене, дрога, меркантилност и мен това ме отвращава. И за това, като отидеш в пиано, бар и като. Изпееш, стари мой приятелю, чуй годините, целият бар, в който гледаш най-различни хора от всички възрасти, всичко става и почва да им се радва. Защо не се правят такива текстове в момента, не знам. В нашите текстове винаги е имало закачка, намигване, история, ако знаех само аз номера на Господ Бог, щях да му звънна. Тук включваме и теологията, и в известен смисъл и конфликта си сляма и така нататък, по-различно е. в Комбайнърска всъщност не се говори за комбайн, а за беше тя хубава жена. Обаче, комбайнерска и до ден днешен земеделските производители си я предпочитат. Текстът ли е поважен, или музиката? Двете неща вървят заедно. Може да имаш много силна музика, но ако изложиш слаб текст, няма да стане. Ще ти дам пример с песните на Михаил Белчев, които са изключителни като текст. Има една песен, която се нарича В полумрака на спомена. Гениален текст. Обаче музиката е малко особена. А има много силни песни като музика, пък се слаби текстове и няма как да стане, трябва двете неща да се оцелят. Ние имаме изключителен късмет, че сме се събрали такива хора. Когато почнах да работя с Куку Бент, обожавах тия хора, актьорите. Камен – изключителен актьор. Зуека имаше гениални образи. Тончо също много го харесвах с неговото чувство за хумор. Веднъж бяхме в летния театър на открито. Тончо пееше нещо пред нас. Лято. Ветрец. Значи той е човек така пръдна, така за Мириса, щяхме да умрем, Слави може да го потвърди. И тогава, както се казва, рухна една легенда. Или пък, лека му пръст Трифон Иванов. Бяхме в бара на хотел Велико Търново от Трифон Иванов, Слави, аз, част от Кукубент, Любодилов и банката. Синът на Любодилов. Трифон беше голям пич и цяла вечер искаше песента «Сиромах съм, сиромах съм». Слави пее, а Трифон Иванов дава пари на диджея, взима микрофона, казва само «Ебре, обеа» и го връща. На сутринта се събираме в фоето и Любодилов вика, с нощи за сина ми Иван умряха две легенди, слави Трифонов и Трифон Иванов. На наше участие идват от едно нула годишни деца, които ни знаят песните, до възрастни хора, които също ни знаят песните. Бях на едно участие в синеморец преди две години по покана на един мой приятел. Имаше много деца и много възрастни хора и по едно време си викам, няма да стане нищо тука. И беше адски. Странно, защото гледаш на дансинга деца да тичат, хора на наша възраст да танцуват и възрастни баби, които правят някакви движения, дето са си от тяхно време. Беше адски Шантаво. Хемти е смешно, хемти е мило. Защо е така? Нямам обяснение. Светан Недялков, това, което най-много ме крепи в тая група е, че наистина има екипност. Аз, понеже работя и с много други външни музиканти, несвързани с Коку Бенд, мога да кажа, че взаимоотношенията са много трудни, защото хората къде ще завиждат, къде просто характерите им са такива, всеки смята че винаги всички трябва да се съобразяват с него, егото е на първо място. Докато в този екип това нещо го няма. За моя голяма радост. Първо, има достатъчно добра дисциплина, така че нито аз да си губя времето, нито да губя времето на другите, а това е много важно. Толкова години вече това не се е променило. Има ред и се знае кой докъде може. Това за мен е много важно, защото, представи си, ако толкова много хора започнат да проявяват характер, какво ще се случи? Ами ние още на третата седмица ще се избием, както се случва обикновено в българските общности. Веднага се започва «Той е така», «Оня е унака», «Що на мене ми дадоха такова», пък на него му дадоха друго, пък той е колко пари взел, пък оня е колко пари взел. Тук това нещо го няма. И мисля, че ако беше така и в останалата част от нашата държава, досега да сме се управили поне малко. Ние си имаме некви странни взаимоотношения. Първо, бай Иван, когато и да види от нас, винаги му благодари. Искам да ти благодаря за цялостния принос, а втората му реплика е и да те приветствам с добре дошъл. Аз пък закача милийката. Господин професоре, как си, моето момче? Добре ли се чувстваш днес? А той казва, добре съм бе, моето момче. Йотов пък винаги поздравява с готин, муци или секси. Как си, секси, и ние за това му викаме секси. Или Славчо, като ми каже, цветане, искам сега на тъва парче да излезеш с китарата отпред и да ги убиеш, да ги отръпеш, разбираш ли. И аз, както си седя сериозен, се обръщам към Илия Илиев. Професоре, чули го тъва? И той почва, е, така е, вие сте добре, ние на втора линия не сме така. И се заливаме от смях. Георги Красимиров-Герасим, групата израсна до много високо професионално ниво и могат да бъдат съпътстваща банда на абсолютно всеки. Световен изпълнител Може да е Джо Кокър. бог да го прости, че първо неговото име ми дойден устата, може да е Тициано Феро, може да е абсолютно всеки. Групата застава и дето се вика, наприма виста започва и свири точно, както трябва. И това го постигнаха много отдавна. Още преди години те стигнаха нивото на сериозни студийни музиканти. Освен всичко друго, те могат да свирят в различни стилове, което много малко хора по света могат да правят. Обикновено музикантите се щамповат в някакви стилови ограничености. А в Куку Бенд е много широка палитрата на стиловете от поп-музика до фолклор. Могат да свирят прогресив, могат да свирят чужен, могат всичко. В момента по света рок музиката изживява някакво възраждане по простата причина, че не се появява нищо друго интересно. Всичко е адски досадно и форматирано. Всички тия музикални формати направиха така, че музиката се форматира до крайна степен. И стана безинтересна. Затова сега се обръщаме към миналото. Сега е много ефтино да станеш звезда. И като усилия, и като средства. Ако имаш късмет да влезеш в някакъв музикален формат, като нищо може да станеш звезда. Въпросът е после какво ще правиш. Щото с един албум никой не може да остане звезда дълго време. Трябва непрекъснато бачкане. Според мен това е отговорът защо Куку Бенд продължава да увеличава аудиторията си, защото непрекъснато бачкат и правят нови неща. В момента, в който спреш, чао. Непрекъснато трябва да си в играта. И тези концерти, които се случиха в последните две години, не са случайни, това е натрупване на капитал. Човешки, артистичен, емоционален. В България е много трудно да организираш каквото и да е на високо ниво. Хората не си вярват, никой не работи. Работи се, но малко мърлешката, на принципа АБ, то все някак ще си стане. Радосвет Кокодов Янчо, за мен в момента в България има две групи кокубент и Акага. И двете групи са съставени от професионални музиканти, които учат от деца. Всички са минали през музикално училище, след това академия. Това дава огромно отражение. Не можем да направим сравнението с Кин, която съставена изцяло от хора, които не са музиканти, но те са някакви изключения. В България си личи изключително много, кога един музикант е школован. Доста дълго време се. Случваше да събирам състави за записи на детски песнички в стария, Балкантон се правеха дискове. Ами хората, които аз съм викал, са от тия две групи. Цецо дойде един път да спаси положението, ние вече бяхме направили половината песни, той дойде и за един следобед ни догони в паузите. Докато ние почиваме, той записваше нещата, които не беше успял китариста да запише, и след това в едно и също темпо завършихме записа. Който и от «Куку да викна, знам, че ще свърши работа. И то във всякакъв жанр. чу може да свири класическа музика, може да свири прекрасно и народна. Евгений Отов може да свири джаз, но може да седне да свири и солото на Равел от «Болеро». Със сигурност ще седне и ще го изсвири прекрасно на саксофона. Това са много странно развити музиканти, благодарение на школовката си от ранна детска възраст. Това има огромно значение и си личи. Красимир Желясков Много тежка е работата на кукубент Всяка вечер Това е къртовска работа. Само който не го е правил, не може да си представи какъв сериозен труд е това. Хората смятат, че за тези десетина души всяка вечер е една страхотна пачанга. А то не знам как ни им изпадат зъбите от бачкане, от аранжименти, от изпипване на сулата. Всяка вечер. Лесно е, като гледаш от малки екран, да кажеш «А, днеска Слави беше кофти». Добре бе, не ти е харесало. Никой не ти е вързал телевизора или ръцете, сменяй канала, като не ти харесва. Ей, тая е липса на разбиране, че всеки си върши работата. Няма полека и потежка работа. Тя може да бъде полека физически или потежка физически, но работата е работа. А психическото натоварване, като излезеш след предаване? Повечето хора не могат да го разберат това. Така, че ние като общество имаме много, много да се учим на взаимно уважение, да знаем, че този отсреща също върши непомаловажна работа от нас. И ако всеки си върши работата, няма да сме на това да реже. То това е основният проблем, ние или завиждаме на този срещу нас, или казваме, айде бе, той нищо не бачка. Това е ужасният абсурд. Аз виждам, че всички в бенда свирят на хъсано, на живот и смърт. И на концертите също има тази позиция, защото това е единственият смисъл. Ако някой написал тая музика, ако има някаква идея... Ти ще стоиш за тази идея. Щом си в тази група, щом си в това. Предаване значи защитаваш нещата, които прави целият този екип. Няма как. Слави Трифонов, когато видях, че нещата, които правим, имат такъв огромен отзвук, реших да инвестирам в инструменти. Сега се сещам за оня прочут лав на Тодор Живков. Ти какво ще решиш, като нямаш парибе? Какви инструменти ще купуваш, като нямаш пари бе? Но в момента, в който стана ясно, че нещата, които правим, са подчинени на правилата на бизнеса, аз реших, че инструментите са инвестиция. Те са изключително потребни за такива музиканти, защото създават много възможности. Coco Band има уникална колекция от инструменти. Огромна част от инструментите са правени специално за тях. Йордан Йончев има поне десетина тромпета, като повечето от тях са произведени за него. Илия Илиев има няколко кларинета, които са произведени специално за него. Венелим Венков има поне 5 комплекта барабани от DW, които са най-добрите производители на барабани света, американска компания, конкретно насочена към барабанисти, които свирят рок-н-дрол. Цветан Недялков има над 60 китари като 80% от тях са правени специално за него Фендер Гипса. Има и една много интересна марка Замайтас, на английска фамилия, която ги разпространява и в Америка. Евгений има Хамонд орган, който е тестван от Джон Лорд, пианиста на Deep Purple. Този орган го намерихме в Бирмингам. Той е произведен през 60-те години на миналия век. Годжи има много бас китари, които са произвеждани специално за него, поне 15. Имаше един Пепи, лека му пръст. Пепи беше истински майстор, който правеше ювелирни китари за цецо и бас-китари за Годжи в България. Пепи просто много ни обичаше. Публиката може да не знае каква точно марка са инструментите, но усеща разликата. Това е все едно да се возиш с затворени очи в хубава кола или в лоша кола. Няма да знаеш каква марка е колата, ама ще усетиш по в каква се возиш. Същото е и в музиката. Няма как да знаеш един инструмент каква марка е, но просто ще ти хареса повече. Няма да ти хареса някакво кемане, някаква цигулчица. Ще ти хареса звукът на гуарниери, защото просто е изумителен инструмент. Разбира се, има и цигулки, кремона, които струват 100 лева. Ама ще звучи като Кремона. Няма да звучи като Гуарниери. Просто, както казват музикантите от Екокубент, e цената говори с човешки глас. Слушателят уж не разбирал. Той иска да слуша хубави неща. С тия инструменти аз правя огромен жест на уважение към слушателите. Щото те се наслаждават на хубав звук. В крайна сметка, като завъртиш колелото, всичко стига до слушателя, уважаемия наш потребител, скъпата уважаема публика. Тя заслужава да слуша такива инструменти. А не кеманета. Той един циганин свири на кемане, но това не го прави лош музикант. Звукът е кофти. Вярно, добрият инструмент не може сам да свири, ама те, музикантите на Куку Бенд са гениални. Не можеш да излъжеш зрителя. На времето имаше дни мили ванили. Хванаха ги, че пеят на плейбек на концерти и ги разкръстиха. Изключиха ги, изолираха ги. Не може да правиш така, това е на уважение към публиката. Да, може да се направи на компютър да пееш. Сигурно в България е възможно да излиза някаква фулкпевица певица и само да се отваря устата. Но това е на уважение към публиката. Защото в крайна сметка е измама. Тя е добре направена, но измама. Който иска, нека да се занимава с измами, ние не се занимаваме с такива неща. То е валидно не само за музиката, но и за чес. Кой вярва, че Гинка е истинският купувач на чес? Същото е и с музиката. Кой ще повярва? Че ти свириш и пееш нещо, ако ти всъщност не можеш да го направиш. Рано или късно ще стане ясно и тогава ще си като мили ванили или като гинка. Технологиите не могат да подменят качествата и таланта. Могат само да подпомагат, да правят нещата малко по-лесни технологично, но не могат да ти дадат талант. Никой не може да ти помогне да звучиш по-добре, ако нямаш талант. Това е все едно комютрите, които имате тука, да ви накарат да пишете по-добре. Ти, ако си добър, ще пишеш и с химикалка. Или напишеш на машина. Какво като пишеш на Apple, който струва майка си и баща си? Не инструментите хората са важни. Всичко друго са само средства. Това, че днес технологиите са по-добри, просто увеличава до някъде възможностите. Но това не може да те направи по-добър. Или си добър, или не си. Новите варвари. За трансферната политика на Куку и привличането на ключови играчи. Футболните фенове знаят, че успехът на големите отбори се дължи на мъдрата трансферна политика. Същото е и в музиката. Трябва да имаш информация за добрите играчи на пазара, усет за качествата им и умения да ги привлечеш. Куку е добър пример в това отношение. Към първоначалното ядро на групата постепенно се присъединяват Йордан и Йончев гъмзата. Лили Йончева, Калимвелов, Борис Салтарийски, Иван Стоянов, Кристиян Илиев, Рейди Бризуела. Всеки от тях оставя своя отпечатък върху музиката на групата. Йордан Йончев, Гамзата, аз попаднах в Ейкуко Бент благодарение на това, което правя и до ден днешен работата по кръчми и кафани. Шансът ми беше, че професора Илийката, като дългогодишен служител на Българското национално радио, Съвместяваше и двете дейности радиото и Кукубент. И му се наложи да пътува на турне с оркестъра на радиото в Испания. Това става пролетта на 97-ма година. Наближаваха баловете и Кукубент имаха много ангажименти, но без професора им липсваше човек, така да се каже, с пиперливо музикално излъчване и звучене. Той пък ползваше услугите на един друг наш колега, кларинетиста Митко Тишев да го замества от време на време в такива ситуации. От своя страна пък аз замествах него в една кръчма в студентски град. Сложно стана, но накрая се стигна до следната ситуация, единият иска да го замести друг, който пък иска аз да замествам. Него и накрая опреха до мене. Интересно не с кларинът, а е тромпет, пък те нямаха тромпетист в този момент. И така се случи, че попаднах в бенда уж по заместване, а Слави реши, че, така или иначе, няма тромпет и мога да остана. Помня първата песен, която записа с групата, Пролет пукна. Точно в този момент течеха записите в едно студио в НДК и Слави реши да ме пробва в този запис. Това беше своя города като изпит. И в един момент явно му е допаднало, обаче той обича да спича всеки. И каза, да, добре. Искаш ли да започнеш работа в Кокубент. И аз викам, разбира се, а той се обърна към Евгени. Евгени, дай му щимовете. Аз се шашнах, представих си едни такива дебели папки, като в сада. А всъщност нямаше нищо такова. Аз тогава заварих импровизираната репетиционна в 28-ми блок в студентски град. Оттам стартирахме. Романтично. Тогава имаше младежки ентусиазъм в най-хубавата му форма чист наивitat. С широко отворени очи, мечти за бъдещето. Какво по-хубаво от това? Творяхме винаги заедно и не беше много ясно кой на какво е автор, всички давахме заедно идеи. Тогава се родиха песните от нашия репертуар, които не само, че останаха, ами ще останат според мен за много години напред. Като Ати Рай студиоха «Нека ме боли». В онези години... Куко бент беше най-добре звучащият бент на живо. И това правеше впечатление навсякъде. И на хората, които разбираха, и подсъзнателно на тези, които не разбират. То се усеща това нещо. Звучеше впечатляващо, мащабно, грандиозно, модерно. Музиката, която правим да не определяме точно каква е, със сигурност е близка до балканската душевност. И то много близка. Тя е направена от професионалисти, имам предвид от хора с критерии и образование, което я прави точно такава, каквато е. Калим Велюв, 97-ма година бяхме направили една джаз-рукаджийска формация, джаз-брейкърс, в която Цецо Недялков беше китарист, Венко беше барабанист, а Живко Петров на пияното. Аз бях на перкусиите. И страшно много се забавлявахме. Това бяха силните клубни години София. Когато имаше сигурно около 20 клуба за жива, лайв музика, и ние почти всяка вечер гостувахме някъде. Беснеехме много. Спомням си едно участие в Мистер Пънч, на което дойде слави. Предполагам, че Венко го беше поканил. Или цецо. Дойде слави. И според мен се е изкефил на това, което е чул и видял на сцената, защото ние се бяхме посработили и си дивехме, много яко беше. Слави веднага ме покани още като си тръгваше, говорихме да дойда в бенда. Беше правилният момент и не го мислих въобще. Ами директно, с много голям кеф скочих в това нещо. Звенко тогава бяхме дупе и гащи. А това означаваше да можем да беснеем още повече, и то на голяма сцена с всичка сила. Щото все пак в джаз-музиката трябва да си малко по-обран, не можеш да се разпиштолиш зверски, да удреж силно. Докато аз, също като Венко, съм силов барабанист и перкусионист и обичам да се удря хард. Така, че просто ми казаха кога е следващият концерт, който беше в Хасково. И аз се качих на автобуса с перкусиите и заминахме. Отиваме в Хасково и свирим в една открита дискотека, много голяма. Забиваме. Беше супер яко. И аз след края на концерта виждам една много добра приятелка, с която бяхме имали някаква тинейджърска любов, когато бяхме на 16. Такава една невъзможна тинейджърска любов. Тя се беше преобразила в някаква суперготина мадама и беше дошла на концерта. И ме чакаше. Като свърши концертът, толкова готино и сладко се заприказвахме, въобще пламна някаква такава история, че моментално се чупих. Успях да си събера перкусиите, помолих Венко да ми ги натовари на автобуса. Качих се в нейната кола и отпърдашихме на някъде. Просто се чупих. И ги оставих. Абсолютно безотговорно. А те бяха натоварили автобуса. Евгений ми звъня, чакали ме половин един час някъде, целият автобус на някакъв изход на Хасково. Та още тогава ме подкараха с шигите и закачките. Светан Недялков, отиваме да свирим вълбена. Пътуваме много часове, изнервени вече от пътя. Жега беше, а Калин Велёв си взел ролерите. И вече тръгваме на репетиция, а той се обува ролерите и почва да си кара и Славчо вика, арбе, нема ли да репетираме? А Калин вика, Абе, арбе, какво ще ме караш да репетираме? Аз съм дошъл тука да си карам ролерите и си изнерви. И Славчо го гледа. А Калин си взе ролерите и почна да си кара. Не можеш да го вкараш ти на репетиция него. Свободолюбив е много. Калим Велюф, според мен, в момент съм убил слабост на слави по някаква причина. Хем искаше да си наложи дисциплината и да държи екипа, хем според мен вътрешно се е кефил на моя бунтарски. Авантюристичен дух. Имахме някакво съглашение с него, че няма да ме възпира и да ме ограничава да свиря с други банди формации, защото това е част от мен. Оговорката беше да правя максималното, за да съм с бенда. И аз наистина правех усилия да не отсъствам, но същевременно държах да имам някаква свобода на действие, с която категорично прекалявах. От днешна гледна точка наистина съм му лазил по нервите. Спомням си на едно предаване бях дошъл с дни много смешника сигащи. сестра ми ги беше направила такива дни, дизайнерски пенис, елегантни, сръб. Същевременно бях сложил някакво такова странно, кожено, полурокаджийско сабо. Което бях купил от Дания и което беше супер екстравагантно, плюс някаква вратовръзка. Абе, бях се облякал адски малумно. И бях се появил така за предаването. Естествено, слави моментално ми изкара отпред. Всички се смяха, хилихме се, правихме си много често шеги ги директно в ефир. И според мен, вследствие на тая история между нас съществуваше готина, професионална и приятелска връзка. Година и половина след това заминах, което беше много тегаво решение. Същност бях решил да го направя още преди да почна с кукубент. И нали знаеш, решил си нещо. Същевременно изниква друго движение, което много ти харесва. И ти вече не си толкова сигурен дали искаш да направиш това, което първо си решил. Но толкова дълго време целенасочено си работил за това решение. Обмислял си го няколко пъти в живота си съм взимал такива решения че накрая надделява разумът, а не сърцето. Този беше един от случаите, когато разумът трябваше да надделее. А имах това силно желание да науча много повече неща. Спомням си усещането, когато отидох на първите джаз фестивали в Монтрьо, когато посетих първите открити уроци по барабани, по перкусии със световни имена. Отвори се някаква вселена от музика пред мен. Все едно съм бил сляп до тогава. Аз бях единственият в България, или поне първият. Не искам да кажа, че съм бил супер-добър, но бях най-напред от всички в перкусиите. Просто защото тая материя тогава в България не беше още развита, те първа започваше. А когато попаднеш в тая нова, световна среда, усещаш, че всъщност си супер-беден, сляп, глух и някакво много-малко нищожество. Има толкова много неща да научиш и толкова искаш да ги. Попиеш. Така, че имаше сблъсък между това желание и между удоволствието, силата и кефа да си на турнета в голям екип, където имаш приятели и където се забавляваш в родината. Така, че беше трудно за мен. Слави по много начини опитваше да ме задържи да не замина, но тогава наистина исках да го направя. Обаче съм знаел, че като се върна в България, пак ще имам възможността да свиря с него. Винаги мога да му се обадя и да му кажа. Виж какво? Искам да съм част от бенда, искам да свирим заедно. Борис Салтарийски През 2004 есента, точно започна новият сезон и на първото предаване Слави обяви, че ще прави конкурс «Аз пея в Куку И аз на другия ден се обадих по телефона в офиса да попитам какво трябва да направя. Казах, добър ден, трябва да спечеля един конкурс, какво трябва да направя. Млад наглец Явих се на кастинга с абсолютната убеденост, че искам да работя. Другият вариант го бях изключил от съзнанието си, защото не исках да го мисля. Сега съм много по-науверен от тогава. Имах 6 години опит с група и това, предполагам, ми е давало предимства в много отношения спрямо останалите. Защото, работейки с другите пичове преди това, съм се научил на неща, които явно са ми помогнали да направя на слави необходимото впечатление че да каже «Той става за моята работа». Пичовете от «Е хазарт» разбраха, че се явявам на кастинг. Имахме тогава една репетиционна и взеха да ме виждат, че когато и да дойдат аз все съм си там и нещо си пея и си репетирам. И ме питаха «Абе, ти какво правиш?» А аз им казах «Така и така, ще ходя на конкурс за «Кукубент». Мисля си, сега ще стане тук живо чудо, Мръмрън, дюрулти. Обаче те съвсем така, пичовски, казаха: Иди там и да се представиш готино. Ти си супер. Ще те харесат. Аз всъщност вече имах контакт с Кокубент. Познавах Венко. Той идваше да свири с нашата група. Хазарт и на записи ни е помагал. Та предната година Венко ми звъни един следобед и ми вика: Можеш ли да дойдеш в битиви на репетиция? Аз направо си глътнах граматиката. Викам, добре, мога, ама не зная за какво става въпрос. Идвам тук и за първи път се срещам с Слави, той ме посреща на репетиция, аз Келеш, по гащи, дъвка. И Слави ми казва, в петък ще ни идва на гости Дейвид Ковърдел обаче не иска да пее. Венко каза, че... Много готино пееш песни на «Ойдснейк» и дай да пробваме нещо да забием. И направихме репетиция. Чоу-чоу, довиждане. И в деня преди шоуто с Дейвид ковърдел венко ми вика, Боби. Той тогава ми викаше, Боби, не боци. Слави каза, той е много малък, ще види Дейвид ковърдел и ще се спече. Дайте по-добре да заложим на сигурното да вземем звезди от Ахат. Така и стана. И добре, че стана така. Защото аз точно в деня, когато беше това предаване с Дейвид ковърдел, Бях жестоко болен, не можех да си кажа заглавието. На следващата година отивам аз на кастинг, а там стотици хора. Идва моят ред след часове чакане и аз влизам, и спях два куплета от. Не помня коя песен. И Слави ми вика, стоп! Качвай се в публиката. И аз си викам другите ги кара, дай, изпей още една песен, а дай сега още едно, дай второ, па трето, дай сега народна. Дай на български, а мен ме пресече на второто изречение и ми вика, сядай горе. Жестоко се спекох. Викам край. Нещо изпях не както трябва. И след това, като каза кои са 14 избрани да участват в този формат, разбрах, че явно не съм си изданил, но трябва да положа необходимото старание да се представя максимално добре. Бях много концентриран през тия месеци. Бях много внимателен с всяка стъпка, дори идвах на репетиция с научен наизуст текст. Представиш ли си какъв напън? Обаче в крайна сметка даде резултат, от души останахме. Между другото, много хора тогава ме питаха, как така се яви, като е ясно, че Слави ще взима певица? А аз им казвах, защо ще направи конкурс за певци и певици, ако ще взима само певица? Ясно е, че певица трябва. Но що ме направил да има и мъже, значи му се върти в главата да вземе двама. Просто бях сигурен, че такава ще е концепцията. Хем ще е нещо ново. В крайна сметка, Слави избра мен и Нели. И ни каза: Аз вас двамата вика, ви бях избрал още на първоначалния кастинг. А аз си викам, що не ни каза още тогава, а ми три месеца нерви, Зор. Даде ни много кратък срок да научим целия репертуар на Кокубент, който вече беше доста сериозен над 100 песни. Като почнах репетиции с групата, се чувствах сякаш съм нов орган, който тялото още се чуди дали да не отвърли. Но усещах приятелско отношение у никого от колегите, те ме гледат като някакъв новак, който се е насадил там и трябва да се доказва. Започнах да градя опит от нулата, защото се оказа, че обстановката и атмосферата са коренно различни от една до друга група. Първо взаимоотношенията между хората. Тук взаимоотношенията са повече професионални, отколкото приятелски. Приятелството идва с времето, и то пак е в някакви граници. Докато с предишната ми група повече като приятели сме се възприемали, отколкото като колеги. Това беше първото нещо, което ми направи впечатление, общо взето, всеки гледа да си върши работата. Аз без да. Съзнавам. Взимах отношения по въпроси, които изобщо не ме засягаха, типично по-новобрански. Намесвах се, където изобщо не ми е работа, защото не знаех, че си има хора за всичко. Спомням си, че още на конкурса Славини шашкаше. Знаете ли да си Слава Добрева за колко време учеше песен, като се наложи? За два часа. И аз много се впечатлявах. А сега има моменти, в които трябва да научим песен за 10 минути. Не за два часа. Примерно, като правим нещо лично, за два часа правим пет песни. Един път много бързо трябваше да науча песен на Юра е хип. Трябваше да гостуват и в последния момент казали, че няма да пеят. И славим ми и вика, трябва на предаването да пееш диколя си песен на Юра е хип. И аз хванах да я уча. Но нали се сещаш? че като току-що си е научил, в момента, в който почне предаването, като чуеш другите мелодии, и вече си е забравил. Ако ще да е много известна, като не я знаеш добре. Почна предаването, влязоха Юрия Хип и Слави ми извиква. Тук сега ще ви представя един човек, който е много повлиян от вашата музика, цял живот ви е слушал. Леле, майчице Много хубаво стана песента. Обаче през цялото време, като го гледах после по телевизията, съм с един ополен поглед, съсредоточен в текста, а трябваше да изглеждам като жесток фен на Юрея Хип. Пък аз не съм ги слушал, никога не съм бил фен на тая група. Любимият ми албум на Куку Бенд, Вавилон. много го слушах отпреди да съм част от бенда. А всъщност заради него наистина станах техен фен. И на предишни концерти им бях ходил. Още 96-та година във Враца, после 97 в София. Иначе харесвам по-коравите парчета, като Искам да бъда пружината. Иван Стоянов, спомням си, разхождах се един ден по Богориди, главната улица в Бургас и чувам някакво много яко парче на български. Чувам някаква зверска китара, някакви пеят, не чак толкова страшни певци, обаче ми стана интересно. Това беше в един магазин на Унисон, дето едно време продаваха касетки. И аз питам, кои са това, а ми това, казват, е, Кукубент. А кое е това парче на Кукубент бе? А ми това е, казват, Дулсинея. И направо бях втрещен, това парче просто ми обърна представите. Взех си го. Слушал съм го толкова пъти. А сега? Като погледнеш, не ме впечатлило някакво страшно пеене. Пееше Зуека. И то доста фалшиво, може би нарочно. Там има един пасаж, от тогава съм пия Ян. То си личи, че просто не може да го изпее. Лошо пеене, обаче в същото време красиво. Е, това е магията. А свирането беше безкомпромисно, убийствен аранжимент, страшни китари. Цецо свири там като пако да Лусия. Първо чух китарата и се спрях. Заинтригувах се и си викам: Абе, може някой ден и аз да свиря в тая група. После една вечер си свирех в къщи на китарата и гледам как Коко поднасят на Радой Ралин някаква статуетка. И там свири куко бент. И свири убийствено. Чух музиката, спрях да свиря, усилих телевизора и си викам: Абе, това е същата група, как само свирят на живо, страшно. Много ме впечатлиха и си мисля, аз тия хора надали ще мога да работя някога. Аз тогава работех в бивши оркестър, Бургас. И съвсем случайно през 93-та година участвах в едно музикално предаване по БНТ за млади таланти, Хит минус едно. А цецу и Кристиян Ильев бяха в групата, която акомпанираше на това предаване. Тогава за пръв път чух Цецо как свири на живо. И много го харесах. Защото аз самият също съм инструменталист, но не съм лит китарист докато той е типичен лит китарист Аз съм си акомпанирал с китарата, докато основно съм бил певец. Страхотно впечатление ми направиха Цецо и Кристиян. Исках да работя с тях. И, за да дойда София, кандидатствах в консерваторията. Приехаме. А те вече бяха студенти в консерваторията с две години по-големи от мене. И направихме една от първите групи. Казваше се Белс. Първоначалните членове на група Белс бяхме аз вокал и акомпанираща китара, Светан Недялков соло китара, Кристиян Илиев пиано, Венелим Венков ударни. Само баскитаристът не в момента в е кукубен, казва си Вайло Звездомиров. Един от най-популярните български басисти. Свирахме кавари, аз и падах по рок-н-дрол, ритамент блус, кънтри, рок, фънк. Бяхме доста сериозна група и работихме дълги години. Аз свирех и в други оркестри, паралелно с тази група. Бил съм и в групата на светла му памет Тодор Колев. Динамит браз бенд. До закриването на предаването през 2000-та година бях на същата позиция, на която съм в момента в куку бенд ритъм китара. След това пътувах по чужбина, върнах се, ожених се и бях поканен да преподавам в националната. Музикална академия Там съм вече 14 години. През 2007 година Цвета ми се обади и каза, че на Нике Рабаджиев, предния колега-китарист, му се налагало с цялото семейство да живее в Брюксел защото жена му получила някакво много сериозно предложение във връзка с Европейския съюз. И Цецо беше много притеснен кого да вземат. Каза ми, че вероятно ще има конкурс. Аз тогава вече имах работа и му казах, виж какво, ако трябва да дойда да замествам, ще дойда да замествам. Да видим, може да се върне колегата. След това ще си направите конкурс, а сигурно няма да се явя, защото аз имам работа и не търся в момента. Ела, вика Цецо, защото трябва да почне първият музикайдъл. Ники напусна на 1 януари, а този формат трябваше да почне март месец. Трябваше им не толкова изявен китарист, колкото някой, който да може да чете ноти и бързо да се справя с аранжимента, да покрива определени изисквания, защото се раздават нотите и се свирят веднага. Аз дойдох тук с намерението да спася положението, а не да оставам постоянно. И просто не знам как стана, дойдох уж за 2 три месеца, после се разбра, че Ники няма да се връща, колегите свикнаха с мен и никой не постави въпроса, ще има ли конкурс, няма ли да има. Бях в едно такова небрано лозе. Майстрото нищо не каза за някаква смяна. И така. Много обичам да правя номера на цецо. Слагам му щимове, които взимам от професор Илия Илиев. Да речем? Била е гост Софи Маринова и изпълнила примерно песента Скокнала ганка. Аз прибирам този щим от професора, а на следващата седмица има някакво много сериозно парче, да речем на групата Earth, Wind and Fire. Цецо постоянно се върти и говори с някого. Обяснява се, като шило е, и като се обърне, аз въдя щима и го слагам на полта върху нотите, които трябва да свири. Значи, половината щиме на Earth Уинтен Файер е и началната страница на Софи Маринова или на Миля Китич примерно. И почва песента брои раз, 2, три, 4, Сецо се обръща и по навик забива каквото пише, но той е съвсем друга тоналност. Даже веднъж почна да свири един пасъж, ама доста време си игра. Не видял какво пише горе, кой е изпълнителят и почва да си пробва нещо, ама свири 5 минути. И вика, как са го написали тъва. Б. А то неудобно, той е за кларинет. И Цецо, ей, не се научиха да ги правят тия щимове. А той си го. Свири като за кларинет и професора отзад умира от смях, защото го чува какво свири, и по едно време Евгени казва, готови ли сте? Три, четири. Засвирваме в друга тоналност и цецу чак тогава разбира, че песента е друга. Аз имам навик винаги да приветствам колегите си. Срещам примерно маестрото. Маестро, искам да ти скажа една огромна благодарност за разкошната репетиция или разкошното предаване, което направихме. Всяка вечер, като свършим, благодаря на всички колеги, първо почвам с Данчо. Данчо, искам да ти кажа, че тази вечер беше разкошен. Но най-вече да кажа едно огромно благодаря на професор Илия Илиев за цялостното му представене, те си събират инструментите след предаването, аз ги приветствам. Маестрото там загасе орган, на човека му поши главата, аз му казвам, Майстро, едно голямо благодаря и на тебе. И така завършва всяка вечер в продължение на 10 години. Професора преди не го познавах. Той е по-голям от Цецос една година. Знам че са служили в казармата и е бил стар на Цецо, на Кристиан и на маестрото. Професора е много разкрепостен човек и е много ларш. Аз за това постоянно му благодаря за неговата отзивчивост, за неговата готовност да почерпи. Това не е закачка, просто му благодаря за самото присъствие. Той е голям авторитет за мен. Цецо има един кучен за фактури, не знам фирма ли има, какво. И аз понякога въдя кучена и го слагам на пулта, преди да почнем да свирим, защото знам, че професора е зад мен и виждато с кучен. И като дойде и почнат репетиции, викам на професора, тъй е седмица Цецо пакъсно в кучен, он е свършил, ей го виш, на пулта е. А професора се радва и вика, абе, да е жив и здрав. Ами, разбира се, който може, ще печели. Светан Цветан Недялков Бай Иван е много интересна личност. Аз се запознах с него по край едно предаване по БНТ, хит минус едно. Ние с Криси правехме там аранжименти. И идва едно момче от Бургас, леко закръгленко, той тогава беше съвсем фино така закръглен. И докато седяхме в залата и чакахме да ни дойде редът, Бай Иван не спря да пуска някакви базици от сорта, че след малко щял да дойде Марк Нопфлър тук в залата, щял да направи едно шоу. Вика, той сега и Ерик Клептън ще дойде след малко, ти харесваш ли го, Ерик Клептън, некви такива, ама не спря. После той спечели годишното. Хит минус едно. Снегова песен. Малко говореше на Меко тогава и пееше, брой до три, замълча и и добре си помисли. Излиза с китарата, ние на плейбек свирим, обаче ба Иван се обръща към нас и казва, пичове, домажор. Къв до мажор, ние един тон не свирваме. То всичко е плейбек. После дойде да живее при мене. Като студент. Щото ние бяхме сами с жена ми, нямахме още дете и той живя пет или шест години при мене. И тогава го опознах. Само хубави неща мога да кажа за него. Той, да речем, била на купон, нещо се почерпил, но никога не разбираш кога се прибрал. Как го прави тоя човек? Обикновено човек, като пиене, ще се удари някъде, ще запали лампа, ще се чуе нещо. А той, изглежда, се научил да се крие, щото в тяхното семейство е израснал с много жени и има сестра, майка, баби. Това винаги ме изумявало. Никога не съм разбирал, кога се прибира. Викам му, Иване, ти кога се прибра? А, -а" вика, аз рано, към 12 се прибрах а той си е дошъл в 4 или в пет сутринта. Бай Иван е човек, който никога не се натрапва. Да трябва да се съобразяват хората с него, дека да призен няма такова нещо. Най-трудните моменти бяха 93-та година, когато се лекувах от онкологичното заболяване. Беше голяма трагедия в раковата болница, нямаха лекарства. И лекарът ми написа една рецепта и вика, отивай ги купувай някъде тия лекарства, Намирай ги, щото ги няма. Химиотерапия И тогава Бай Иван ме качваше на Вартбурга и обикаляхме по аптеките, за да търсим лекарства, щото аз нямах кола тогава, нито книжка. Железен приятел винаги може да разчиташ на него, няма грешка. Няма такъв човек. Когато шерифа замина за Белгия, аз веднага се обадих на Бай Иван и му казах, Взима си китарката и идваш, ма какво? Викам, айде, идвай тука при нас. Да видим какво ще правим. И като на майтап влезе в групата, защото той, освен че е музикант, е и шоумен. Славчо, като го усети още първия път, вика е, това е човекът, край. Кристиан Илиев, с цвета на сме са от пети клас в музикалното училище в София. Аз съм ходил от тях, слушали сме музика, той е идвал у нас. И до ден днешен невероятно приятелство имаме. Не сме си казали една крива дума, всичко е перфектно. След завършването на училище, вече в казармата, в прочутия ансамбъл на строителни войски, ме приеха като главен. Корепетитор, пианист и певец в хора. Там се запознах с Евгений Димитров, Цецко също беше в хора. Илийката пък ни беше стар войник. И той от време на време ни скатаваше. Защото нашите стари бяха доста диви и много ни юркаха. Весело беше там, щото сутрин, докато новобранците правеха лицеви опори, в хоровата зала аз свирех, примерно, ФСБ, а те помпат. И се сменяхме, когато Евгений беше ни пианото, аз влизах в хора. В академията, когато бяхме трети курс с ей поп и джаз факултета, дойде Иван Стоянов който беше спечелил годишния конкурс на предаването «Хит 1 едно». Ние с Цецо работехме за това предаване, записвахме всички си ингбеци в апартаменти на Кирчо Ампов в Банишора. След това ми се наложи да отиди в чужбина с една група, защото ми трябваха пари. Заминах с една бургаска банда по Скандинавия с тия големите фериботи Норвегия, Швеция, Англия, Финландия. Две години изкарах там. Като се върнах тук, случайно видях във вестника, че е обявен конкурс за пианист ни бенда на радиото. И баща ми вика, трябва да се явиш, а аз викам, абе, ти лут ли си, кой ще ме вземе мене? Абе, ти, вика се яви, това е конкурс, не се знае, може да стане нещо, всичко се случва. Ако те вземат, ти обещавам, ще ти дам колата. Той караше едно, рено. И аз взех, че се явих, и те ме приеха. 98 и година. Това беше голяма школа, защото само американски аранжименти, оригинални ноти. Там научих много неща. А и много ми се свираше такъв точно тип бигбендова музика. Някъде в края на януари 2007 година Евгений ми звънна по телефона и ми каза, че битиви ще правят първия «Мюзик Айдъл». Ние сме решили със слави, ако искаш да те поканим за корапетитор. На предварителните кастинги да бъдеш пианистът на първия «Мюзик Айдъл». Имаш ли нещо против? И аз му викам, «Леле, това ще е страхотно, ако стане». Супер! Почнах и на кастингите, които бяха във военния клуб, Евгени ми каза, «Вземи тук да подготвиш една китка от парчета, искам слави да те чуе». Имаше едно роялче зад завесите на сцената във военния клуб. И в една от ползите на кастингите аз му направих една китка от ФСБ. Тото, чикаго парчета, които знам, че той харесва. И мисля, че той тогава много ме хареса. Три месеца минаха адски бързо. И когато свършиха кастингите, питаме в Гени, сега какво правим? Той вика: Абе, искаш ли да участваш и на големите концерти? И аз това ще е супер. Двама пианисти, голяма група с брас, мисля, че ще звучи по богато и ще бъде много готино. И ме поканиха и на големите концерти. А след това и на турнето, в което участваха всичките финалисти на Music Idol. Това беше първото ми турне с Coco Band. И към края на турнето те ме усетиха, че съм малко тъжен, и Евгений ме попита дали мога да работя в екип. Защото има добри музиканти, които са индивидуалисти, не се чувстват добре с толкова много хора. Аз му казах, че по принцип съм екипен играч. Ти ме познаваш от казармата, знаеш, че аз не съм конфликтна личност, никога няма да нагрубя или да кажа крива дума на някого. Ако ти прецениш, че мога да ви върша работа и понатъм, аз винаги ще се отзова на твоята покана. Когато се обадиш за каквото има нужда, винаги съм на разположение. Той каза, че ще помисли. А вечерта след последния концерт, на традиционния банкет в една кръчма, аз наистина бях вече тъжен, защото всичко свършваше. На другия ден се прибирахме и всеки поемаше по своя път. Слави ме попита: Защо си умърлушен? И аз му казах: Ами малко ми е кофти, че всичко приключва. А той ме погледна и каза: Не се притеснявай, аз имам нещо предвид. Прибрахме се. Дойде септември, октомври. Те започнаха новия сезон на шоуто. Аз се обадих на Евгени два-три пъти, обаче той нищо не каза. И аз си викам, сега пък няма да нахълствам, да настоявам. Може би са преценили, че нямат нужда от втори човек. Ако има нещо, музикален формат пак или нещо, за което бих бил полезен за групата, те ще ми се обадят. Тогава Евгений ми извика една вечер при Слави. И Слави ми каза... Ако си на вид да дойдеш при нас и да си част от екипа, трябва много да го искаш. И аз отговорих, че за мен ще е чест да работя с такива добри музиканти. Още повече, че с повечето от тях бяхме приятели. Аз на Евгений Йотов съм свирил на държавния изпит на консерваторията, когато той завършваше. Звенко и светан от много години бяхме заедно. Ислави ме прегърна и каза, на 2 януари почваш шоуто. Всяка вечер. И всъщност на 2 януари 2008 година ми беше първото предаване. Аз се чувствам страхотно тук, защото идват такива гости, музиканти, които никога не съм си представил, че може да ги видя отблизо, камо ли да свиря с тях. Това за мен е безценно. Да хабана е и София. Как един кубинец избяга от режима на Фидел Кастро, за да падне потиранията на Слави Трифонов? Историята на Рейди Бризуела е достойна за сценарий на филм. В нея има и драма, и екшен, и трилър, и хепиент. Това е историята на едно момче, което следва мечтата си и преминава през хиляди препятствия, за да постигне. Рейди Бризуела, аз съм в кукубент от 2003. Първият ми работен ден беше 26 февруари, моят рожден ден. Това е някакво пълно щастие. В Куба учех в музикално училище и когато бях на 17, почнах да свиря в една група, която се казваше Исмайл. Беше тинейджърска група. Свирил съм с или не? Имаше една група Ачере, в тази група беше Лудница, много хубаво беше. Свирехме основно в Аматансас. За да мога да репетирам, трябваше да пътувам до Агуада де Пасахерос. До там са около 100 км. Нямах транспорт, нямах кола, нямах нищо. Имах един мотор, 5.0 кубиков, кърпати. Бях го боядисъл с четка. Мани, работа. И ходех да репетирам на автостоп. Носа си чинелите, барабанчетата. И на автостоп. С камиони. Щото само камионите спират и или ти взимат 20 песос, или не ти взимат нищо, и се возят по 50 души отзад в един камион. Но това си е ежедневие там. И още е така. Аз си носех с мен барабаните и майка. Ми тогава ме базикаше, викаше, е, да беше взел една цигулка. Или флейта. Айде, китара! Как ходиш железата на рамо, виж се какъв си клёштъв. После имаше период, в който свирех по хотели. Тогава за първи път в живота ми бях дебел. Щото там е all-inclusive и си живеех живота в хотела. 17 часа е хапи ауър, репетиция в 11 часа сутринта, хапи ауър 17 и в 2, 2 основната програма, в която винаги има три балеринки, полуголи. И двама мъпедарасти балетисти, то си класика. Много рядко съм виждал балетист, който да не е гей. Съжалявам, но е така. Най-дълго време съм свирил в групата, с която дойдох тука. Това беше в едно кабаре в Синфуегус. Всеки ден репетиция, там се репетира всеки ден. И после през нощта е шоуто. С тази група дойдох в България. Голямо шоу, което беше много добре направено, много професионално. Имаше петима певци, две момчета и три момичета. Групата беше огромна. Имаше петима перкусионисти, два киборда и пиано, китара, бас и пет човека брас. Беше направено като тропика на Хавана. Само, че в Синфуегус беше много добре платено. Помня, че един ден се прибирахме и се спука гумата на колелото ми, пък там гуми няма. Аз съм шил гуми с рибарска корда. Шил съм си гумите, за да мога въобще да оцелявам. Не само аз, всички. И помня, че няколко месеца, преди да тръгна към България, казах на тогавашната ми приятелка, аз няма да умра тук в тая мизерия. Бях решил да не се прибирам в Куба по никакъв начин. Изобщо не знаех къде се намира България на картата. Първо трябваше да ходим на турне в Канада, но пропадна, после бяхме тръгнали за Мадрид, но и това пропадна. И после в България стана. Дойдохме тук да свирим в един клуб. Дали... Не знам дали съществува още. До университета, долу в мазето. Набинев ли, на не знам кой беше. Свирихме там около 6 месеца. И по това време Лилиончева заминала за Англия. И тогава, така са ми разказвали, че Славчо казал, Куку Бент не може без перкусионист и отишли двамата Слави и Евгениев, дали да чуят какво свирим. След това цялата група дойдохме на гости в шоуто. Стоя байгей, който ни беше шефът на оркестъра. Той наистина е гей човекът. От душата, от гъза си, той си е гей. И след като бяхме в шоуто като гости, ни поканиха двамата перкусионисти Мералдо Фуентес и мене. Дойдохме, свирихме, седнахме да говорим. Славчо ни обясни някакви неща с превода и стана дума, че ни предлагат работа в бенда обаче се оказа, че другото момче не иска. Аз му казах, Абе, човече, ти само виж какви барабани има тука, представи си го само, ако имаш въображение или интелект. Слави Трифонов, в заведението дали бяха вкарали кубинска група, понеже искаха да е различен нощният живот на София. По това време Фидел Кастро беше жив и се управляваше Куба. Ние с Евгений Димитров отидохме една вечер в дали и ги видяхме как свирят. И така, или иначе, нямахме перкусионист, решихме да вземем от извора. Най-добрите перкусионисти в света са кубинци. Но за да бъде всичко както трябва, аз отидох на среща с кубинския посланик и му казах, че искам да наемем един от перкусионистите да работи при нас. Те бяха двама перкусионисти, а ние с Евгений вече се бяхме спрели на рейди. Но кубинският посланик каза, че Рейди не е Какво значи благонадежден? Не знам. Но посланикът каза, че Рейди не е благонадежден. И препоръча другия перкусионист, който според мен беше гей. Но все пак. Да бъда обективен. Аз уважавам Истанбулската конвенция, няма значение дали е джендър, гей, дали е кубинец или българин, или какъвто и да било. Просто Рейди е на световно ниво. Като всеки един музикант на Кукубент. Но кубинският посланик каза, препоръчвам другия. Аз седнах с Евгений, с когато обсъждах цялото това начинание, и му казах, дреме ми какво е казал кубинският посланик. Всеки човек, по смисъла на демократичните закони, може да избере да бъде част от нас, българите. Рейди може да имигрира. Тъй и тъй е в България, попитахме го искали да остане, той каза – да. Обаче вътре в самия им състав имаше полицай. Абе, все едно се връщаш социализма. И тъй като неговите роднини продължават да живеят в Куба, Рейди каза – трябва да го направите по достатъчно адекватен начин, за да няма проблеми за моите родители. Рейди Бризуелт, първо славчо ми каза да си довърша там ангажимента, който бях поел. Правих го това до последния ден, като пич. Аз нямах документи. Бяха ни взели кубинските паспорти още на летището, когато пристигнахме, за да не можем да избягаме. Комунистически такива номера. И аз тогава казах на един мой приятел, те ако си мислят, че като ми вземат кубинския. Паспорт няма да избягам, много се лъжат. Аз ще бягам, независимо дали имам паспорт или не. Па По после ще мисля как да се оправя. Ако си подив, това няма да те спре. Слави Трифонов, реших да го отвлечем. И организирах отвличането. Натоварих го на един джип и го откарахме в Пловдив. Евгений беше осигурил къде да живее в Пловдив известно време, докато групата се прибра в Куба. Нямаше паспорт, нямаше нищо. Полицайите от тяхната група му бяха взели паспорта. Рейди нямаше никакви документи и ако го хванеше полицията, щеше да бъде настанен в дом за беженци. Рейди Бризуела, всичко беше оговорено, имаше една симкарта, която Евгений ми даде, вика това го вкарваш само когато говорим, а след това го вадиш от телефона и го пазиш в портмонето. И се чуваме само на този номер, на никакъв друг. Щото това са неща, които не трябва да се знаят. Първата ми работа беше да не казвам нищо на никого. Това е много важно. Освен това започнах всеки ден да пренасям по малко багаж при един мой приятел. Всеки ден, когато отивахме на работа в Адали, аз носех чантата по една фланелка, по едни маратонки, по един полувер, малко по малко, защото аз не мога да тръгна с багаж да бягам. Веднага ще ме питат, ти къде си тръгнал с този багаж. Така че малко по малко, чакаш. Работиш, нищо не казваш, приключенско такова. Шпионско. И последния ден вече говорих с Евгений и той вика: Едни хора ще те чакат там. С кола. Трябваше да тръгнем с Ириня, тогавашната ми приятелки, веднага след последното свирене. Просто ти си свириш до последната палка, за да си чист по договор и да си коректен към работата, чисто професионално. И тогава казах на Иреня: Излизай ти първо, защото ако те спрат тебе, ти си жена, нищо не можеш да направиш, ако се опитат да ме спрат мене, аз ще изляза. С кръв, без кръв, но ще изляза. И тя малко се разтрепери. Аз викам, ей, сега идвам, пичове, само отивам да пусна една вода. И излязох. А навънка ни чакаха Гришата и Емо Трифонов от охраната на Шоутобъра в една кола. Просто като филм. Оттам в Пловдив. Директно в един апартамент. Но никакъв контакт с никого, телефонът без карта. Чак след няколко дни се прибрахме в София. Тогава нямах паспорт, имах само някакъв документ, който ти позволява да си страната. Първият ми документ беше карта на чужденец. Хуманитарен статут. Нямах проблем с това, само че аз много настоявах да взема българско гражданство. Много ми беше важно това, защото аз исках да живея тука. Слави Трифонов, това е единственият път, когато съм молил за услуга Бойко Борисов, който беше тогава главен секретар на полицията и бяхме приятели. Обадих му се по телефона и му казах, гледи сега, така и така стоят нещата. Би ли могъл да ми съдействаш Рейди да получи статут на временно пребиваващ, за да може да си ходи нормално и да бъде част от Кукубент? Защото аз и без това всяка вечер го показвам по телевизията, ще е не нелепо утре някой полицай да го арестува, защото няма документи. Бойко Борисов каза, това не е в моя ресор, но ще се обадя, за да попитам и ще направя всичко възможно с институцията, която отговаря да уредим това нещо. И го уреди за 24 часа. На другия ден Рейди имаше статут на временно пребиваващ. И оттам започна пък сагата Рейди да стане български гражданин. Той дълго време беше със статут на временно пребиваващ. Между другото, беше на турне с нас в САЩ и в Канада. Нещо, което иначе на един кубинец не може да му го позволят. Но тук искам да изкажа уважение към американския посланник тогава, господин Монтгомери, който му даде безусловно виза, за да присъства заедно с нас на концертите. Както и Канада. Те нямат посолство тук, но след като видяха, че американците са го допуснали да бъде заедно с нас в Америка, също му дадоха виза. В последния момент му дадоха виза и Канада, и Америка. И той беше част от нас на турнето, като аз преди това проведох разговор с него и му казах – Рейди, ако иммигрираш в Съединените щати или Канада, ще ми направиш много голям проблем, Затова седим сега с теб и си говорим като мъже. Мислиш ли да имигрираш в Канада или в САЩ? Да знаеш, ако направиш това, ще пратя хора, както те прибраха един път от България, ще прати да те отвлекат и от Америка. Той каза, аз имам там роднини, ще се види с тях, но за мен моята родина е България, Кокобент е моето семейство и аз ще остана тук. Евгений Димитров, кубинският посланик предложи другия човек, но свен това заедно с от посолството, на държавно ниво, се изживяваше като менеджер. Поиска да му плащаме по 2000 долара на месец заплата, пък не знам си в каква квартира да живее. Едва ли не е в четиризвезден хотел? Въобще някакви чудовищни условия, които моментално обезсмислиха целия разговор. Но докато Рейди беше в нелегалност, той беше дълбоко скрит и две седмици не беше излизал, изобщо не си беше показвал, но навънка аз ходих в агенцията по беженците, запознах се с хората, от които зависи всичко, Обясних какъв е случаят, за какво става дума. Подготвиха много документи, с които трябваше първо да спрат да го търсят, защото той реално е нелегално пребиваващ, без документи, без нищо. Всъщност самата агенция удариха доста сериозно рамо. Като видях в какво общежитие живеят беженците и за каква мизерия става дума, си казахме със слави, че в никакъв случай не трябва да допускаме рейди да го прибират там, защото те имаха абсолютно право да го направят. Но добре се развиха нещата. Той получи карта за временен статут и оттам нататък животът му тръгна по друг начин. Рейди Бризуел Започнах работа с Кокобент и тогава Славчо вика на Венко. Питай кубинеца какви инструменти да му кукя. Аз казвам, е, тук имате перкусии, тях ще ползвам. А той вика, не, не, не. Кажи ми най-добрите за твоите неща кои са. Викам, е, сега, мога да ти кажа, но това е много скъпо. Слави се Ядоса и вика, виж сега, не ме интересува, скъпо ли е, кажи ми какво ти трябва. И купи всички инструменти, които ми трябваха. Сър, Куку в началото беше много интересно, защото аз не говорех, ни разбирах български. Представи си да си в една среда, всичко живо да се хили, да говори на блабла, -бла, бла бла което ти не знаеш какво е. Всички се хилят, а ти гледаш тъпо. Ти не разбираш, пъта те се хилят. Сега вече знам за какво са се хилили, но тогава не съм знаел. Да речем, като кажат, Айде да свирим, а ти рай. Аз ни, Айде, ни, да свирим, ни, а ти рай знам какво е Венко дава четири палки, аз чувам половин такт в началото и започвам да свиря, но не знам кое парче е. Другото, което беше много стресиращо за мен, бяха неравнодълните размери 7, 8, 9, 8, 11, 8. При нас в Куба всичко е право в 4, 4. И по целия свят, между другото, почти навсякъде е така. Помня, че гъмзата и Илия и Илиев тогава много ми помагаха, докато ми влезе в главата, защото сулфежът по принцип е математика. Просто трябва да броиш. И да смяташ в началото. И трябва да броиш раз, два. Раз-два, раз-два-три, защото, когато има някакви неравнодълни неща в други части на света, обикновено са на наклонена черта, седем наклонена черта, което се брои раз-два-три-четири. Докато тук е на 8, това е осмина, а не четвъртина. Това ми отне време. Първата ми година като цяло беше един огромен ой, да ти кажа. Наистината е, че Венелим Венков, Евгений Димитров, Хари Занов и Емо Занов много ми помогнаха. Това е нещо, което, независимо кой какво мисли, кой какво прави, променя ли се или не, аз няма да го забравя никога. Аз не мога да съм лайно. Не може някой да ти помага и да се държи добре с теб, а ти да си неблагодарен. Нали като се погледнеш в огледалото, ще изглеждаш мръсен. В началото Венко ме возеше до нас много пъти. Аз живеех в младост 4 и ходех на работа с рейс номер 76 в едни снегове, минус 15 градуса. Представи си какво е да дойдеш от 40 градуса жега на минус 10, минус 12. Първото ми турне беше няколко месеца след като. Влязох в групата. Това беше шок за мен. Викът, ние тръгваме на турне. И аз не съм го казвал. Ама тогава си мислех, еби му майката. Аз още не бях готов и се чудех какво ще правя. Мисля, че беше Стара Загора, на стадиона имаше над 45 000, близо 50 000 души. И когато се качих на сцената и видях толкова народ пред мен да вика, аз се разревах. Отвълнение. Целият стадион тропа, човече. И всичко трепери, това беше първото ми турне. Много такива концерти правихме, после отидохме в щатите, после къде ли не. И аз един ден спрях да го мисля, защото отиваш и си викаш, ей, сега си е балу опут То няма накъде повече. А после свириш на още по-як концерт и пак си викаш, ей, сега, ей, това си е бало опут И един ден ми писна и си викам, пич, приеми, че това е хубаво, приеми, че това е усещането. Аз мога да кажа колко е готино но не мога да кажа кога е било гадно. Нямал съм такова усещане, никога не съм излизал на сцената с кокобенти да си кажа «Е, преебахме се, много беше гадно, Ебати, бати, тук няма емоция». Винаги е имало емоция. Има едно парче, мисля, че на Годжи, в него се пее, за да мога отново при вас да се върна собич и щастие да ви подаря. Парчето е толкова абъра. И когато някой пее за да мога отново при вас да се върна с обич и щастие да ви подаря. Нали се сещаш какво ми идва на мене в главата? Те го пеят това нещо, аз там свиря на шейкари и рева. Защото е много трудно да си мигрант. Полошо е даже от това да имаш ипотечен кредит. Не го пожелавам на никого. Има три неща, заради които съм останал тук, защото нещата, които ме дразнят, и в Куба щяха да ме дразнят, ако живеех в Япония, и там щяха да ме дразнят. Навсякъде има неща, които не ти харесват. Няма смисъл да говорим за тях. Но има три неща, заради които съм останал тук. Това са фулклорът, природата и културата ви. Да речем това, че като си казвате «на здраве», трябва да се гледате в очите. Това го няма по света, да знаеш. Такива неща, като да си жив и здрав. Няма такъв израз в Куба, няма такъв израз в Штатите. Имате много поговорки, народни и изключително мъдри. Не, че в Куба няма такива, навсякъде да по света има, но тук са много, на мене това ми прави голямо впечатление. Другото е природата. Нямате представа колко ви е красива страната. Ама наистина. Имате четири сезона. При нас. Няма. Това да е всичко зелено. Това да е всичко жълто, когато падат листата. Па после да е всичко бяло. А третото е фулклорът. Целият ви фулклор. Гайдите. Няма такъв тип гайди по света, разбери. Това за вас може би е нормално, но за мен е връх. Как да ти кажа? На мен ми е странно, кубинската музика е невероятно известна по света, невероятно популярна. И аз за обичам и нищо лошо не мога да кажа, гордея се с нея. Но винаги ми е било странно как толкова богата култура като вашата не е толкова популярна. Може би, защото Куба е на 145 км от щатите, а те определят пазара на киното, на музиката. Това, което на тях им е интересно, излиза в Холивуд, излиза навсякъде. Но българският фолклор не е по-малко богат от кубинския. Аз не умалуважавам Кубинския, просто ти казвам как е. Хората тук са много талантливи за много неща. И много се дразня, когато чуя някой да казва, нищо не става от нас. Не е вярно бе, копеле. Това много ме дразни, някой да казва, ние сме някакъв гаден народ. Това па не е вярно, деба майка му деба. Тъпо ми е, защото знам, че не е така. Штом за нежни думи късно е, значи и дварет на мръсните. Как един пламенен фен на «Нефтохимик» създаде най-силните текстове на «Кукубент»? Ивайло е човек с особена умствена и емоционална нагласа. Може да създава разтърсващи драматични текстове, а в следващия момент да напише нещо, което да те събори от смях. «Винаги ме изненадвал, винаги е бил неочакван». Наблюдавал съм го отстрани как работи. Как се подготвя за всеки един текст, как озряват нещата съзнанието му. И знам, че в текстовете му нито една дума не е случайна. С него може да говориш на всякакви теми, от авангардно изкуство до футбол. Страстен почитател на нефтохимик. Няма да забравя как на едно турне някакъв футболист му беше подарил екип на отбора и Ивайло беше толкова развълнуван, че си легна. Без да се екипа. Ивайло е един от ветераните в бенда. Започна лафе и... колко още през 1992 и е минал през красиви моменти и през много битки. Ивайло Вълчев, 96-та година, Гранд хотел Варна, в седим с колегата Иван Ангелов, разсъждаваме нещо върху сценария на предаването и идва Евгениотов. Тогава Ерген все още и казва да ви запозная с едно момиченце, сервитьорка в Лоби бара. Ние, да, що не, разбира се и тя идва и казва. Много харесвам вашите песни, вашите текстове, а вика, а ми ето, това са момчетата, дето ги пишат. И ние се надуваме, а тя казва, а най-любими са ми, кога зашумат шумите, е болен ми лежи миле по Пюрданов." И ние с Иван Ангелов си поръчахме по още едно кафе и леко натъжени се оттеглихме. Първият текст, който написах за Кукубент, беше Свети Георги. Бяха седнали да правят албума «Рома ТВ» и Любодилов тогава знаеше, че аз пописвам, дето се вика, и ми каза, че нещо се позакучила работата. Отидох в студентската квартира на Евгений Димитров, където се беше събрал целият Кукубент, дадоха ми едни касета, аз понаписах някакви работи, след което им занесох текста на Свети Георги. И явна им хареса. Концепцията беше албумът да започва с тая песен и да свършва с нея. Като в началото я пееха всички и накрая мисля, че Марта трябваше да я пее. После им трябваше нов текст за друга мелодия, която бяха композирали. И една вечер, на масичката на Евгений студентски град, някъде за около един час така, седейки, написах «Шапката червена, а душата черна». И така се почна. В нашата съвместна работа се Кокубент няма случай, в който песен да е направена по текст. Винаги текстът се прави по музиката. А аз съм гледал баща ми как работеше преди това, поета Ваню Вълчев Бъра, и знам, че на него му се обаждаше примерно Русев и казваше, имаш ли някое ново стихотворение, или, напиши ми, моля ти се, нещо, че искам да направя песен за Еди Кой си, И аз бях решил, че така се пише песен, първо текстът, после музиката. С Куку -ку обаче е обратното. По-трудно е, обаче пък е забавно, защото трябва да има някаква комбинатурика, има някаква математика. Първото нещо, което научих от общуването ми с Евгений Димитров, беше терминът «Прозодия изместване на ударението в думата», те ударението пада некъдето трябва. Някога, като съм бил на 15 години и съм написал първия текст за песен, съм си мислил, че просто пишеш текст, даваш го и го пеят. Сега вече разбирам, че трябва да знам какви са особеностите на тоя, който ще го пее. Щото за всеки певец има звуци, които не са му удобни да произнася, има места, на които му е необходимо да си вземе въздух, и в един момент става така, че един най-обикновен текст за песен става като някаква. Математическа конструкция тя придобива физически измерения, къде човекът може да си поеме въздух, къде да завършва на отворена глас на редът, къде на затворена, какви звуци не му се нравят. И се оказва в един момент, че докато пишеш някакви думи, трябва да се съобразиш с доста ограничения. Имаш много условия в задачата, но това пък е предизвикателство. В повечето случаи аз обичам такива неща. Аз съм човек, който, като работи, винаги се съмнява в резултатите от работата си. И винаги оценявам, ако някой добави дума, да види кое как звучи, да подхвърли идея. За добро или лошо, винаги съм гледал така на нещата, човек и една думичка да е барнал, е автор. Затова в един-два албума така, най-приятелски съм добавил името на всеки, който е вкарал макар и една думичка в текста. И сега, като четеш дискографията, ще видиш, че имам песни, които са написани заедно с Любен или Камен Воденичаров, примерно. Просто смятам, че е било коректно да ги спомена. Много песни са тръгвали от едно място и са свършвали на съвсем друго. Да речем текстът на «Мадьосница» беше писан по музиката, която сега е на «Френската гимназия» и обратно. Един ден дойдоха Евгений, Слави и казаха, всъщност ние решихме да ги разменим, ако може текстът да стане на другата. И тогава се видях в ужас, защото никой автор не обича да си прецаква песните и да ги преправя. Помолих Иван Ангелов да седнем заедно да го направим, няма да забравя как в двора на университета седяхме седни листи и натаманявахме едната песен по другата. Само един грях имам към Вуйчо Драго, Драгомир Петров Бъра, който даде идеята за песента «Няма не искам, няма не дей». Тогава Слави Евгений бяха поискали около пет текста да станат за два дена. Аз вече се чудех къде, какво да бъде. Седяхме в кафенето пред стария офис до университета и тогава на Войчо, драго му хрумна, няма не мога, няма неща, с теб ще направим много неща. И аз викам, а, добре, чудесно, хванах оттам и го написах. След което мина записът, те махнаха това, няма не мога, няма неща и той, мисля, дълги години беше крив, че не съм го написал като се автор на тая песен. Но аз вече поправям навсякъде и тази несправедливост. Понеже съм любител на поршетата не че някога съм карал порше, но кой знае, някой ден може би. Оригиналът на Песента – едно Ферари с цият червен всъщност, едно Пурше с червен, едно за теб, едно за мен. Обаче, когато се събрали да записват песента и да си репетират, решили, че Ферари е по-популярно от Пурше. Много се бях обидил тогава. Но някъде към края на 90-те години бях попаднал на една подборка по МТВ, в която имаше само песни за Ферарита. И си викам, ето, ако бяха знаели, щяха да сложат и нашата. Обикновено ми дават демоверсия мелодията и на пиано, и върху нея просто с нана -на изпято нещо. Значи, когато чуеш слави сам пред микрофона студиото, а Евгени свири на пианото ти решаваш, че това звучи мегалирично. И пишеш някакъв текст, а те междувременно вече са направили аранжимента, ти отиваш и чуваш брасекци, китари и си казваш, о, това е съвсем друго. Имало е много такива случаи, в които демоверсията ме е подвеждала. Аз, между другото, си ги колекционирам, от едно време си събирам всички демоверсии. Кой знае, някой ден мога да пусна албум всички наши песни, Изпети самос на нана. -на. Има текстове, които тръгват от самата мелодия, от настроението, защото ние обикновено си говорим със слави, с Евгени. Аз знам в какво настроение са, когато са композирали нещо. Ние сме, дето се вика, почти по цял ден заедно. Имало е песни, които, да не звучи превзето, но физически са ми изтощавали да ги напиша. Защото се опитвам да вляза в главата на този човек, да разсъждавам като него, да си представя какво му е в момента, какво би искал да каже, какво ще отива. Защото, в крайна сметка, честният артист пее и представя в изкуството си актуалните си емоции, а не това, което публиката иска да види. За най-голям късмет, смятам, че по някакъв необясним начин са си съвпадали някакви мои емоции, някакви моменти, в които аз искам да кажа нещо и да го напиша, с дадена песен която идва точно в този момент. Аз имам една теза, че трябва да се пише просто за обикновените неща. Нашата музика не предполага някакви дълбоки метафори или някакви големи умозаключения. Освен това на времето, когато започна да се появява чалгата, много се дразнах от твърденията, че това са нещата, които интересуват хората, и за тях може да се пее само по този начин. Щом е любов, чувства, значи че кирики. Сега ние сме имали и такива песни, но някои хора пропускат. Факта, че тези, които станаха хитове, като «За крадец не ставаш», сине, са пародии. Всички пропускат момента, че «Рома ТВ» всъщност бяха едни цигани в роля, че това беше бенда на «Рома ТВ», който трябваше да пее цигански песни. А после ни обвиниха, че сме опростачили нацията с тези парчета. Между другото, Пърчето Стар Крадеци, тате Тончуток Макчиев го пее Стар Крадеци, тати и бащата на Евгени Димитров, Чичо Маргарит, си е мислил, че се пее Стъкленици, тате. И един ден питал Евгений, абе Евгений, какви са тия Стъкленици, тате в тая песен? То беше една пролет, когато излезе то албум, а аз лятото си отивам в Бургас и слушам Стар Крадеци, тате от една кола. После я чувам от друга и си викам, а нещо станало. Пред нас в Бургас има едно училище и вечерта там един москвич, отвориха вратите, на духата я песен пуснаха сигурно около десет пъти и аз тогава направо се оплаших. Казах си, значи трябва да внимаваме какво правим, защото виж колко лесно става известно. Чудех се, как пък баща я песен. Защото тя си един из пят виц. Понова по време никой не пееше за тия неща по такъв начин. Пък и ние бяхме по-млади. Сега вече имаш други емоции. Като пишеш, не че пак не бих написал песен, която да е просто смешна. В първите албуми има и една такава пънкжилка. А и тогава такава музика се търсеше. Да не забравяме, че това са 90-те години. В България такава музика не е имало. Пънк са сравнително весели текстове. Освен от е контрол, нямаше откъде да чуеш. А тия, които тогава стартираха в попфолка, също имаха някакви шеговити текстове, но те твърде бързо се взеха насериозно. В естрадата, в попа, в рока никога не е имало такива неща. А и това беше времето, в което нямаше интернет, хората все още се събираха на купони, пускаха си някакви неща на касети, пееха заедно. Просто сме имали късмет че на времето е имало глад за такива неща. Защото сега в YouTube всеки може да пусне смешна песен или пародия. А Ама какво от това? Жълта книжка е един албум с две концепции в него. От едната страна са песните «Раждане», «Кръщане», «Смърт» и «Тъна». По нова време нашите така наречени интелектуалци започнаха да гледат какво прави Горън Брегович с балканската музика и да се превъзнасят и да казват, че това едва ли не джаз. А предните години Евгений и Слави се опитваха да обясняват, че ние правим точно това, че на основата на фолклора ние прави модерна, айде да, да не е рок, но поп-музика. Макар, че при нас има и рок-елементи. Тогава с духовата музика на Герасим решихме да пробваме нещо такова и да направим албум, в който да ги има всичките моменти от живота, идеите за раждането, за смъртта, неща, дето винаги ще са актуални. Това е едната страна. Обаче точно пък тогава бяха политическите събития по край Жанвиденовата зима и заради нашето отношение и ангажираност към нещата нямаше как да се пропусне и това. Та тогава имахме няколко чисто политически песни, като «Страната Жан жоржие и «Жълта книжка». И просто в този албум се събраха две концепции – от страна «Животът по принцип», от страна бъ животът ни в момента конкретно». А в последните ни години бендът звучи като група със световен звук, както викам Аз Уърлд. Звук, който човек, откъдето и да е, ще разпознае като мощен етно-рок, но пък в същото време ще чува и непознати неща. И ще може да усети как тия инструменти и този звук могат да. Обслужват някаква съвсем друг вид подредба, друг вид музика. Франция, здравей! Аз много обичам да слушам творчеството на феновете от целия свят, интересуваме тая фен култура и затова проследих как популярни песни стават песни за феновете. Това беше пак една от шеговитите концепции, дайте да дадем на хората нещо да си пеят по време на световното. И така тези песни хем са пародия на тая фен култура, хем, от друга страна, са си песни. Една абсолютно на песен, изстреля певица като кали. А в албума «Франция» «Здравей има неща наистина на майтап» ей така, за забавление, да ги слушаш, преди да си пуснеш мача. Имаше дори песен, в която една минута се пее само «Съдията, съдията, съдията, първи клас». Много е странно, че ние имаме едно усещане за парчетата, докато ги правим, а хората, за добро или лошо, имат съвсем друго. Има песни които отначало не ни звучат хитово и някак минават незабелязано, обаче хората си ги намират. Всяка песен си намира публиката. Аз изненадвам понякога, като влизам в YouTube и виждам как няколя песен, която не знам от колко години е, през няколко месеца някой си слуша и пише нещо отдолу. Няма как да не е така, защото, като изключим тия смешки за световното първенство, това са песни за базовите ценности в живота. Аз много обичам да се занимавам с фулклор, с диалекти, с български язик. Цял живот се ровя в книги, в езици, в непрактични работи. Де да знаеш, може пък някой ден да има смисъл от всичкото това. От много отдавна изучавам и фулклор, и диалекти, елементи от които се появяват и в много от нашите квазинародни песни. И за мен най-големият комплимент е, че хората мислят тия песни за народни. Пояко от това няма. Да не се разпознава. Създаването на подобни текстове е едно от любимите ми неща. При положение, че ти дават такава музика, която стъпила на основата на народната, при положение, че разполагаш с такива инструменти, при положение, че публиката вече веднъж ти е повярвала и ти е показала, че приема тия песни, няма как да не вървим до край, казвам си аз. Нека тогава и текстът да е такъв. Дори ако трябва да е на някакъв диалект или да звучи на подобие на диалект, или да е с такива реалии, които да са фолклорни. Аз имам идея някой ден да напишем албум с по една песен, дори не задължително да звучи като. Народна, но да е на диалекта на всяка една от фолклорните области. Такова нещо ми се ще да напиша. В една песен трябва да се използват прости, но красиви думи. Трябва да се говори така както хората си говорят помежду си. Една любовна песен трябва да я напишеш така, както би си говорил с другия човек, да кажеш това, което искаш. А не някакви безкрайни странни метафори, за които се чудиш къде тръгват, къде свършват. Най-хубавите неща са простите. Хората, като си говорят помежду си, не се изразяват сложно. Но просто не значи семпло. Аз съм правил неща, само за да остане някоя дума, която много ми харесва, въпреки, че хората рядко използват. Питам Ивайло за дуалистичната символика в песните му «А ти рай», «Дявол съм аз, ангел си ти», дали има някакви кодирани послания в тия текстове. Той изведнъж се въодушевява. Ивайло Вълчев, а ми правил съм го, ай да не е заради експеримента, но заради удоволствието, заради нуждата, която съм чувствал в някои песни да има символи. Кодирал съм неща с най-голямо удоволствие и с надеждата, че някой някога ще ги види. Както, ако снимаш филм, може да си позволиш да сложиш 25 кадър или да направиш някакъв такъв монтаж, който да намекне нещо на хората. Аз просто слагам звуци, думи, образи с надеждата някой някога да ги прозре. Има едно стихотворение на Ezra Pound, Кауса, което започва така... Редя те с думи за четирима души, може да дочуят нещо още не Кулцина. О, свят, тъй жал ми е за теб, че не познаваш онези четирима. Имам текстове, в които е точно така. Аз си говоря с някого и не ме интересува дали други ще го чуят. Сега, ако имаш една хитова поп-песен, ти трябва да си на нейното ниво и да й дадеш това, от което тя се нуждае, а не да сложиш някакъв дълбокомислен философски текст. Но има и парчета, в които е необходимо да има думи, които да звучат по-много значително. Особено, когато си написал супер много неща за едни и същи хора, ти вече търсиш нещо различно. Защото човек не преживява различни неща всеки ден, а ти за едни и същи хора, с едни и същи емоции трябва да правиш стотици неща. По пътищата вечни на България Как Куку Бент пътува по света и у нас? Всички музиканти признават, че най-силни са емоциите около турнетата. Сблъсъкът с толкова многобройна публика, вълненията около всеки концерт зареждат се. Енергия групата за месеци напред. Но турнетата са преди всичко грандиозно начинание, в което са впрегнати усилията на стотици хора. Сложна организация, поверена на Евгени Димитров. Много нерви, много разправи, много трудности. Обаче си заслужава. Слави Трифонов През 1996 година за пръв път направихме турне по стадиони, защото публиката, която може да бъде привлечена, е многобройна. Оказа се, че в летните театри не могат да влязат всички хора, които искат да ни гледат. Затова реших да пробваме на стадиони. Това беше голям риск. Разликата е огромна, чисто технологично. Защото стадионите не са създадени за концерти. Това беше само в години след идването на демокрацията. Стадионите не бяха като сега модерни. Той сега не всички стадиони са модерни, но по изискванията на Уефа и на ФИФА трябва да изглеждат по един определен начин. А пък тези, които строят стадиони сега, предварително предвиждат, че те могат да бъдат използвани и за концерти. Докато тогава, по времето на социализма, стадионите не бяха нито подготвени за събиране на голяма група хора, камо ли за концерт, камо ли за озвучаване и осигуряване на всички необходими неща. Просто това си беше един невообразим риск. Преди да направим този концерт на стадион Васил Левски, най-много хора сме събирали на стадиона в Пловдив, който е на гребната база. Там сме събирали 60 000 души. Но той няма акт 16, и за това после го затвориха. А тогава сме го наели той стадион, без да знаем това нещо. И въобще рисковано беше. Един път, чисто технологично, да се произведе концерт. А пък после да има възможността и толкова хора да дойдат. В началото и билетите бяха много ефтини. Защото аз предпочитах да са ефтини и да има много хора, отколкото да са скъпи и да има малко хора. Но чак в последните години хората разбраха, че да отидеш на подобно забавление, това е скъпо удоволствие. Сега един билет за кино вече струва едно нула лева, камо ли за концерт. Да отидеш на концерт е скъпо удоволствие. И то е логично да е скъпо, защото в него са инвестирани много пари. Тогава разчитахме основно на спонсори. Защото спонсорите биха имали интерес много хора да видят тяхната марка. Съчетана с друга марка, каквато е, да речем, някой от шоу бизнеса. Всъщност, аз никога и за нищо на света не съм искал да правя ефтини неща. Нито като телевизионно шоу, камо ли като концерти. И винаги съм знаел, че продуктът трябва да е добър, трябва да е инвестирано в него, той трябва да е максимално добре обезпечен с качество, всичко необходимо. Кой нормален човек иска да си купи нещо ефтино, защото му харесва? Той, ако си купи нещо ефтино, го купува, щото е ефтино, а нещото му харесва. Гледа цената Но ако го питаш какво би избрал, той би избрал нещо качествено. Всеки нормален човек, независимо дали става дума за джапанки, кифли или за концерт, би избрал да консумира нещо качествено. А качественото нещо, каквото и да е то, струва и качествени хора, и качествени материали, и качествени неща. И поради тази причина да направиш едно добро шоу е като да направиш една хубава кола. Хубавата кола изисква хубав двигател, хубави материали, добре да е изработена. Кой не иска да кара «Мерцедес»? И затова аз реших, че когато правим нещо такова, то трябва да бъде като «Мерцедес». Аз не съм спечелил почти нищо от нито едно турне. Като на няколко турнета турнетата съм имал късмет, че съм на нула. Имаше турне, на което аз бях инвестирал примерно 2 милиона и 200 хиляди лева, а резултатът беше 2 милиона 220 хиляди лева. 20 лева печалба. Но поне не бях на минус. А 20 хиляди лева ги дарих за едно болно момиче. За да е качествено нещо, трябва да инвестираш в него максималната цена. Изрителят го разбира и винаги оценява това, че го уважаваш като личност и че се стремиш да му предложиш най-доброто. А не да го заглавикваш нещо там, излезли няколко човека, свирят там нещо и толкова. Затова и аз винаги съм залагал по-скоро на концерт-спектакъл, отколкото на концерт, на който излизат едни хора и само пеят и свирят. Има и такива групи. Ето и си наклонена черта диси, които много обичам, те са само петима души, излизат, пеят и свирят аз залагам на симфонични оркестри, балети, танцори. На последния голям концерт, който направихме на стадион, Васил Левски, целият персонал на концерта беше около хиляда души. На сцената имаше над 370 човека. Кой си позволява да прави нещо подобно? Веднъж ходих на един концерт на Yes, аз много обичам тая група. Имал съм честа на солист Джон Андърсън да ни бъде на гости и да изпее едно от най-великите си парчета заедно с Куку Бент. Отидох на концерта. В продължение на два часа. И е свиреха парчета, които не съм чувал. Или ако съм ги чувал, не са ми направили впечатление. Направо щях да заспя. И като свърши тоя концерт, излязох и си казах, не ми харесва да бъдат така песните. Аз съм фен на yes. Защо те не свирят това, което аз искам да чуя, а свирят нещо, което на тях им харесва? Това не е Ван Гог, който седи и си рисува и си реже ушите, защото не го вълнува нищо друго, освен на него да му хареса. Той няма за цел да продаде тия картини, а аз ще рисувам къвото ми е кеф. Е, сега една картина на Ван Гог се продава за милиона, но той отдавна е мъртъв. Той не го е правил с цел бизнес. Просто е рисувал, защото така му е било кеф. Разбира се, че е добре тези две неща да се съчетават. Добре е да се запазва позицията на изкуството и същевременно да се харесва от повече хора. Така мисля аз. Сега можем да говорим за Анди Уорхул и за куп други представители на шоубизнеса. Или за хората, които пишат книги. Дали се е вълнувал Достоевски от това, колко книги са продадени, не знам. Но Ли Чайлд, мой приятел, който ми е гостувал в шоуто, един от най-големите автори на криминални романи, се вълнува сериозно от това, дали ще направи Беселър или ще продаде пет книги. При нас е така. Ние се вълнуваме от това да има максимален брой потребители на нещото, което произвеждаме. И затова, когато бях на този концерт на Yes, си казах. Нашите концерти няма да изглежда така. Те трябва да са подредени по такъв начин, че да доведат хората до екстаз. В подреждането на песните винаги има логика, както във всеки един филм. Филмът има начало, развитие на тезата, кулминация и финал. Същото е и в един концерт. Трябва да има начало, което винаги е пишно. Началото трябва да те завладее. И да си кажеш Уау, и да влезеш в този свят. Да се ангажираш, да забравиш, че си ни концерт. Имах едно гаджа от един град, близо до Хасково. Ама не беше идвала на мой концерт. Нямаше представа. И я поканих на един концерт. На този концерт аз карах хората да си късат резите, като ги посочвах с пръст. Просто ги бях докарал до такова състояние. Когато излязох от концерта, тя ме гледаше все едно съм някакъв много странен, непознат човек, а пък се познавахме с нея. И тя каза, аз знам кой си, знам какъв си, знам какво правиш. Но по телевизията е друго. Като видях толкова много. Хора, които танцуват, толкова много хора, които пеят, толкова много хора, които са готови да направят неща които в нормалния си живот не биха ги направили, като видях как се заразяват от другите хора и се държат по такъв начин, всичко това е много откачено, ти сигурно си много луд. Защо го казвам това? Хората, когато са заедно в голяма група, те губят индивидуалността си, а придобиват психологията на тълпа. Една тълпа е в състояние да направи ужасни неща, защото тогава хората губят чувство за вина. И за това е много опасно, когато правиш големи събирания на хора. След един концерт в Пазърджик около 2000 човека ме бяха блокирали в колата, с която си тръгвах. Аз отворих прозореца и казах, вижте какво, трябва да си тръгна. Те, а няма как. Казах им, добре, вижте сега, ще си подам главата през прозореца и всеки един от вас може да ме пипне за късмет. И така ме пуснаха, след като ме пипаха по главата много хора. Не мога да кажа колко, но при всички положения бяха стотици. Разбира се, това има две страни и едната е чисто емоционална факт е, че ти се случва нещо, което не е нормално. Защото тези концерти са онова, което телевизията не може да даде, това са преките, директни срещи с нормални хора. След един концерт в Бургас се прибирахме с автобуса и трябваше да минем по моста, а хората след концерта си бяха тръгнали по моста пеша. И застанаха от двете страни на автобуса и започнаха да ръкопляскат, докато минаваме по край тях. И аз казах на всички в автобуса, вижте го това нещо, то е нещо изключително. Гледайте ги тия хора и също им ръкопляскайте. Това не е нещо нормално. То е невероятно. Невероятно е, че ви се случва. Вие сте музиканти, танцори, балерини. Запазете усещането че сте били от другата страна и сте го преживели. Това се случва на много малко хора по света. Така че тези концерти и турнета имат две страни. Едната е чисто личност на как го приемаш. Мнозина не се умяха да го приемат, помислиха си, че са много важни. Тази самозабрава, която виждаш сред политиците, е има и сред хората, които са в така наречения шоубизнес. То в България няма шоубизнес, но да го наречем така, защото не знам по какъв друг начин да го нарека. Йордан Йончев, Гъмзата, първото ми турнес, Кокобент беше голям културен шок за мен. Това беше през 97-ма година, лятото, всички артисти от Каналето Марта, Тончо, Камен, Зуека. И наистина имаше много хора. Спомням си, пикът, еманацията на всичко беше в Пловдив, на стадион, ти септември, който е много голям. Двоетажен. Тогава нямахме смарт-телефони, които да правят панорамни снимки, и за да обхвана цялата публика бях направил с фотоапаратчето си пет снимки една до друга, като ги целех така, че да хвана целият стадион, а след това си ги залепих една до друга. Гледката беше неповторима. Но след опиянението турнето свърши, прибрахме се вкъщи и всичко продължи по старому, което е полезно. Винаги съм се впечатлявал в Стара Загора. Не знам дали заради козирката на този стадион, дали заради това, че публиката е високо горе, дали заради темперамента на хората, или заради всичко това на Куб, там ставаха страхотни концерти. Мисля, че Славина случайно избираше там да бъдат заснети концертите на всяко едно турне. Стартирахме винаги от враца. Там електоратът е твърд. Нито повече, нито по малко от 10 хиляди. На турнето след великденския ни концерт със Софийската филхармония имах едно доста романтично въведение към песента «Нека ме боли». Седна симфонична обработка, това е всъщност едно кубинско. Изпълнение на Артуру Сандовал, което на мен много ми харесваше. И аз, така да се каже, направих една транскрипция на песента, да не кажа «Оциганихме я», но я направихме поблизка до балканската душевност. Слави ми беше купил в Хорн, в Лигурна, много хубав инструмент. И аз го изсвирвам това цялото във враца, преди да стартира песента Нека ме боли. Отзад цял симфоничен оркестър стои. Парчето е такова, че публиката притихва. Да създадеш театрална обстановка на стадион е трудно. Но се получи. И в един момент, както свиря това, заваля. Нерезко, Изведнъж, а ми точно като по филмите, леко започна да капе по флигорната, а аз свиря и си викам, Боже, така хубаво свиря, че разплаках Господ. И ми стана толкова смешно. Слави много обича по време на концерти, особено когато вече сме в онзи пиков момент с поблизките до балканската душа парчета, където аз имам доста дейно участие и правя разни импровизации да застава винаги зад мен и да ме ползва като урадие, което насочва, за да изстрелва емоции към хората. И винаги ми говори някакви неща, които според него са надъхващи. Веднъж каза, давай, ти си най-добрият, убий ги, давай, давай. А веднъж ми рече, ще ти пусна катерица в гъщичките, да ти изяде малките тъшачета. А по това време аз виря. Представи си колко е мотивиращо. Георги Милчев Годжи беше весело. Спяхме по двама в стай още. Тогава често употребявахме дестилати. Спомням си на първото ни турне бяхме в Шумен и аз бях с Евгени в една стая. Излязохме след концерта заедно с Зуека и с Тончо. По някое време Тончо се прибра, понеже беше в много тежко общо състояние, а ние останахме с Зуека в хотела. Пихме сок от хмел и после аз се качих в стаята. А на сутринта Евгени станал и ме заварил да спие във ваната. Бяхме на едно турне още Тони Цеков ни беше фотограф, изключително Готин Пич. С него спяхме в една стая. И понеже бяхме млади и повечето бяхме в период на необвързаност, така да се каже, в Бурга се веселихме много в един хотел с различни наши фенки, така наречените Момичета на песента. Следствие, на което на сутринта от рецепцията на хотела се бяха оплакали на слави, че повсеместно във всички стаи е имало пашкания и охания, Тони беше щупил кревата, а бе. Беше ад. И сутринта качваме се на автобуса и пътуваме за Шумен. Тогава Стойчо, тромпетистот, динамит бразбенд, беше с нас, гъмзата още не беше в бенда. Стойчо леко заеква. И стигаме в Шумен, гробно мълчание. Никой не продумва нищо. И Слави казва всички жени да слязат. Слязоха. И Слави почна да крещи. Вие да не сте тръгнали да правите секс, хората какво ще си кажат, вие наработали сте, не сте ли професионалисти. Целият град е проревал от вас, на рецепцията има оплаквания. И ни 15 минути. Слезе от автобуса, ние мълчим и след малко стойчовика на Митко Коклин. Мамамите, мама мисля, че трябва да намали мебането. Евгений Отов, когато е махмурлия, е много некомуникативен. И една сутрин съм влезнал в автобуса и чакам да се съберем, за да тръгнем. При нас в 12 часа, ако не си в автобуса, той тръгва, няма значение с какво ще пътуваш, как ще пътуваш, това си е твой проблем. Аз съм седнал и нещо се беззикаме. И пристига Евгений Йотов. Ние всички му викаме «секси», защото той се обръща към всеки или с «готин», или с «секси», или с «муци». Йотов минава по край мен и аз му викам секси, как си, а той, махмур ли още, обръща се и вика, айде да не се разправяме. Турнето в Штатите беше много интересно. Бяхме за първи път в Штатите. На някои места беше много емоционално. Има голяма разлика между българите, които са отскоро там, и у които са от мигранти. Щото като минат едно-пет години, те се американизират по такъв начин, че вече възприятията им са други. Но тия, които бяха там от три 4 години, плакаха, пяха с нас, радваха се. Има много неща, на които съм се радвал, и всеки път, като стане нещо такова, си викам това аз наистина ли го заслужавам? И си казвам да, щом хората го оценяват, значи така трябва да ми се случва. Примерно първият концерт Арена Армеец за мен беше нещо което трудно може да се забрави. Дано да го преживея пак, беше много силно. В залата атмосферата е друга. Докато на концерта на стадион, Васил Левски беше различно, там е огромно пространство. Освен това през цялото време имах притеснения. Първо заради дъжда, второ защото китарата ми прекъсва, трето аз съм напред и не чувам добре. Въобще мислиш за 50 000 неща. Докато в залите публиката е много близо и понеже е затворено пространство, няма къде да избяга звукът и всичко е много по-интимно. Евгений Димитров Направи един аранжимент на химна, който е абсолютно гениален за мене. Гениален. Нашата версия на химна. И когато го направихме на стадиона, всички тия хора почнаха да пеят химна. Нищо друго не съм преживял по такъв начин. Не мога да го опиша с думи. Штръкът за палки, пеят срещу тебе химна и са толкова много, че като погледнеш срещу тях, все едно виждаш небето. Калим Велюф, имахме яки избухвания на сцената. Аз обичах да излизам напред. Още в началото, като почнах работа с бенда, си казах, невъзможно е аз да седя само отзад на перкусиите. Запазена марка ми беше да излизам напред. На един от концертите имахме яка сцена и аз изкачах на определени парчета стъпа на най-отпред и правихме шоу. И един ден просто сме били по-напред, отколкото е трябвало да бъдем, но никой не ме беше предупредил. И в един момент така избухнаха тия фойерверки, че ми хръкна косата назад, замириса на опърлена коса и кожа. Беше супер брутално. В Екоко бяхме оформили една безумна, шумна групичка, в която бяхме аз. Венко, Цецу Недялков и Шерифа, Ники Рабаджиев, Бъра. И когато се настанявахме в хотели, всички гледаха да са през няколко стаи от нас, а маестрото се научи в последствие да ни слага и на друг етаж, защото бяхме съсипващо шумни. Крещахме, смехът ни беше някакъв неистов, истеричен крясък. Спомням си един път маестрото ни беше настанил четиримата в един апартамент, да си бием главите там. Прибираме се от някъде... Лягаме си 2 часа, обаче до 4-5 сутринта продължава крещене и смях вътре в апартамента, адски смях и веселби. Много ми се подиграваха, когато правихме едно от турнетата година, защото бяхме направили свенко дръмшоу, на което аз разпявах публиката и виках: Тук ли сте е, Стар загора, но не можех да казвам лъ. Звучеше малко като Юла. Лошо ми ставаше, като дойде време за тополовград. Тупо град. А Цецо само това чакаше. Лут ме правеха след това. 15 години покъсно пак свирих с Кукубенд, арен Армец. Беше много яко. Бендът се е променил. Всичките са станали много по-зрели като хора, като характери и тоя. Тинейджерския момент вече почти го няма и смехът не е толкова истеричен и буен, но същевременно в момента, в който се събрахме на репетиция, пак започнаха някакви шеги, пак започна смях. Имаше вълнение, но и Едно притеснение. Какво ще стане, дали всичко ще е окей? Слави дали ще се справи и с този огромен мотор? Аз лично, като го видях на репетицията, викам, трябва да го спрете, не трябва да излиза на този огромен мотор, защото има проблеми с крака. е мотор тежи 500 кила, огромна машина, ако падне. Не трябва да го прави. Обаче той го направи. Всичко мина добре. Имаше напрежение, някакво притеснение, но концертът стани страхотен. Имаше избухване. Това е все едно не си правил месеци наред, секс и накрая става просто експлозия. По същия начин се усети всичко. Този концерт отпуши отново концертния животни бенда. И се радвам, че взех участие точно в този освободителен така да се каже, концерт, който дава някакво продължение в историята. Изкефих се, въпреки, че въобще не се бяхме оговорили със Лави дали да изляза напред тъпана или да направя друго нещо. Не сме го говорили, но то се се получи по естествен начин. Даже се смяхме, че той отказваше да свири отново на дайре, а това си беше наша запазена марка. Преди концерти му викам, «Ще свириш ли?» и той вика, Въобще не ме занимавай, няма да свиря. И аз по време на концерта взех второто дайре и само отидох до него, теглих му едно рамо и му подадох дайрето. Нямаше как да откаже. Концертите сега са много по-сериозно организирани отпреди, бизнесът е различен. Преди, както в предаването, така и на концертите имаше свобода и ставаше някаква въхханалия. Докато сега всичко е уточнено до последния детайл. И сценарии има, и всичко се обмисля, ти къде ще си, тук какво ще кажеш. И в края на крайщата сега трябва да се съобразявам като артист с тези неща и същевременно да успея да се освободя като дух, да изиграя основната си роля, която да правя шоу «Свирейки». Да не бъда статичен перкусионист, а да бъда освободен и да вилня по сцената. Борис Салтарийски, първото ми турнес Кокубент, беше през 2005 година. Аз тогава за първи път се сблъсках с тия стадиони. Голяма емоция беше. А и тогава бяхме млади, много носехме пиене. Една вечер отиваме с гъмзата на дискотека в Търново. И гъмзата по едно време вика, Боци, аз много се изморих, ще тръгвам към хотела да си лягам. И аз, ами добре, ама аз току-що си поръчах още едно, ще си допия питието и тогава ще тръгна. Той вика, добре. Аз ще ходя бавно и ти като си. Тръгнеш, ако случайно се засечем на входа на хотела, може да пием по още едно. И той си тръгна, аз си къркам, къркам и по едно време си викам, а бе, той ще вземе да стигне. Совнах питието на екс, излизам от дискотеката и набегом. Газ към хотела. Тичам по улиците, а то се тича по една улица надолу, после се завива, а хотелът беше нагоре по един баир. И аз вече стигам до завойчето, завивам надясно, опъвам баира и виждам на 20 метра пред мене гамзата, и той се набира нагоре, на бегом. А той се бил загубил и по едно време осъзнал, че аз може да стигна преди него и също се притеснил, че няма да се засечем да изпием по още едно. Като го видях, само му викнах, той се обърна и умряхме от смях там на улицата. Иначе, виж колко неангажиращо сме се оговорили. Ако случайно се засечем, да пием по още едно. Един път, докато бяхме на турне в Русе, отиваме в една дискотека, опиум, някакъв човек имаше да дава нещо на гъмзата там. Бяха се разбрали да се видят. И човекът дойде в дискотеката и вика, айде, ще ви почерпя, че се разкарахте да ме видите чак до тука. А ние с гъмзата се бяхме разбрали да излезем съвсем за малко, без да пием, щото на другия ден имаме концерт. Отиваме и този слага едно голямо шише квадратно, е и така легнало на бара пред нас. И ние с обречени погледи, като пред нещо неизбежно я погледнахме тая бутилка, като че ли нямаме избор да станем и да си тръгнем. Така се и оказа. Не помня как завърши вечерта, но на другия ден ставаме и се качваме на автобуса да ходим към стадиона. Един такъв мрачен ден валеше. И гледам гъмзата с черни очила и шапка, в тоя мрак. Залупил се, опакувал се. По едно време виждам между рамката на очилата и шапката един тънък прорез. И му викам, какво е това? Той си повдигна шапката и гледам тука една голяма дируга през главата му. Някъде си сцепил главата. Вика, паднах с нощи. Отишъл в едно друго заведение, където се качил на някого на врата, той паднал върху ръба на масата и та излязохме вечерта с толкова чисти помисли, само да се видим стоя пич, а на другия ден прибити. На турнетата всеки концерт свършваше с «моя страна, моя България». И към края на турнето ние вече бяхме пълни развалини, всяка нощна дискотека до 6 часа сутринта. Тогава да я нехме, сега не мога да си позволя и два дена да го направя, даже и. Един. Тогава много издържахме на не спане. И на другия ден ни няма нищо и си пеем. И вече към края на концертите, шерифа ми вика, абе, беопка, какво пе ти всяка вечер, колко нощи аз не спах? Това все едно за тебе е писано. Штатите беше много различно. В такива зали, театри. Там беше много емоционално. Най-незабравим концерт от американските ми е този в Нью-Йорк. Първо залата, в която бяхме, е легендарна. Второ, на слави му хрумна, насред концерта, се, излези спей Нью Йорк, Ню Йорк, в центъра на Ню Йорк. Аз за първи път стъпвах там и за мен беше много вълнуващо. Като мечта, която ти се е изпълнила. Аз съм си мечтал само да мога да видя Америка, камо ли да отидам на турне там. Много беше хубаво. Имам незабравими моменти от турнетата по стадионите. Почти всеки път на песента единствени плачехме, само като видим реакциите на публиката. Целият стадион светваше, тогава нямаше още телефони с камери, а всички бяха с запалки. И като грей на целият стадион в запалки, наистина имаше страшна магия. Венелин Венков Първото ми турне беше... Каналето под небето през 1995 година. Наясно си спомням как свирим песен за червената шапчица в изпълнение на Марта Вачкова. Тя е много особена песен, трябва певецът много екзактно да се държи и да си пее много точно там, където трябва да си пее. Щото ние свирим различни неща от това, което той пее. И обикновено ставаше страшна каша. Марта си пее, къвото си иска, ние се опитваме да хванем някакъв ритъм отзад. Беше ужасно и напрегнато по време на това турне, защото всеки път, като си изпълняваше тая песен, не се знаеше какво ще се случи. И къде ще се съберем, някъде в песента. Аз на това турне се ожених, а на другото се разведох. Харесахме се с една девойка, водих я по концерти. Пътувахме от Пловдив към Благоевград и минавахме през Юндула. И точно отгоре, на най-високото има кръчмички, капанчета. Слизаме от автобуса, аз и въпросната девойка, която в последствие ми стана съпруга, и се забиваме в някаква кръчма, умрели от глад. Поръчваме си шкембета, некви мънджи, некви работи. И няма никой в кръчмата. Аз реших, че те са седнали някъде другаде. А всъщност се оказа, че са ни били пуснали за 10 минути да ходим до туалетна, а аз не съм разбрал. И в ресторанта с жената седнал новобранец. Щото имаше такава иерархия, казармена аз бях новобранец две години и половина. Изкарал съм си я и всичко знам, не съм ходил в казармата, но знам всичко. И както си чакаме там шкембетата и къвото сме си поръчали, в един момент целият автобус изсипва в кръчмата с инструментите, свирят и пеят. Новобранецът седнал с гаджето, а целият автобус чака, къде е Венко? Венко. И накрая някой казал, Абе, той влезе в оная кръчма. Те скивали, че съм седнал с девойката и чакам да ям, и пристигат със стари градски, кръчмарски песни да ме забавляват. Новобранецът седнал да яде. После направо ми изпиха мозъка старите. 1999 година отиваме на концерт някъде в Свиленградли, ли, Тополов град ли, не помня. На стадиона. Дето като отидохме да опъваме сцената, пасеха крави. Градът е 12 000 човека, а на стадиона дойдоха 15 000 цялата околия се беше изсипала. По време на концерта се запали покривът на сцената. Имаше едни фойерверки, дето гърмяха отпред, и една падна отгоре, дух на вятър и покривът се запали. Той беше от някаква такава материя като гума и само. Гледах как отгоре падат огнени капчици. Слав скочи, а Хари Зънов, взел две шишенца от минерална вода, бяга по сцената със засилка като балерина и хвърля нагоре, ама не може да стигне до покрива. Та по едно време някой се качи, поля го с вода и угаси огъня. Но не спряхме концерта. Пак на турне 2001 година «Новите варвари». И сме в Шумен, тогава участваха «Етника». Всякакви ансамбли, много народ. Отзад зад сцената имаше едни такива паянтови гримёрнички. И сме излезли и свирим, супер концерт. Проверихме преди това каква е прогнозата за времето, казаха, може към полунощ да мине някаква кратка буря. И си викаме, добре, ние до полунощ ще сме свършили концерта. Свирим последната песен, не си спомням коя е била тогава, мина първият куплет. И си е би майката. Изведнъж. За секунди се изви зловеща буря. Спряхме веднага да свирим, слави каза по микрофона, леко, без паника. Това ще мине. Но не мина. Барабаните ги отвя от сцената. Издуха ги. Ей така, както си стояха, паднаха чинели, тонове. Стана е мазало. Балетът пищи. На следващия ден бяхме в Бургас и на целия стадион там беше опаната техниката, инструменти, осветление да съхне на слънце. Като бяхме на турне, Вайсруйтер 1996 година. Тогава сцената нямаше покрив и си купихме от Сум три палатки, тентички такива. В студентски град правихме предварително упражнение, описвахме кое желязо след кое, е, кое с кое. Е. Всеки знаеше кое желязо трябва да вземе. Да сглоби и ги правихме за нула време трите палатки. И сме ги опънали ни сцената. Едната над барабаните, другата над клавирните, третата над другите инструменти, да не ги пече слънцето. Защото е опасно. И заваля дъжд. Преваля си там, каквото си преваля, но върху тентата над синтезаторите се събрала вода и тя хладна. И Герасим реши да махне водата от тентата. Само направи така, хоп и водата се изля върху синтезатора. Отворихме синтезатора и с едни сешуари за коса взехме да го сушим. И после само се кръстехме. Дали ще тръгне? Включиха го в тока и тръгна. Рай 2005 година, турнето с музикалното шоу, Старс. От старта до първата песен бяха две-две минути, първо са записани някакви страшни шумове, Излиза цецо, който свири и някакво соло на китара. После излизахме ние, свирихме някакъв инструментал, после славчо с балета пристигаха с някакви бусове. Та! Излизаха, та се качваха, та гърмяхме, та не знам какво ставаше. И цялото това нещо 20 и няколко минути е записано като един цял трак на хард диск, който аз управлявам. Но това все пак е техника, която може да сдаде багажа. Затова сме се подготвили стори хард диск, който също стои до мен, но не е включен. Ако нещо стане, да включим другия и да продължим. Турнето си върви, нищо не се случва, всичко е наред. И в Стара Загора ще снимаме концерта, там винаги се снима. Излизаме, започваме да свирим въпросния инструментал, той е на Цецо едно от парчетата, реката на живота се казва. И както свирим... По едно време аз чувам слушалките, че хард дискът спря. Поглеждам и викам на Евгени. хард дискът спря. Рестартирам хард диска и той започна да свети, ама мига като дискотека. Втори път рестартирам, свирим през това време реката на живота. А Евгений е пребледнял като платно и започва да мисли какво да прави, защото ако не тръгне хард дискът, какво ще стане с влизането на слави? Имаше записана музика на която той се полявява заедно с балета. Не можем да кажем на публиката «Чакайте!» А снимаме и за телевизия «Стадионът пълен», «Народ». Хард дискът тръгна чак на четвъртия опит. Няма време да превключваме от единия в другия, защото след две минути Толя е инструментал свършва и слави и балетът трябва да влязат. Рестарт, рестарт и накрая захапа. Добре де! Ама това е басамък от 20 и няколко минути. Къде сме? И това е абсолютно Боже работа. Не знам защо. Някъде по трасето, като сме обикаляли на турнето, аз съм запомнил, че този инструментал свършва примерно на 12-та минута и та секунда. Не знам защо съм го запомнил. Нищо такова не ми се случвало да помня, не ми се налагало. Но съм запомнил, че на Цецо инструменталът свърша на 12-та минута и та секунда. И ти ръчно вече може да си нагласиш откъде да стартира. И аз так, так, так, нагласих 12 минути и 34 секунди и викам Невгени. Сега ще видим. Свирим, свирим, свирим. Инструменталът свърши. Ние всъщност, докато свирим инструментала, той хард дискът върти, но няма нищо в него. Той е празен, защото го свирим на живо, той е инструментал. Но всичко е като време навързано, заради осветлението и зарята. 12 минути и 34 секунди. Поснах и тръгна на славчо и балета музиката. «Айде, влизайте. И Евгений, както стоеше. Само седна на земята и се хвана за главата. Това е един от най гъдните моменти, които сме имали въобще. Хъшове против наркотиците. 1999 година. На площада в Пловдив сигурно имаше над 50 000 човека. И правим едно парче на Годжи, което се казва Куфър. На това парче Годжи е напред, а Слави и Нина Николина са беквокали. Тогава за първи път правихме опити да контролираме свиренето с кликове. Кликът ти дава точното темпо. Примерно, ако една песен е в темпо 96 удара в минута, Кликът ти гарантира, че всеки път ще свирим в 96 темпо. Щото, като те удари адреналинът, песен с темпо 96 може да изсвириш с темпо 130 и няма да разбереш. Отпред, ако има балет, ще си спотрепят, понеже и осветлението е програмирано, ние ще спрем, преди то да спре. Или ако свириш по-бавно, ще спре осветлението, а пък ти ще продължиш да свириш. Тоест кликът гарантира че всеки път парчето ще е с еднаква продължителност. И по този начин вече може доста по-ефектно да се прави всичко. Аз си бях намерил някаква слушалка от някакъв дискмен и съм си я заболфохото в и си чувам клика идеално. Той си цъка, тик-тик-тик-тик. И си свирим песента, куфър на чичугошо, Гошо, но средата на парчето има спиране от един такт, просто пауза, и тогава почва припевът. Аз нещо съм се въодушевил, мятам се като риба на сухо, тая слушалка ми изпаднала от ухото, а завзимам и докато се нагласен в охото, нещо съм се разсеял, къде сме в парчето. Идвата я пауза, колегите спират, а аз си продължавам, което не е някакъв проблем, всичко си минава, но Славчо нещо реши, че сме се окакали, ама страшно, и като се обърна на сцената, ние си свирим, а той се разкръща. Стегнете себе, стегнете себе, Кави са тия работи. Ооо! Ама вика, кряка. Слезе от сцената отзад, нарите на балета шатрите, потроши ги, майка му да еба, стана е мазало. Следващото парче е «Моя си, моя». Славчо трябва да се успокоил, да излезе и да правим «Моя си, моя». Той е солист. Излезе на «Моя си, моя» и се обърка. И, разбира се, отзад настъпи страшно веселие в бенда. А в момента, в който се обърка, той всъщност веднага разбра, какво се случва, щото запредната песен на линия е бал. И си вика, аз се обърках, силния ще ме бът. И само се обръща с една голяма усмивка и вика, пичове, ай да праим шоу. Демек вече няма значение. На това турне Нина. Николина падна от сцената върху Хари. Защото мониторният пулт на единия концерт е от едната страна на сцената, на другия концерт е от другата страна на сцената и съответно ние влизаме единия път отляво, другия път отдясно и ти в един момент не знаеш вече къде си и какво си. Нина Николина си изпява Назад, назад, Моме Калино и тръгва да си излиза. Обаче те, стълбите, били от другата страна, а тук бил пултът на Хари. И Нина, без да знае, прави една, две, три крачки и Хари вика. Както си стоя, изведнъж Нина Николина падна върху мене. Слава Богу, нищо и нямаше, сигурно, щото падна върху Хари. Аз имам един много съкровен спомен, като бяхме малки в Русе. Бил съм едно три годишен, тогава почнахме да свирим рок, и ми се запечатало в главата, как тогава с един китарист, с когото свирахме в една група, седим в една бирария в Русе и си говорим. И той вика, сега... Като станем голяма рок-група, ще излезем на един стадион и аз като ударя едно, мина китарата и целият стадион ще вика. И бяхме гледали тогава някъде на видеокасите концертите на Iron Maiden, на Ози Озбърн и за първи път тогава видях как цялата публика са запалени за палки, както с телефоните го правят сега, тогава запалки палеха. И това нещо ми се беше запечатало в главата като снимка и много исках да ми се случи. Много исках да свиря яко на стадион и целият стадион да се запалки. И като правихме първото турне по стадиони, 96-та година във варна на стадион, Юрий и Гагарин свирихме парчето, малка блудна жена и целият стадион си запали запалките. И аз разбрах, че ми се е сбъднала мечтата. Това е много съкровено, защото като съм бил 10 години помлад, тинейджер, съм имал такива мечти и ме драло това отвътре да се случи и изведнъж виждаш, че всъщност се случило. Много е яко. Иван Стоянов, първото ми турнес Коко Бент» беше 2007 година, ние продължаваме. За първи път свирих пред толкова многобройна публика. Сегато един вид е и забавление, но е и голяма отговорност. Отстрани изглежда, че се забавляваш, но действително си много концентриран, което с течение на времето мисля, че ни амортизира и ни уморява. А от страни не си личи. Когато пострадах преди години, лекарите ми казаха, че стресът, който се натрупва в организма, ти не го усещаш, но организма ти го усеща. И казах на... Лекаря, Абе, как, аз съм излизал пред 0-0-0, 000 човека. Ти си излизал, но един нормален човек, ако излезе не пред 30000 хиляди, пред трима души да чете нещо и ако му измерят пулса и кръвното. То е огромен стрес за него. А представи си ти, дето това ти се е превърнало в професия, колко се наслагва. И тогава почнах да се замислям за стреса. Ние не го усещаме, но той е вътре в нас и изведнъж избива някъде. Често сънувам, че съм на концерт. Обаче се преплитат концертите. За мен най-качествени са последните ни три концерта има такъв народ. Според мен публиката не очакваше да види това и хора, които не са очаквали въобще такова нещо, са възхитени. Аз говоря като музикант, защото съм всеки ден на работа в академията и там се срещам с много млади хора, които слушат друг тип музика, не са толкова фолк насочени. И те ме поздравяваха искрено, не са очаквали такава музика да направим. Изключително качествен концерт. На абсолютно европейско ниво. Не, че другите не са били, но тук с тези хорове, с такива произведения като Бокс ми имаше връзка с духовното. Изведнъж се преплитат с парчето 9, което е някак странно, или парче като Бягай, което е малко в другия стил, обаче пък е различно. С тези концерти ние прибавихме към нашата публика една много голяма част от друга публика. И вече няма да кажат, Абе, мани ги тия челгаджи. Не могат да го кажат, защото това е европейско ниво. Гледах после концерта. Беше убийствен. Защото на сцената не го усещаш, в главата имаш хиляда работи, къбълът дали е включен, паноти, па не знам какво. За други неща внимаваме. Специално на този концерт публиката беше по-здържана и се притеснявах дали ни харесва, но имаше хора, които са били смаяни. А когато свирим на такива огромни концерти по стадиони, самата атмосфера се усеща върху целия звук. Не чувам публиката, а я усещам. И не само аз, а ми и повечето колеги. Ози концерт за мен е Талунат, специално този и предният в Арена Армеец. В зала ми харесва повече. Там просто е баровска работа. Хората не са дошли да ядат семки. Те са дошли специално да слушат. Слави Трифонов, има такъв народ, не можехме да си позволим да не го направим. Имаше риск, разбира се, но щях да се чувствам по зле, ако не бях поел този риск. Аз не съм взел сам това решение, аз съм се посъветвал с. Всички, които творчески участват в създаването на този продукт. Чул съм много внимателно мненията на всеки един от хората, които са участвали в това начинание. Не съм го взел просто така това решение, а съм се обрял на преценката на всеки един от тези хора. Трябваше да го има този концерт. Цветан Недялков. На турнетата спяхме с шерифа в една стая, а той тогава похъркваше здраво, легне на леглото, говори, говори, казва, лека нощ и в момента, в който казва нощ, още не е завършил последната буквичка щатски и вече започва да се чува зловещо хъркане. Веднага заспива, нямаш време да реагираш и край, оставаш буден цяла нощ. Калим Велов по принцип има малко така по-голяма уста и един път отиваме в някакво заведение, напомня дискотека ли беше, или какво и Калим вика. Копеле, искаш ли да ти покажа тая хълба бира как мога да захапя цялата? И аз викам, няма да стане. Много е голяма, няма да можеш да я захапеш. А той, Ейса, глейкаво става и взе, че я захапа. Викам, Велов, ти си уникална личност. Човек с неподозирани таланти. Оставах без глас от смях с него, хиляхме се, той с една огромна уста, хахаха. -ха -ха. Като се захили пред мене и аз само като го видя, и започвам да се смея. Много голямо удоволствие изпитах на концерта в Лондон. Аз лично не вярвах, че такава огромна зала ще се напълни до край. Арена Уембли се казваше залата, башна стадиона, и това... Което ме впечатли е, че организацията беше перфектна. В същия ден имаше финал за купата на Англия и аз мислех, че след като има такъв голям матч, няма да можем да стигнем до залата. Нищо подобно. В момента, в който отидохме с автобуса, некви хора излязоха от някъде, опътиха ни той е натам, оня на е натам и стигнахме без една минута закъснение. Това просто не е завярване. И публиката, нашите хора, това бяха основно българи, за това, казвам, нашите хора дойдоха абсолютно на време залата, бяха повече от 15 000 човека. И когато излязохме на сцената, на първото парче, от силата на реакцията на публиката ме побиха тръпки. Имах чувството, че ще ме отнесат. Не си чувах усилвателя, който ми е до да охото. Не го чувах от виковете на хората. Не е за вярване, наистина. Не го чувам, а той е 122-та. Лампов усилвател, който ти труши главата. Това е нещо, което не може да се забрави. И това, че толкова много хора идва да ни слушат. Щото аз съм бил и на други турнета, където публиката е по 30 човека. Но няма как. Музиканският път е такъв. Кристиян Илиев Турнето в Америка 2010 година, за мен това беше една мечта от детските ми години. Много исках да видя Америка. Никога не съм си представил, че ще свирим в зала в центъра на Нью-Йорк, където примерно три дена преди това е Бил принц или Майкъл Макдоналд. Това дори не съм си го мечтал за 20 дни да обиколиш най-големите градове на Америка. Дано отново да ми се случи. Евгений Йотов. Много ми хареса първият концерт. Арена Армеец. От всичките големи концерти, които правим напоследък, усетих магия в него. Може би песните бяха така подбрани. Получи се, хем си в огромна зала, хем все едно си в клуб. Някаква такава задушевна атмосфера. Имаше във въздуха. Не мога да пропусна и концерт от стадиона огромно, грандиозно нещо, но на мен лично повече ми допадна първият концерт от зала Арена Армеец. Някак си там имаше магия. Няма да забравя и първото ни излизане в Англия. Сценичните работници, англичани, останаха много изненадани, като видяха, че в браса има и кларинет. Единствено в оркестъра на Глен Милър има кларинет в браса. Кукубенте. Уникална група по своя състав. Всеки е специалист в определен музикален сегмент. Класика, джаз, рок, фолк, имаме покритие навсякъде. Буквално от предкласика, класика, романтизъм, ако в това можем да включим класическата музика, до рок, джаз, поп, диско можем да покрием всякакви стилове музика. Ние сме сбор от студийни музиканти. Такива, които слагашим нотите и веднага засвирват. Можем с много репетиции, можем и с малко репетиции. Васил Петров, като ни беше гост в това предаване за любима музика, ми направи страхотен комплимент, без да иска. Вика, страхотно изсвирихте, Earth, Wind and Fire. Викам, Васко, вярваш ли, че това стана за две-три свирвания? Буквално за половин един час му сглобихме програмата. Той се изненада, вярно ли? Не може да бъде. Страхотни професионалисти сте. Идват всякакви гости ние, където и да ни пипнеш, се свирим. Не мисля, че в света има подобен оркестър. Невена Цонева, първото турне, голям кеф. Никога не съм виждала толкова народ на едно място. Аз съм от Севлиево, все пак да не забравяме, че там са две нула, човека. Изведнъж виждам две нула, човека на стадиона. Все едно цяло Севлиево. За мен беше някакъв тотален шок, после си казах, ако искам да ми се случват някакви такива неща, хубаво е по-скоро да съм щастлива от това, вместо да се шокирам. Но когато дойдоха самите концерти и почнах да пея до Слави, тогава адреналинът ми беше на Макс. Много хубаво, незабравимо. Илия Илиев, много пъти по турнетата съм се чувствал благословен. Да видиш как цялата публика пее срещу тебе. Неописуемо е, трябва да го изживееш. Могат да го разберат само тези, които са били по стадионите и по концертите. В такива моменти съм си казвал, слава на Бога, че попаднах сред тия колеги да изживея тези моменти. Ревъл съм, плакал съм си, насълзявали ми се са очите. Помня в едно от турнетата Колеков имаше много силни слова. И аз през цялото време трябваше да свиря. Музикално да охарактеризирам тези думи. Много силно, много страшно. Когато видиш хората, как ги разчувстваш от среща, как плачат. И после, след концерта, като кажат, Вие сте истински патриоти, няма като вас други. В един момент си викаш, толкова ли пък съм добър, че съм успял да постигна това с моите колеги? Но винаги съм гледал да не се взимам насериозно. Евгений Димитров Първото турне, с което се занимавах изцяло като организация, е хъшове срещу наркотиците. Тогава Слави ме извика в офиса и каза, тръгваме на турне. Трябва да организираш концерти по тия, тия и тия градове и до няколко дни да ми кажеш с какво ще работим, с кого ще работим и въобще как изглежда в чисто организационен план. Много шокиращо беше. Още повече, че това беше в едни много смутни времена. Да организираш турне, означава да осигуриш всички подиспълнители хората, които правят сцените, осветлението, озвучаването, видеоекраните, участниците спектакъла. На място трябва да се подпишат договори с управата на всеки един от стадионите. Правят се предварителни огледи, договаряме цени, плащания, електроенергия, захранвания, чудеси. Охраната най-вече... Щото едно такова масово мероприятие трябва да бъде контролирано. Винаги подписваме договори с полицията, отделно наемаме част на охранителна фирма, така че да се осигурим по всички възможни начини. Ти си присъствал на наши концерти, знаеш артистите се съпровождат от коли на кат, навсякъде движението отцепено, така че в едни ленти да вървят колите, в други да вървят пешеходците, които да стигат безпрепятствено до стадиона. Въобще се създава една много сериозна организация. И преди да стартира едно турне има едни такива бързи совалки по отдалните градове, срещи с собствениците на стадионите, с полицията, пожарната, с организаторите, които продават билетите. Всъщност това е една огромна, огромна работа, която остава скрита. Хората си купуват билет, влизат на стадиона. Виждат една вдигната огромна сцена и всъщност много малко от тях си дават сметка колко усилия на колко много хора са нужни, за да се случи това нещо. Спомням си в първото турне имахме концерт в Тополовград. Аз като отидох на стадиона в Тополовград, имаше крави, които пасяха на тревата. То беше просто една широка поляна с трибуни от едната страна. Хванах се за главата. Има места, където няма подходи. Не могат да влизат камионите. Представи си какъв зор е, представи си стадиона Стара Загора, той е може би най-хубавият, най-удобният стадион и за това ние там снимаме. Публиката е доста удобно настанена спрямо сцената. Много хора могат да виждат съвсем спокойно, както и ние от сцената можем да. Виждаме цялата публика. Но там например нищо по-голямо от ласка не може да влезе на терена. Нямаме електрокари които разтоварват отвън, вкарват вътре техниката и всичко се пренасе на ръка. Всичките тези хора пътуват, трябва да спят, трябва да ядат. И имат график, който абсолютно стрикно спазват. Докато ние правим солнчик и репетиция на стадиона, хората, които са подготвили сцената, спят в хотелите, почиват си. Когато приключи концертът към 2-3, вечерта, тези хора пристигат, Докарваме ги с автобуса, те започват да разглобяват сцената, всичко се прибира обратно в камионите, и в 7 сутринта на стадиона, все едно не е имало нищо, така изглежда. От друга страна сме зависими от метеорологичните условия. Ето това е най-големият ужас. На едно от турнетата цяла седмица чакахме в Хасково да се оправи времето. Някакъв циклон ни захвана там и валя няколко дни последователно. Наложи се да разместим програмата. А това разместване е много неприятно, защото хората очакват на определен ден да отидат на концерт, ние сме платили всичкото това нещо, имаме си договори с всяка една от фирмите и компаниите, с които работим. И представи си, трябва да отменим концерта и както сме направили сцената, трябва да махнем, да отидем в друг град и после да се върнем, всъщност става двойна и тройна работа, което е много неприятно. Но някак си сме умявали да се справяме, благодарение на късмета си. Разбира се. Защото, колкото изледа и е било, се оцелваме някакво време между капките. Във Велико Търново си спомням, че постоянно си говорех с синоптиците, сигурно на всеки 10 минути ми изпращаха съобщения. След малко ще завали, след 5 минути ще спре, те го следят на сателита. В момента има на 3 места циклон и вие сте в дупката. средата, където не вали. И за наш късмет концертът мина. Попрекапа малко и това беше цялата работа. А иначе на 20 километра от Търново дъждът ще ги издави. Разбираш ли? Просто някакъв штурка смет сме имали. Подобно нещо беше и на концерта на стадион Васил Левски допоследно, до последно, половин час преди концерта, още имахме възможност да отменим концерта, но като говорих с синоптиците, те казаха, сега трябва да го направите, защото утре ще е по-лошо. И зъби. Добре, че е огромна сцена, хубаво покрита и. Успяхме да защитим поне инструментите. Иначе ние се изпонамокрихме, особено слави, застана отпред, чучна се на стола в началото на концерта и остана до края без да се помести. Основната ми драма е с безопасността. Щото ти всичко можеш да направиш, но почнели да се мокри, винаги може някъде да стане оттечка, да не дава Господ нещо да се случи. И вече става много, много сложно. За това винаги подхождаме внимание към хората, защото безопасността е на първо място. Когато започнах да се занимавам и с организацията, вече си мечтаях за времето, когато просто бях музикант в Това бяха най-блажените ми години, защото единственото нещо, за което мислех, е как ще свирим на сцената удоволствието от срещата с публиката. А в мига, в който всички останали ангажиментите се лепнат на гърба, вече се почва. В колко часа пристига този камион? Ние сме карали коне, карали сме гълъби. 2001 година, страхотна идея наистина, Накрая на всеки един от концертите момичетата от балета излизат с по един гълъб, пускат го лети и гълъбите отлитат. Жестоко. Но трябваше да имаме по 20 гълъба на концерт. Намерих гълъбър София. Оказа се, че има доста гълъбари. И му казах, така и така, трябват ни 20 гълъба, които ще трябва да излетят и после да се прибират. А той, да да, прибират се, ама се прибират София. Оказа се, че за всеки един концерт трябва да купуваме гълъби, пътувахме с цял камион клетки. Той се движеше на специален режим, пътува един час и понеже е много топло през лятото, август месец, спираше. Отваряха се платнените страници, за да влиза въздух, гълъбите да дишат, напояваха ги, спускаха страниците, пак един час пътува. Ферари сме карали. Това, с което Метин Ени Мехмедов излизаше през година. Наехме камион за път на помощ, който да го превозва. Карали сме огромния мотор на Слави, Бос Хас, който тежи колкото една кола. Спомням си, че се скъса един теглич точно на влизане Стара Загора. И добре, че момчетата от охраната бяха повече и успяха да го държат, за да не падне. Щото, ако са един или двама човека, просто ще ги затисне. Най-големият шок сме преживели на един концерт в Шумен. Както времето си беше супер и нямаше никакви проблеми, изведнъж започна да духа и докато изпеем една песен от начало до края, се изви страховита буря. Слави се! Обърна към мен и вика, какво правим? И аз викам, а ми трябва да свършваме, защото не знаем какво става. Тъмно нагоре, а да не говорим, че ние сме под гора от светлини и въобще не можеш да видиш в небето какво става. И той си каза последните думи, запяхме последната песен и докато е изпеем, всичко почна да трещи и да пука. Разбягаха се всички, почнахме да гоним изпълнителите към автобуса, защото сцената стана като платноход. С най-голем ужас съм гледал в интернет видеа от срутване на сцени. Това ми е като някакъв кошмар, който, слава богу, никога не ми се случвал и никога не искам да ми се случи. Но знам какво е. И то се случвало на сериозни, големи компании, с опит в организирането на концерти. Това е нещо, което не можеш да предвидиш, правиш каквото е по силите ти и в някакъв момент виждаш. Идва духа от тук... Оттам и тук бори нещо. Така като приключихме концерта в Шумен, на следващия ден извадихме всичко, разпръснахме по целия стадион да съхнат осветителните тела, уредби, тонколуни. Всичко беше подгизнало. А като почнаха да събират сцената, да сглобяват отново, имаше 25 см изкривяване на гредите. Бяха чукове, напъваха тия железа, за да могат да построят сцената наново. Един от най-трудните моменти, които съм имал, беше, когато сменихме фирмите, с които работим. Ние правихме първите турнета с едни много готини пичове, страхотни професионалисти Пепи Колев и Петко Нико Фот, Еслайц. Големи пичове. Много добре работехме с тях. И в 2005 година бяхме започнали подготовката на турнето и вече водех преговори с тях. Щото част от моята работа, освен всичко, станало е да отговарям и за финансовите условия, пътуване, камиони, откъде какво взимаме и на кого какво плащаме. И малко преди да тръгнем на турне, ми се обади шефът на Дина Курт, България. Те тогава бяха вкарали сценични осветителни устройства, наречени муовин които се движат и могат да се програмират, а лъчът да се насочва в една посока, в друга посока, въобще да прави всякакви неща. И ми каза, абе, да знаеш, просто за твоя информация, освен многото нова техника, с която разполагаме, в момента съм закупила една сцена, която е много хубава, много модерна и ще ви свърши страхотна работа. Аз казах, добре, ама ние тръгваме след 10 дена, няма за кога да не. Говорим, че вече имам договори с всички изпълнители. Той, просто ти казвам да знаеш. След няколко дена сцената ще дойде и вече. Ако искаш, можем да седнем да говорим. Е, тогава изпаднах в абсолютен намок. Представих си какво означава предложението му, щото бях гледал по телевизията как изглеждат западните концерти и какъв тип сцени имат. Нашата, каквато идея, си беше правена тука, не нещо специално. Знаех прекрасно как трябва да изглежда една модерна сцена. Особеностия нови устройства, които се програмират като имаш акцент в музиката, изведнъж се получава и акцент в осветлението, и това нещо предварително може да е зададено. И каквото го направиш в плевен, такова ще бъде и във Враца, и във Варна, и навсякъде. Не можах да спи няколко дни. Говорих със слави. Викам му, абе, рискът е чудовищен. Аз не мога на тия пичове да им кажа, не става. От друга страна, ако не дойде сцената, проваляме турнето. Ислави каза, моля ти се, не ме занимавай с твоите решения, които трябва да взимаш. Това си е твоя работа. Решавай. Това е, може би, най-трудното решение, което ми се е налагало някога да взимам. Просто с тези хора бяхме работили много добре, те са били винаги много точни към нас, както и ние към тях. Не можеш да си представя как ще и им кажа. Пичове, светът вече се е променил, вече всичко е различно. Но в крайна сметка реших да рискувам. Звънях на Ангел Димовски от Динакур, България, сигурно през 15 минути, и го питах. Сцената къде е? Сега пресича границата. Казах му, искам, преди да тръгнем за турнето, да построиш сцената в двора на вашата фирма и аз да дойда да я видя готова. Чак тогава ще съм спокоен и ще знам, че всичко е наред. Той вика, спокойно. Не се притеснявай, обаче как да не се притеснявам, сцената закъснява. Аз вече бях взел решение. Обадих се на Петко и на Пепи, направих си една среща с тях пред кино, Люмьер. Това е момент, който ще го помня цял живот. Седнах и им казах, пичове, така и така, нещата ти изглеждат по този начин. Вече има съвсем други възможности, модерна сцена, която е правена специално Марка и Диколеси. Просто ще заложа на поновите новите неща, защото светът отива нататък, от тогава не съм си говорил с тях. Не по-мое желание. Абсолютно ги разбирам. Но ние трябваше да си следваме нашия път. Сцената дойде два дни, преди да тръгнем. Обадиха ми се, ела да я видиш, отидох и направо не можах да повярвам. Но най-големият ми кеф от всичко беше, когато преди генералната репетиция чаках във Враца автобуса да докара моите колеги от Кукубент и видях този пламък в очите им. Аз съм го виждал два пъти. Единият път беше, като стъпиха на тази сцена за първи път, като почнаха да се оглеждат нагоре и да гледат какво става, щото от всякъде вървят едни светлинни лъчи, правят някакви неща. Едно е да го гледаш някъде на видео. Друго е да застанеш долу измежду всичкото това нещо. Леле, леле. Страхотно, викаха всички. И вторият път, като докарахме сцената от Германия за концерта на стадион Васил Левски. Щото това пък беше шокиращо с мащаба си. Тази сцена пристигна с 12 тира директно от Германия. Аз тук не си мислех да търся, защото няма толкова голяма, толкова хубава и толкова стабилна сцена. Тези пичове от Германия казаха: Няма никакъв проблем, ние ще се справим. Те са ходили с тази сцена на концерти с Металика, С, Депеш. Моти дадоха абсолютни гаранции, че всичко ще бъде наред. Тръпката, която видях в моите колеги, това наистина е един от най-вълнуващите моменти, които съм изпитвал. Започнахме да работим с. Динакорт и до ден днешен правим всички концерти заедно с тях. И гледаме всеки следващ концерт, всяко следващо турне да бъдат на все по високо ниво. Така или иначе, и към старите ни колеги, за които говорих, изпитвам голямо уважение, защото сме направили уникални неща с тях. И към хората, с които продължаваме да работим, изпитвам огромна благодарност. Щото това са хората, от които зависи всичко. Антуан Хадът, тун режисьор. За първи път се запознах с него 94-та година, като записвахме Рома ТВ. От тогава до ден днешен той е човекът, който стои винаги на полта. Той знае всеки един дъх, всеки един инструмент на кукубент, познава до болка начина ни на свиране, тертипа на свиране. Абе, дори да отидем да свирим на сватба сега, пак отиваме с него. Иван Евтимов, лайт дизайнер, да използвам този термин «Това е човекът», който програмира и прави цялото осветление на «Куку бенд». Особено на концертите на стадиона, а миналата година и трите концерта в «Арена Армеец», това е човекът, който изцяло ни дава облика. И като гледам видеа от тези концерти, с гордост мога да заявя, че ние с нищо не се различаваме от която и западна група като техника, като манер, като подход към музиката. Иван Евтимов е пианист, син на един от моите професори. Безкрайно близък мой човек. Брат, другар. Той има усът към музиката, към такта, към всичко. Ние с него си говорим в какво темпо е песента, до такива подробности стигаме, за да изчислим по какъв начин да се движат уредите, за да може осветлението да рисува тези прекрасни картини, когато свирим. Братята Хари и Емил Занови са на отменна част от нас в шоуто и на всичките концерти. Евгений Пърцалев също. Влади Гранчаров пък се занимава с визията, с това какво пускаме като видео на самите концерти. Всеки един от тези хора аз имам по много, много разговори преди концерт. Първо, в технически план. Уредите са тези и тези, осветлението е такова и такова, видостените са такива и такива, размери. Резолюции, изчисляваме, смятаме. Изчисляваме, примерно, колко ще бъде задната стена, колко ще са страничните, оттам смятаме. Резолюциите и става една обърквация е страшна. Но това са хора, които безкрайно много ни помагат. И винаги, когато правим концерт, те са също толкова артисти, колкото ние самите на сцената. Рядко имаме възможност да благодарим на тези хора, но без тях наистина няма да изглеждаме като това, което сме. Така че, виж през колко много неща се минава и за това, като свърши първият концерт от турнето, се чувствам сякаш Валяк е минал през мен. Щото всичко, каквото си направил в месеците подготовка, в един момент почва само да се движи и всичко се събира в една точка. На сцената. И там трябва да има абсолютен синхрон между звучаване, осветление, хора... Които работят, кой излиза, какви инструменти се видят, какво се случва, всичко това трябва да работи в пълен синхрон. И ако си си издънил някъде по веригата, дори само едно нещо да има ненаправено като хората, всичко пропада. Аз разчитам изключително много на тези хора, защото те са също толкова важни, колкото и всеки един от членовете на Кокубент. На последното турне «Номер no си» сме пътували човека екип. Има градове, в които не може никой хотел да ни събере и спим в три, 4, пет хотели. Аз винаги държа хората да спят на хубавия месет, да се хранят нормално, това е част от звездния статус. Не можеш да отидеш някъде в кирташки хотел или мотел. Трябва да отидеш на хубаво място, да имаш самочувствието да излезеш на сцената и да кажеш «Ето, вижте ме, аз съм дошъл, за да ви направя кефа тази вечер». И това е много важно. Дълги години хора, които преди мен са го правили, не обръщаха внимание ни това. Но понеже аз съм бил и от едната, и от другата страна, знам какво е да излезеш на самочувствие, другото е да излезеш и да отбиеш номера. Не бива да е така, трябва да е винаги с внимание към всеки един детайл. Мразя те, обичам те. Как няколко певици разбиха сърцата на публиката, а после си тръгнаха по живо, поздраво. Темата за певиците е красива. Страстна и мъчителна като женската природа. За 25 години в Екобент е имало 7 вокалистки за сега. И към тях винаги е имало особен интерес. Какво стана с нина Николина? Къде отида да добрева? Защо е няма Петкова, Са въпроси, които са ни задавали стотици пъти. А жълтата преса продължава да пълни страниците си с малумни. Интерпретации по тази тема. Най-коректно е на тези въпроси да отговорят самите певици, както и хората, които са работили с тях. Евгений Димитров, много пъти сме се шегували със слави, че ние сме обречени. Дълго време нямахме никакви жени в групата и всичко си беше нормално, но все пак работата ни е такава, че за да можем да правим всички неща, които искахме да правим, просто си трябваше да има женски гласове, няма начин. Не можем да покриваме всичко. Логично дойде появата на Нина Николина. Нина завърши Плевенското музикално училище, оттама познаваме. Тя си беше един дечко. Същност едно от първите места, където смело започнахме да преплитаме фолклорна и поп-музика, беше в нейния първи албум. Там направихме само народни песни, обработени в модерен вариант, защото тя просто си беше народна певица. Работата с нея много ни отвори очите да видим всъщност колко много възможности имаме в това отношение. Защото, когато човек си го представя, е едно, но когато го чуе, е съвсем друго. Когато видиш, че нещо, което е било твърде смело като начинание, всъщност е готино и хората му се радват, това те укрилява и ти дава сили и желание да правиш още повече такива експерименти. Работихме много добре с тя има два или три самостоятелни албума които сме направили с огромно желание и любов, и въобще към нея винаги сме подхождали с много разбиране и с много мрак нещата да се получават. Един ден тя просто дойде и каза, че иска Дони да й пише песни и да си прави някакви други неща, и всъщност много бързо се разториха нещата с нея. И пак известно време нямахме никакви певици. След това направихме конкурса за певици за бекграунд в Ей който го спечелиха Деси Добрева, Александра Раева и Марияна Попова. За разлика от Деси и от Александра, Марияна вече имаше кариера зад гърба си, имаше синейна група и опит по клубове и знаеше за какво става дума. С нея в последствие сме работили в «Гласът на България» и до ден днешен сме в прекрасни взаимоотношения. И когато казахме «Окей, взимаме ви вас трите», тя честно и смело заяви «Гледи сега». Свикнала съм си да съм си свободна, да правя каквото си искам, да си зависят нещата от мен. Като гледам Слави тук как вика, ти оляво, ти отясно, аз това няма да го изтърпя дълго. Аз и казах, сега трябва да. Горешиш, защото утре, ако те представим, вече няма къде да ходиш. Тя мисли, мисли, обади ми се и каза: Абе, знам какво губя, знам какво изпускам. Но искам да си движа нещата, самостоятелната кариера и това е най-важното за мен. Казах и, добре, разбира се, това е твое право. Благодарен съм, че ми го казваш в прав текст сега, за да съм наясно, а не да го разберем след една година, когато вече ще е късно и ще сме се изпокарали пред всички. Така че останаха Деси и Александра. Десислава е много особен случай. Зодия Овен Винаги с винаги с отношение. Тя е човек, който не може да е безразличен, и това е прекрасно. Много пъти сме влизали спор с нея и в тия спорове аз съм впрягал целия си опит и знания, които имам от консерваторията и музикалното училище, за да мога да оборя, защото е целенасочена и се бори до край. Като каже «Ама това е така» и почва да ми вади хармонии, акорди. Имали сме спорове с нея, но и прекрасни моменти, защото тя... Безспорно, е много талантлива, с магнетична привлекателност и бързо си зае мястото. Стигна се до там, че примерно в албума «Прима патриот» тя пее повече песни, отколкото Слави. Но Слави много я е харесваше и каза, нека да е така, в крайна сметка нещо като хубаво, той е хубаво за всички нас, важна е групата. Той и подаде ръка и много я е бутна напред, даде и възможности, с които тя се справи блестящо. Имало е моменти, в които много сме се карали, трудно ми е било да удържам и се е налагало, без да бъда груб, съвсем янъжки да се намесвам. Записвахме песента, която впоследствие нарекохме широко затворени очи. Същност това е кавър на «Лалели си", си», много красива песен. Дълго време правихме аранжимента, защото тя е безмензурна песен, която трябваше да вкараме в метрум. Имахме страхотна работа от страна на Цветан Недялков и стана много красиво нещо. Ивайло написа уникален текст, който Слави казваше като речитатив на фона на тази безсмъртна българска мелодия. Когато записвахме тази песен, Де си дойде да пее, направихме пробите, микрофоните, репетиции, всичко, от което имаше необходимост. Но Слави ми звънна по телефона и каза, Абе, трябва да те видя нещо бързо по някаква работа. И аз оставих Десистон режисьора, Звенко и с останалите пичове и казах: Ти това го знаеш прекрасно. Направете няколко дубала, аз отивам до офиса, ще се върна след малко. Свърших работа, прибрах се студиото, тогава записвахме горе в мармаладжийницата на Денис и викам: Е да чуя какво сте направили. Пускам магнетофона, тогава още на магнетофон записвахме и тръгва парчето. И чувам, че тя не почва фразите така, както винаги сме ги репетирали на първо време, а влиза малко по-късно. Викам, това нали е дубъл, дайте друг дубъл. Втори път, трети път, всичките по този начин. Викам, какво е това? А това овне, малкото, застана и каза, на мен така ми харесва повече. Викам, гледай сега, единственият човек, на когото може да му харесва, съм аз. Само аз мога да кажа, харесва ли ми или не ми харесва. Ти можеш да кажеш каквото си искаш, но това няма никакво значение. И като се запъна това момиче, не толкова хубаво. Викам, не, напротив, като се смени хармонията, като започне някакъв определен дял, трябва да започне и мелодия, не може да започне от никъде. И започна един такъв спор, в който аз и казах, гледи сега. Връща се обратно и почваш да пееш отначало. Ако трябва цяла нощ ще стоим, не ме интересува. Аз съм див това отношение, нямам спирка. Тя ме погледна, сложи си ръцете на кръста на... Фа и каза, аз съм едно малко птиченце, на което ти му трушиш крилата, а аз викам, не ме интересува, заставай на микрофона, ето ти слушалките и като кажа, едно започваш да пееш. Леле, майко, беше ми сърдите известно време. Но всъщност аз си казах какъв е проблемът. Ти го правиш това, защото не ти стига въздух. Бе, не ти стига въздуха да докараш в това бавно темпо фразата до края и си намерила атарикадския начин да почваш малко по-късно. Не може да е така, сега ще си поемаш въздух. Дишай колкото трябва и ще го направиш. И вярно го направи. И го направи страхотно, това беше едно от най-хубавите неща, които сме записали с нея. Уникален чешит. Тя е от крайност в крайност. Може да направи нещо, което наистина да те възхити, да те кара да се радваш, че имаш такъв човек до себе си, че е част от групата. И следващия момент изстрелва някоя глупост, която те хвърля в джаза. В крайна сметка тя пое по нейния си път. В 2003 година правихме турнето със симфоничния оркестър и тя имаше доста сериозно участие. Направихме една люлка специално за нея. Тя излизаше с една феерична рокля, люлеше се в люлката и пееше Лудо младо, Сън за Сънило. Отзад свирят куку-бент и симфоничен оркестър, а отпред светят 20 000 запалки. Вълшебни моменти. В края на това турне Десислава дойде и каза: Аз отивам в Америка, мечтая за голямата сцена. Аз направо се шокирах, викам, чакай сега. Виж тука колко човека ти акомпанират, е пред колко човека пееш. Коя е всъщност голямата сцена, защото аз явно нещо не мога да разбера? Не, аз трябва да отида, да се развивам. Опитах се да я разубедя. Но тя вече беше пратила документите си за щатите, забъркли и вече беше уредила всичко, но въпреки всичко аз и казах, виж, тук имаш всички възможности. Всеки ден си по телевизията... Хората те гледат, харесват те. Ти в момента тичаш не по път, ти си сама на тоя път. Разбираш ли? Ти слагаш първите стъпки в това да правим народни песни с приемите на поп-музиката. Ти не се състезаваш с никого. Най-хубавото нещо, което може да си представи човек, нямаш конкуренция. Къде си тръгнала да продаваш на Краставичър Краставици? В Бъркли джаз ли ще пееш? Ти слушала ли си как пеят афроамериканките? Нали, уедъргърлс дойдоха тук и чу за какви гласища става дума, когато нези муми по 200 кила взеха микрофоните? Ще изкорубят шпулите на говорителите такива гласища. Аз, ако съм певец, като ги чуя тия, веднага ще забравя, че съм певец. Ти с тях ли ще ходиш да се съравноваваш на тяхна територия с тяхната музика? Разбираш ли какъв абсурд е това? Но тя беше решила твърдо. Изкара няколко месеца в щатите и ми се обади. Абе, да знаеш, тук много харесват нещата, които сме направили, народните песни. Вика ми, а, с тия номера няма да ми излизаш. Дойде си след първата година, ей, и тук добити ви се видяхме с нея. Вика ми, абе, едно радио в Лос Анджелис излъчва Вечерай, радо. Направо я благотворят тая песен. Добре, много се радвам, отвръщам. Ама сега, ти що не ми дадеш тия песни на Кокубент аз да взема да си ги издам щатите. Вика ми, гледай сега, моме. Тази музика е на Кокубен. Това не наде си слава добрева с акомпанимент на Кокубент. Това си музиката на Кокубент. Никой няма право над нея, никой. Това е нашия топщ труд, нашия топш талант и никой няма право да го присвоява. Така че, ако искаш да си пееш народни песни, има много музиканти по целия свят, кефти в Америка, кефти в България. Иди, записвай, прави каквото искаш, животът си е твой. От тогава такива разговори не сме водили. Не можах да й го обясня, нямаше как да разбере, че Куко Бент всъщност беше нейното място, Нейният стил, нейният начин. И това щеше според мен да докара още много хубави неща и за нея. И за нас, но съдбата така предопредели. Александра е поспецифична, на нея и прилягат по силовите песни. Докато Деси беше по-фина, подетайлна. Александра е по масивна, такъв е гласът. Прилягаха и песни типти на Търнър, а Настейша, където има много сила. Тя е се автор на някой от текстовете които сме правили. Била е част от отбора, била е част от хавата. И в някакъв смисъл и до ден днеше не чувстваме така. Малко ми стана странно и ме заболя, че когато събирахме нашите колеги за концерта в Арена Армец, тя отказа да дойде. Но в крайна сметка не желая да укорявам или съдя. Надявам се да е щастлива с това, което прави, и да си намерила мястото в живота, защото в крайна сметка това е най важното за всеки, който иска да се изявява пред публика. Не ли Петкова? Безкрайно талантлива и с уникални гласови възможности. Пее еднакво добре бионсе и народни песни, мисля, че никоя друга от певиците не може да има това съчетание в гласи, тя наистина, като пее народна музика, пее като народна певица, а... Като пее поп-музика, пее като поп-певица. През годините така успя да отдели едното от другото, че все едно са две различни личности. Тя в началото тръгна много силно, след това имаше един период, около две или три години, в които някак се задъни, не пееше добре. Но понеже е много борбена и с огромно желание да се доказва, почна да работи върху себе си. Тръгна на уроци, които драстично промениха качеството и напеене. Аз съм имал в звукозаписните сесии с нея повече от 150 записани трака. Да речем, Записваме македонски албум и тя казва «Гледи сега, това украшение мога да го изпее така, мога така, мога и така». Това е малко странджанско, тука е малко тракийско. Как ти харесва повече? И аз онемях, викам, на мен ми харесват всичките. Дай да видим кое е постилно. стилно Щото сега, със съвременните технологии, имаме възможност, като запишем много тракове, след това да си отбираме конкретни фрази, които са станали най-добре и така пеенето може да бъде като излето от начало до край. Викал съм я е много пъти да ми помага, защото има ситуации, в които примерно от пет нейни изпълнения на конкретна фраза са супер и не мога да преценя кое е най-доброто. Викал съм я е заедно да преценим. Като професионално отношение, мисля, че тя превъзхожда всички певици, които сме имали. Просто с нея е било винаги огромно удоволствие да работя, защото тя е много упорита и докато не стане нещо, няма спиране. Има много точен критерий, как трябва да се получи. Винаги след запис слуша, и после казва: Абе, тук нещо не е както трябва. Дай още един път ще го направим, което не се среща често. Обикновено изпълнителите казват: Става ли, става? Айде, чао! Гледа да си свършат работата и да си ходят, докато при нея не е било така. Но ето, така се случи с нея, че и тя избра да замине за Америка, да си търси нейния път, да се развива по нейния си начин. Не мога да кажа за коя, съжалявам повече. Деси е по-харизматична, повече се харесваше на публиката. Не ли пък е по-професионална като певица и с огромни възможности. Боляло ме и за едната, и за другата. И аз. И моите колеги сме полагали много усилията да се научат, защото певецът е лицето на една група. Той е медиаторът между нас и публиката. И когато певецът разбира каква му е функцията и съзнава колко много хора стоят зад него. И че той е острието на една пирамида, тогава всичко е наред. Но ако е някакъв хайлазин. Цветелина Грахич. Масивен, изключително мощен глас. Тя като ревне е сред мълцината, които могат да импонират на слави, защото той може да надвика 20 човека без проблем. Но е такъв чешит. Ако нещо и харесва, независимо какво е, дали е народна песен, поп-фолк, чалга, цигански парчета, тя се хвърля със страхотен жар. Ако обаче не и харесва, няма сила, която да накара да го направи. Три хиляди пъти сме минавали фразата... Да викнем свинца с глас голям по всичкия куджа Балкан. Тя казва Свинца. И вика, не мога да го кажа, дай сега пак айде наново, да викнем Свинца. Смеем се, ама на 205-я път вече почваш да се побъркваш. Има е и такива бъгова от време на време, които се появяваха при нея, нямам обяснение от какво. Просто трябваше да се надяваме, че това, което трябва да пее, ще й хареса. Щото ако й хареса, ще го направи жестоко. Тя е с характер. Певец е обратното на срамежлив човек. Трябва да застанеш на сцената и да имаш силата да привлечеш погледите на всички върху себе си. Там скромен човек не може да бъдеш. Там трябва да си куче, да си характер, да знаеш какво правиш. Когато й харесва, като и е кеф, избива рибата. Обаче имай и случаи, ще дойди, ще каже, братче бе, а бе, не го разбирам това парче тука. Вика ми, ще го разбереш, бе, изпява го, ама все едно пее от учебника по сулфеж нищо. Лили си върши много педантично, предано работата в Кукубент. Прекрасен човек и колега, безкрайно добре се разбираме. Тя някак си намери своето място и амплуаи, мисля, да сме живи и здрави. Да имаме дълъг живот в Eco Cubend, тя ще бъде част от групата. Невена, най-новото попълнение, а познаваме от 2007 година, когато тя спечели първия сезон на Music Idol, в който ние бяхме продуценти и с групата свирихме. Много сериозни качества има. Сега е още в началото на работата си с нас и още се намества. Има такъв момент, период на озряване на материала, научаваш го, изработваш го. А след това той вече става като част от тебе, много полезно ти става да го пееш. И този период за различните певци трае различно дълго. В някой случай говорим за седмици, за месеци. Работата в ЕЕ -Ку няма нищо общо с нищо друго. Днес си давам песента и казвам, моме, това след три часа трябва да... Го пееш по телевизията. Има случаи, особено сега по крайта я рубрика, Нещо лично, пеем някаква песен, те са учили едно дена, правим я на репетиция и излизаме на сцената. И тримата са имали такива случаи, в които се обръщат и ми казват, моля ти се, засвири само началото, не мога да се сетя как почва мелодията. Ти вече качваш на такъв режим, че главата ти в един момент почва да дава заето. Бяло петно Борис даже ми е казвал, ти разбираш ли, че излизам отпред абсолютно на магия? Не знам къде да започна. Не знам какво да изпея добре. Че от утюто от, отпред, от, та знам нещо от текста и там нещо да захакя. Винаги има един период на пренастройване на целият механизъм на работа. Да си пренастроят мисленето, нямаш време да го учиш, нямаш време да го изработваш, нямаш време да кажеш. Абе, чакай, утре ще ми е по-добре гласът, ще си го пея утре. Не можеш. Сега. След 15 минути трябва да сме го изрепетирали, а след 2 часа трябва да си го изпяла и да те гледат много хора по телевизията. Просто трябва време да натрупат и самочувствие. Борис отдавна го е преминал това. Той вече е абсолютно ренде. Даваш му пасента. Той сяда и я прави. Нямаш време да изработваш пеенето си, нямаш време да научиш глас си да го пее вярно. Трябва в движение да контролираш абсолютно целия процес звукоизвличането. Височината на тона, вибратото. Като ми сложат нотите да свиря нещо непознато, не ме питат това можеш ли да го свириш, репетирал ли си го вкъщи или не. Всичко правя в движение, както и всеки един от колегите, с които работя. Но ние сме много дърти кучета вече. Младите имат един такъв период, едно лута на около година-две, след което вече, ако имат качества, почват да се развиват. Нина Николина. Завършвах музикалното училище в Плевен и ни попитаха, кой си представяме, че би ни било приятно да дойде на абитуриенския бал. И тогава всички искахме Слави. Слави дойде, той е възпитаник на същото училище. Та на моя абитуриенски бал се запознахме с Слави и той още тогава предложи да работим заедно. Един ден си вървях по главната улица в Пловдив и видях големи плакати на «Каналето под Филибето», така се казваше концертът. И на плаката прочетох моето име. В Панаирна палата две има дата и част на концерта и моето име аз въобще не знаех. И всъщност в този ден се. Срещнахме в палатата, за да разбера какво се случва, и тогава видях за пръв път целия Кукубент. Слави ми каза, не може да живееш в Пловдив, ако ще работиш с нас, трябва да си София. И тогава си съкратих обучението. Взех две години за една и се преместих в София. Артистичното име Нина Николина го измисли Слави. Всички ми казваха Нина. А Слави един ден вика, Абе, ти как се казваш? Как ти цялото име? Аз казах, Николина. И той вика, Нина Николина. Ето, стана. Даже си спомням, че един ден Любодилов дойде и каза, Абе, това Нина Николина е много по име. Дайте да измислим нещо друго. И предложи Еланиню. Обаче не се прие. На турнето, хъшове, аз откривах концерта, в пълната мнина излизах боса с една бяла рокля. Като самодива. дива. Преди мен излизаше Оги Желязко в скуклата, хъшове и казваше нещо като оводни думи, след това всичко се гасеше и на сцената се появява хас. Обаче в някакъв момент Оги казал че не може да излиза от тази страна. И те преместили стълбата от другата страна. И аз като не знам, че няма стълби, стъпвам в нищото и се хващам за едно желязо, висе в мрака, обаче професионалист стискам микрофона. Защото, ако тресна микрофона, всичко ще се чуе. И бай си повисех там, в тоя пълен мрак, докато някой забелязал, че съм увиснала в нищото. Беше супер гутино време. На мен винаги ми е харесвало това, че този екип работи много сплотено, всеки си има неговата задача и всъщност ти се чувстваш като пълен цар. Не се грижиш за нищо. Не мислиш за нищо. Само за твоите неща, което улеснява много. Това бяха много щастливи години, много луди години. Бяхме като едно семейство. Беше много хубав период. Тези пет години... В които съм работила с кукубен, са безценни, защото в тези години директно са ми извадили на сцена от ученическата скамейка. През тези години на сцената от музикантите съм се учила и съм научила всичко за истинския живот. Дали са ми изключително много в точния период и аз много ги обичам. Особено цветан Недялков. Деси добрева, първият ми спомен от Кукубент, градил или екилия, вчера в детската градина. Този албум го имах на касетка и го знаех абсолютно наизуст. Това е моята първа представа за кукубен. А не като кукубен, а като куко. Просто куко. Слави също беше просто част от куко. Онзи, дето играеше ташка и бомбашка с август по пъв с дългата опащица и беше много смешен. Нямах никаква идея какво представлява шоуто тъй като не гледах особено телевизия. А и въобще нямах телевизор, когато бях студентка. Докато на един мой рожден ден Слави не ми подари, той беше просто потресен, как е възможно да нямам телевизор в две дно и веки да не се гледам, когато пея в шоуто. На кастинга за вокалисти ме записа майка ми, гледала предаването, обадила се и ме записала. Аз, естествено, не знаех, нали нямах телевизор. Честно казано, Въобще не ми беше до кастинги, защото имах изпити. Отидох просто и така да се явя на едно прослушване, понеже съм амбициозна и обичам конкурсите. Спомням си, че всички кандидати бяха много притеснени. А пък аз, понеже се бях явявала на доста конкурси пияно и спеене, никак не се притеснявах. А и това, че учех за сесия, също помогна през цялото време четох, докато другите чакаха резултатите. Спомням си, че на конкурса се явиха една обработка, която бях правила специално за вокалните конкурси, на които се явявах като ученичка. Тя беше с едни гласове, едни разпявания, общо взето, доста професионално направена. Та, изпях си там каквото изпях, а Слави каза, браво, много добре. Ти сега самото или знаеш? Някоя народна песен, не знаеш ли? И аз, моля? Асли. И изпях първото нещо, което ми дойде на къла, тъй като знаех доста народни песни, така съм възпитана, а и съм учила в музикално училище. Как да не знам? Да не говорим, че по радиото едно време пускаха толкова много народна музика. Казаха ми, че съм одобрена. И почнахме. Уж пробно един месец, ама за мен не беше особено пробно, защото, както казах, аз съм амбициозна и обичам да се доказвам. Бях и абсолютното убеждение, че това не е никаква проба, че съм тук за постоянно и трябва да дам всичко от себе си. Съответно, кой каквото каже, аз веднага скачам. Дайте, аз ще го изпея, аз ще го изпея. Няма какво да крия, обичам сцената и обичам предизвикателствата. Същата година беше и първото ми турнее Куко Беше прекрасно и неповторимо като изживяване. Както казах, обичам сцената, Обичам публиката, обичам да пея. В музиката е сърцето ми, там живея. Всичко останало минава като на лента. Та, първото ми турне беше през 2001-а. Новите. Варвари. Освен че бях беквокал на всички песни, пяхме Лихнида, пяхме и назад, назад, а това изпълнение никога няма да го забравя, както и Трифонов. Бяхме отседнали в един мотел в Клокотница. Далеч от всичко, бях се разболяла и нямах лекарства. Знам един трик от оперните певци за връщане на глас, пие се сок от лук, но там нямаше как да ми изцедят такъв. Дадоха ми една чиния, ей така, с нарязан бял лук, не питай как го изядох, а след това излязох на сцената имах глас, но смърдях жестоко. И Трифонов се разрева. Не толкова от чувство, колкото от това, че стоях съвсем близко и така лъхах на лук че на човека му стана лошо. После много се смяхме в автобуса. Първите концерти бяха нещо ново и страхотно като усещане, хиляди хора на голям стадион. Може би някой, който е попритеснителен, би се стреснал, докато за мен това беше като наркотик. Още тогава усещах, че слави бързо ще се сработим на сцената на един концерт, вървим по тревата и пеем «Назад, назад», той излиза напред към публиката, играе с нея, като се очаква, че ще се върне при мен и ще продължим да вървим, обаче аз, вълдушевена от всичко, на своя ред също излизам напред и викам, сега сте вие. Пейте с мен. Ей, Бого, още си спомням Трифонов как стои и гледа като паднал от небето. Та, когато имам до себе си човек, с когото се разбирам, какъвто слави, се чувствам чудесно. Много важна е връзката между хората, особено в изкуството. С Слави и Се, колко имаме особена връзка на едно друго ниво. Дори след толкова години, когато се събрахме за концерта в Арена Армеец, сякаш нямаше нужда от репетиции. За мен емоцията от този концерт беше изключително силна, може би посилна, отколкото тази на стадиона след това. Хората свързват моето присъствие в Ей Куко Бенд с песни като Лудо Младо, Катерино Моме, Назад, Назад, Йовано и Тъна. Аз харесвам много тези песни, но понеже са малко преекспонирани, имаше период, в който ми бяха поумръзнали и не исках да ги пея. Сега отново се връщам към тях с желание. Всички песни ми харесват, но море пиле носи нещо по-особено за мен. Много я харесвам и много ми приляга. Невесто мори хубава е песен, която пък изключително силно усещам, особено края и балканско криминале е страхотно въздействие. Раждане е песен, която обсъждахме за програмата за концерта в «Арена Армеец» през 2015 Така и не можах да изпея тогава. Не ми стигнаха силите. След като родих дъщеря си, тази песен, изглежда, придоби друго значение и настроение за мен. Ето сега, виж, пак ми тръгват сълзи. Друга песен, която също оценявам различно сега, е «Червената шапка». Житейският опит си казва думата човек преживява някои неща, други не, помадрява или изкофява. Най-много ми харесва една песен, която дори не е песен, а просто една музикална творба, в която няма текст от албума Рома Рап, където пее Сашо Роман, запява, Леляля, Наналяля, Тарадада. Пренасеш се някъде другаде, конски тропот се чува, акордеонът играе. Това е съвършено парче. Има толкова много изпълнители, които правят музика на фолклорна основа, но куку бенд са силно разпознаваеми като стил, а и като визия. Те са почти едни и същи през годините. Да, има някакви промени, но сърцевината си остава и всички знаят, кои са куку бенд. Всеки си има неговото присъствие и допринася по един или друг начин за групата, тяхната свързаност, това че толкова години работят заедно, също им помага да са това, което са. Научила съм голяма част от уроците си именно в работата с колегите от бенда. Смятам, че взаимно се обогатихме. Сприятелихме се и въпреки, че не сме всеки ден заедно, имаме изключително приятелски отношения. Това, което хората не знаят за мен, е, че всъщност преди всяко излизане на сцената, умирам от притеснение. Първата година на един концерт в Смолена обърках точно Лудо Младо. И то баш началото на песента. Забравих текста, просто бяло петно в паметта. Започвам да пея и няма текст. Обръщам се към Сашка, само аз наричам така, не знам как ми разреши, с празен поглед. И Сашка, докато се сети какво става, то мина половината куплет и добре, че Георги запя. Та... До ден днешен имам това притеснение. Друг случай в предаването на Алена, гадателката, имаше рожден ден. И кой да отсрами шоуто аз и колешката Раева? Отиваме ние на контени, гримирани, малко преди да започнем да снимаме шоуто, да кажем – на здраве, честито, поздравления от целия екип. И, разбира се, наливат ни по половин чашка червено вино на здраве. И да взема да изпия тази половин чашка. После цяло предаване пях фалшиво, не стига това, а ми се хилих като идиот през цялото време. Аз изобщо не нося на алкохол, защото не пия. Имало е моменти, в които съм се и натила. Надежда Захариева ни беше на гости в предаването и трябваше да изпея песента «Волна пеперуда». Тъй като аз учех поп и джаз пеене и особено много се бях страстила в джаза, просто казах. Няма да изпеяте я песен, как няма да изпееш, няма да изпея. Не пее чалга, ама не чалга бе, не. Трифонов си ядоса страшно. Евгени, оправи се с нея. Евгений обаче и той не може да се оправи с мене. А деска, няма деска, няма емеска. Викам, не, тръгвам си, напускам, бе как ще напуснеш така? Няма да пея такова нещо. Аз уча джаз. Представиш ли си какво дребно и вредно съм била, направо не зная как са ме търпели. Накрая Трифонов, вече червен-зелен, каза, Венко, свири Боса Нова. А Боса Нова е изключително фин джаз, мой любим стил, едната ми дипломна работа е точно за Боса Нова. Аз поглеждам, почти щеревна. Няма да изпея, тогава Евгений Отов каза, Деска, пробвай бе. А той много се кефеше на джаз-парчетата, които пех, и аз, ами. И стана прекрасно парче с този аранжимент. Толкова нежно, фино, красиво. А Надежда Захариева, която ни гостува тогава и която е написала този текст, беше много приятно изненадана. Куко Бенте е една прекрасна част от моя живот. През тези години се формирах като артист, бях на 20 години когато започнах. Страшно съм щастлива, че направихме толкова хубави неща заедно и искрено съжалявам за други, които не успяхме. Но животът е пред нас и знаели човек. Не ли Петкова, първият ми спомен от Кукубенд е много силна емоция. Бях в Карлово на концерт на Каналето. Бях, може би, в седми клас. Тък му ме бяха приели в музикалното училище, трябваше да заминавам на есен. И имаше голям концерт, каналето, на стадиона в Карлово. Слави излезе на един мотор, а от мотора отзад излизаше огън. Аз не бях виждала такова нещо. Леле, викам, това е страшно шоу. След това бях в ти клас в музикалното училище в Котел и тогава бяхме гости в шоуто, една камерна група и една вокална група. И понеже ние бяхме последна година вече абитуриенти, Изпращат най-добрите, най-големите, за да представим музикалното училище в шоуто. Като отидохме на репетицията, Слави каза, сядайте в публиката, и ни пуснаха нещо от новите парчета. Съундът много ме впечатли. Уау, какво е това нещо! Ние си свирим с нашите гадулчици, тамбури, кавали, гайди. И си пеем две момичета, аз и една моя съученичка, Емиленчето, пеем в дует... Невено моме. И по едно време Слави каза: Ама не може ли и Бенда да се включи? Пичове, а се включите и вие, да видим какво ще стане. Не си спомням дали се бяха подготвили, или беше нещо импровизирано, но както се бяхме наредили и бендът като засвири отзад. Направо ми изкочи сърцето. Понеже саундът е малко по-особен в студиото. Слави обича да е силничко, да впечатлява на живо. И като заби венко с барабаните, направо ме удари в бъбреците. Това беше много силно впечатление. Беше като на сън. Нещо страшно. Три години след тази ми изява с музикалното училище беше конкурсът «Аз пея в Кокубент. Аз вече бях завършила и бях студентка в Софийския университет – музикална педагогика. И вече си живеех в София. И много мои приятели ми се обадиха музиканти, съученици и ми казаха, трябва да се явиш. Защото аз от малко обичах да пея, освен народни песни и поп. А това беше изискването на слави, трябва да можеш да пееш, общо взето, всичко, но най-вече поп-музика и народни песни. И така изпратих запис всичко няколко. Народни песни бях записала кавър на една песен на Марая Кери в едно студийце метър на метър. В Пловди ходих специално да го записвам. Когато приключи Аз пея в Кукубент и разбрах, че ще работя в групата, не знаех какво ми се случва. Имах чувството, че сънувам. Защото ти си се борил три месеца и малко ти се струва нереалистично. Пък ставаш част от Кукубент. Такава емоция направо те тресе. Изпях една песен и на другия ден хората ме познаваха по улицата. Това беше като по филмите. Толкова много хора да гледат едно и също нещо в един и същи час, да се вълнуват. И някой, когато си видял по телевизията, на другия ден го разпознаваш по улицата. Аз не мисля, че това може да се случи вече. Слави ни назначи и ни даде почивка две седмици. Аз много се разболях тогава. Някакъв вирус ме събори. Явно съм била през цялото време под напрежение и после съм се отпуснала. Не знаех какво да очаквам. Първият работен ден беше в началото на януари. Идваме ние с Борис двамата. А отвътре сърцето ми ще се пръсне. Щото сега какво ще си говоря с Кокубент? Те за мен са някакви хора, към които имам много респект. А през двете седмици трябваше да научим всичките песни. Евгений ни даде всички албуми, които бяха тогава 70 или нещо такова и каза, Пичове, като дойдете на работа на 5 януари, искам да знаете всичките песни с всичките беквокали и всички основни вокали. С Борис се чувахме постоянно по телефона през тия две седмици. Денонощно. Да следим кой до кой албум е стигнал. Айде, някои песни, които са суперизвестни, да речем, са ти се набили в главата, знаеш ги. Обаче има песни, които изобщо не бях чувала. Идваме на работа и си мислим, сега слави коя ли песен ще каже? И той почна да ни изпитва, да проверява кои песни знаем. Идва на репетиции и казва, Евгени, да свирим е в джаза, или Евгени, сега искам да свирите еди коля си песен. И ние, стресирани, почваме да пеем. Евгени се обръща и ти не пееш правилно. Ти не пееш правилно. Беше един много дълъг процес на напасване с репетиции, репетиции, репетиции. Бяхме доста притеснени тогава. Музикантите от Куку Бенд се шегуват с нас, а ние се спичаме. Не смееш да се отпуснеш, да отвърнеш. Чудиш се дали и ти нещо да се пошегуваш. Е по-добре да си траеш, да не би някой пък нещо сега да те пробва. Постепенно разбрах че тук така минава дните. Щото иначе, ако не кореспондира чувството ти за хумор, няма да се впишеш в обстановката и ще ти е много трудно. Пак аз имам чувство за хумор. Нося много на майтап. Имахме концерт в Димитровград, в читалището, не знам по какъв повод беше. Вече съм забравила, то беше преди 10 години, може би и повече. И ще пеем назад, назад, моме калино. А беше много тъмно отзад зад колисите, нямаше никакво осветление. И аз излизам от сцената да се прообличам, но в тъмното паднах и се пребих по стълбите. Там с едно фенерче някой светеше, ама в този момент този, който трябваше да свети с това фенерче, го нямаше. аз бързам, бързам, бързам, защото чувам тъндарададан. А аз още не съм стигнала. И бягам, обаче се спънах в нещо и паднах. И така се пребих, така ме заболя, че се разплаках. А Слави почва да пее. Той си пее, назад, назад. А мен още ме няма. И той, къде е, не ли бе, къде е? И в това време се появи он за свенерчето и казва, идва, идва, падна, сега идва. И излизам разплакана, хващам Слави за ръката, почваме да пеем, а на мен ми текат сълзи по бузите а той не разбрал, че съм паднала. Свърши концертът и Слави каза, е, ама как изпя тази песен, толкова емоционално, никога не си е пяла така. Пък аз си плачех по друга причина, защото си ме болеше. Аз съм професионалист, музикант, изпълнител, дипломиран от музикалното училище в Котел. Там ни спукваха от репетиции, аз така съм свикнала. Тук в началото репетирахме репертуара на Кокубент Бент и като го научихме, всеки си знае какво има да пее. Обаче в процеса на работа разбрах, че примерно днеска за днеска, от сега за след малко трябва да се изпълни песен на японски, на китайски, на френски, на руски. Един ден идвам на работа и разбирам, че днес са освободили нашите медици от затвора в Либия и основната причина това да се случи е френската държава. И Евгений казва, трябва да изпееш Марсилезата на френски. Аз казвам, ами чудесно, обаче аз френски не знам, не знам дали ще мога да чета на френски, а пък и марсилезата съм чувала, ама чак пък да знам. Не ставам и налягам с марсилезата. Особено като знам, че това е химнат на Франция, все пак това е голяма отговорност, не мога да застана там и да се объркам. А Евгений каза, не се притеснявай, Ивайло. Вълчев знае френски. Ще дойде сега да ти напиша транскрипцията. Ето ти запис на Марсилезата. Исъднахме с Ивайло Вълчев и той почна. Алонсун фонда Лопатери и аз. Какво? Ивайло ми го написа с български букви. Репетирахме произношението. Добре, че съм музикант и мога да схвана звуците полезно. На нас ни се отдават езици. Не знаеш какво пееш. Но горедолу го докараш да звучи близко до това, което трябва да е, защото съм далеч от мисълта, че е било на сто въпреки че Ивайло каза, супер е, все едно знаеш френски. Викам си, абе, той сигурно за самочувствие ми го е казал. И отивам при Евгений и почнахме да репетираме. Слави дойде. А да чуя какво сте направили, и спяхме я, добре, супер. Трябваше да открия предаването. Значи, в това време, което имах от 19 до 20 часа, щеше да ми се пръсна сърцето. Почна предаването и слави обяви. Сега, дами и господа, моля да станете на крака, защото ние ще отдадем почити и уважение към Франция и ще изпълним френския химн. В този момент си забравих името, сърцето ми щеше да се пръсне, направо не знаех къде се намирам, толкова много се притеснявах да не объркам нещо, защото объркам ли, става страшно. Не исках да си представям как хората са станали на крак, как някакви французи ме гледат и аз отдавам почет към Франция, а пея някакви глупости. Не знам какво се случи. Изпяхме го, и свирихме го, Слави каза браво след предаването. Никога не съм имала чак такъв стрес. Друга история, може би съм била от няколко месеца вече в бенда. И съм си се прибрала в Карлово да видя майка ми и баща ми, че не си бях ходила доста време. И съм си вкъщи, неделя вечер. Почивам си, гледам телевизия и Слави ми се обажда. Какво правиш? Ами нищо, вкъщи съм си. Ами чакам те в 11 часа в студиото, защото тук имаме една нова песен, много готина. Идвай да записваме. А, така ли? Ами добре, ама аз пропуснах да кажа, че под вкъщи имах предвид в Карлово. В Карлово ли си? Как така си си отишла в Карлово и на никой не си казала? Ами аз не знаех, че трябва да кажа, като се прибирам в Карлово. Трябваше да кажеш на Евгени, че се прибираш. На мен никой не ми е казвал, че има нещо спешно. Ако беше ме предупредил, аз нямаше да си тръгна. Хубаво, добре. Можеш ли да тръгнеш веднага? Ами аз нямам шофьорска книжка, не мога да тръгна. Майка ми също. Няма шофьорска книжка, пък само тя е вкъщи и няма кой да ме докара. Само се чу, ох, по телефона. Добре, ще дойда да те вземат след един час. Пристигнахме за час и 15 минути от Карлово до София. Влизам аз в студиото и те всички ме чакат. Евгени, Слави, Годжи Май беше там, вече не си спомням. Дават ми текста на Ивайло Вълчев. Имаш 10 минути, каза Слави, да си разучиш текста. Какво да го разуча, просто го прочетох два-три пъти. Евгений ми пусна мелодията да си спомня, защото я бях чувала само веднъж. Изтънаниках си я и влязох на запис. Два трака направихме, от начало до край, без прекъсвания. Точно два пъти я изпях от начало до край. И Евгени каза. Това е. Супер е, Ислави каза, това е, а аз, ама как така, чакайте малко. Аз съм свикнала като една примерна ученичка, завършила музикалното училище, да си го науча вкъщи, да си го запиша примерно 10 пъти, да си го прослушам, ако има нещо. Не, не, това е, супер е, страхотно стана, ама сигурни ли сте? Ама как така от два пъти, убедена бях, че трябва да повторя поне 5-10 пъти. Не, не, не, страхотно е, това е, остава. Така стана записът на «Само мен» и след някое време снимахме клип за тази песен. Много готино беше. Манекенки имаше, снимахме се с някакви такива по облекла, имаше пропелери. Аз тогава много се раздадох. Даже маги Халваджиан, който снимаше клипа, каза «Браво бе, моето момиче!» Ти ме изненада. И Евгений, и Слави бяха на снимките и те си изненадаха. Очакваха, че ще бъда притеснена и свита, защото от мен се изискваше да дефилирам в някакви по-ускъдни дрехи, да бъда по-разкрепостена, по-освободена във видеото, пък те не знаеха дали ще мога да го изиграя. Защото все пак играеш някаква роля в това видео, не си себе си. Минаха две седмици, Слави ми извика в офиса и каза, ела да видиш видеото, до вечера ще го пускаме в предаването. Влизам аз в неговия кабинет и той каза, виж сега. Аз не ти казах, че имаме две версии на видеоклипа. Едната е цензурирана, а другата е нецензурирана. Викам, как така? Какво означава нецензурирана? И той, по време на снимките от пропелерите ти се е разголила дрехата и са ти се показали едни части от тялото, които по принцип. Да речем една гърда. Туалетът не позволяваше да бъде сбеля, тъй като моделът беше много изрязан и отстрани се виждаше. Първоначално ти като си облечен, то не се вижда, обаче от пропелерите дрехата се е развяла. Аз дори си нямах представа, че това се случило, даже не съм усетила. Бях във вихара на танца, ако си се веят, някакви купринени рокли. Не съм разбрала какво се случва. Ислави каза, аз реших ще ги пусна и двете версии до вечера. Едната преди 23 часа, а нецензурираната в края на предаването. И аз викам: Ама как така си го решил? Ама аз не съм го видяла, не съм се съгласила. Той каза: Виж, аз вече съм го решил, така че няма какво да го коментираме. По-добре седни и го изгледай, защото си много хубава. Гледах, гледах, видях нецензурираното и ми потънаха гемиите. Не съм очаквала такова нещо да видя, много се притесних. Какво ще каже майка ми, какво ще каже баба ми, какво ще каже гаджето ми, какво ще каже баща ми? А и някой ще си помисли, милото момиче, те са го накарали. А истината е, че никой не ме е карал нищо да правя, защото това не е било по сценарий. И какво се случва? Слави казва, ще го пуснем, а аз, притеснена, си мисля, сега какво ще правя, какво ще си помислят. Всички. Аз певица ли съм, или по някакъв друг начин ще трупам слава? Пускаме в предаването първата версия и всички са щастливи. Пляскат, радват се, страхотна песен, какъв хубав клип, а на мен са ми потънали гемиите, стоя и гледам наведена надолу. Пускат 23, втората част, аз гледам надолу, не смея да си вдигна глава. Как ли ще ме погледне някой от публиката? Прибрах се вкъщи много разстроена, даже разплакана, звънят ми по телефона майка ми, баща ми, а аз плача и им казвам, извинявайте, майко, татко, аз тук. Това не съм. Тук никой не ме е карал, така е станало, така решиха продуцентите, съжалявам много. А мама казва, ама какво толкова, е майче, толкова си хубава, баща ми и той. А най-смешна беше баба ми. Тя каза, беапче, страхотна си. Няма от какво да се притесняваш, така се пробива в днешно време. Лилия Стефанова, много ми е странно да говоря за 25-та годишнина на Кукубент, щото аз съм на 27. Първият ми спомен, свързан с Кукубент, е от ученическите ми години. Беше лято, на нас ни раздаваха бележниците, значи съм била 8 или 9 клас сигурно. И цял ден всички сме в ауфория, ще ходим на концерт на Кукубент Идват в Благоевград. Отиваме на стадиона и чакаме да излязат Кукубент. И айде, айде, е сега ще почне. Не, не излизат. Айде бе, хора, сега ще почне и така. И най-накрая излезнаха и беше много яко. И след години всъщност разбирам, че Слави и Венко са си играли отзад табла. После дойде гласът на България. Аз се явих и отпаднах. Но Слави ми предложи работа. Беше като сън. Съобщих на мама по телефона, казах и, че имам една лоша и една хубава новина. Първо и казах, че ще започна с лошата, че съм отпаднала. И тя почна, там всичко е нагласено, там така, там унака. А после казах, ами почвам работа там. Майка ми трябваше да крие от всички. На никой да не казва, щото Слави ме беше предупредил. Докато не почнем да те видят в Кукубент, на никого няма да казваш. А пък мама е такъв човек. Иски се да вземе един микрофон и ей така, в центъра на Благоевград, на всички да каже. И за нея това беше голямо изпитание. Тата е померен. Но и той много се зарадва. Помня първото ми участие с Кукубент. Бяхме на една сватба, Младоженците бяха от благоевград. И Евгени беше ни казал, трябва да научите абсолютно всички песни с Грахич. Сядате, вадите вокали, всичко, както си трябва. Обаче ние сме пропуснали народните песни, а на сватба благоевграчени искат македонски песни. Назад, назад, моме калино. Ах, къде е моето либе? Райна Георгиева. И аз обърках всички песни. Грахич си беше написала текста на «Ах, къде е моето ли без химикалка на ръката?» Слави видя и нарочно я хвана за ръката. И тръгват напред да пеят «Грахич само ме погледна», а аз знам, че като ме погледне, трябва аз да пея. И всъщност тя си сложи само микрофона на устата, а отзад аз запях, никой не разбра, че Грахич не пее. После Слави се развика «Може ли точно ти пред Благоевградчени тука да не си знаеш песните?» Чак когато почнахме да правим репетиции за концерта в Арена Армеец, аз си дадох наистина сметка къде съм, и ми беше много странно, щото си викам. Гледай сега какво нещо аз седя на този стол, а хората, които си писали тия песни, дето съм ги слушали, като съм била дете, сега са пред мен и ги свирят свиретни живо. И, между другото, всеки ден гледам да си го напомням, че сега съм тук, но някой ден това нещо най-вероятно ще свърши. А пък и е такъв, че когато се чуем, винаги ми казва, Лилка, ние трябва да сме благодарни, че ти си Тим, че имаш работа, че умееш да се справиш сама. Постоянно ми го напомня. Концертът на стадион Васил Левски това беше най-якото. Най-якото! Няма прически, няма грим, няма дрехи, направо излизаш и се хвърляш. И до ден днешен, като го гледам отстрани този концерт, настръхвам и просто не мога да повярвам, че съм била там. Неве Цонева, аз съм фен на Куку Бент от малка, от 6 годишна. Майка ми беше фен на Венко, защото имаше много голяма коса. Много му се възхищаваше. Ако съм знаела какво ще се случи след време, сигурно съм щяла да кажа, че не е Фред. Баща ми музикант, той също е много сериозен почитател на Куку защото просто са най-добрите, това е истината. И оттам и аз. Явно по наследство се предава това. Още докато се правеше Музикална академия Кокобенд със Светло и останалите, още тогава много исках да участвам, обаче нямах годините. Бях на 16 години и си казах, ще дойде и моят момент. И той взе, че се появи точно когато завърших. Изпратих пет имейла, за да се регистрирам за всеки случай. Да не би да ме пропуснат. Много исках да съм част. От Кукубент. Обаче не знаех, че това, като свърши, ще се разделя с цялата организация. Просто се наслаждавах на момента. Бях много наивна. Чувствах се на мястото си, може да звучи нескромно, но това беше моето усещане. Не исках да мърдам никъде, исках да си стоя там, да си пея с Кукубент. Въобще нямах представа, че ще се разделя с тях. Мюзик Айдъл си вървеше и аз изпитвах страхотно удоволствие да пея с тях. Ние бяхме зайци, участниците в Мюзик Айдъл седяхме на столчетата студиото, а Цецо Недялков и Венко седяха на диванчето и само ни се хилеха. И аз си казах, колко са надути тия двамата. Може ли така да ни се подиграват? И се свивах в себе си и въобще не съм искала да си говоря с никого тогава. Слави веднъж ми каза нещо, което винаги ще помня. На първия концерт от Music Idol аз нещо бях взела да си вярвам, пях него. Но докато излизах на сцената, паднах и си ожулих крака, ама изчезнах от кадър. Паднах си и си имаше кръв, обинтоваха ме. Та тогава успях да си изпея песента и взех най-висок вод от всички участници. Не знам дали се дължеше на това, че паднах, или просто, щото бях добра в този момент. Нали българският народ е такъв милозлив? О, горкото то! А като си тръгвах от сцената, някой ми каза, «Браво, бе, ти си герой!» Пък моята песен се казваше, «Него, намарая Кери» и аз отвърнах, «Е, да, аз вярно съм герой!» Голяма глупост, сега като се сетя. А Слави точно тогава минаваше покрай мен и каза, «Какво?» «Вие сте едни, пуканки, бе!» Днеска ви има, утре ви няма. И аз се замислих и осъзнах колко е прав. Толкова много ми помогна тая фраза тогава. И после, като съм срещала хора, които съм виждала, че разсъждават по този начин, като мен в началото, аз им казвах тези думи. Те даже ми се сърдеха. А реално той е така. Та на много неща ме научили той и работата в екипа. Аз не съм учила пеене. Самоука съм си, не съм ходила на уроци. Един ден, както си столях вкъщи, бях може би осми, 9 клас, чух по телевизията Бинка Добрева да пее Даниова мама» и си казах, има нещо в тази песен, което хем ме дразни, хем ме предизвиква. Без да имам капка представа от фолклорно пеене или от каквото и да е. Но започнах да слушам тази песен, буквално изтърках главите на всички вкъщи от слушане, за да мога да се науча да правя тия извивки, които са страшно сложни. И един ден успях да направя нещо задоволително и продължих нататък е други народни песни. Всичко съм правила сама, послух, с много, много повтаряне вкъщи. Когато преди няколко месеца ме поканиха да работя постоянно в Е. не смеях да се усмихна, не смеях да се зарадвам, защото за това съм мечтала от 10 години. Чак сега започвам да се отпускам и да се държа естествено, защото досега се опитвах да вляза в точната рамка, за да отговарям на стандартите на шоуто, всичко да е както трябва. А то пък, от друга страна, не е хубаво, защото си губиш индивидуалността, пък аз искам да съм себе си. Слави Трифонов Много изводи мога да се извадя за жената като биологичен, емоционален или психологически феномен от певиците, които са работили в кокубент. Не бях длъжен да включвам жени. Даже може би беше по-добре да няма жени. Можеше да присъстват просто като бекграунд, който се найема за концерти. Гледах преди малко част от турне на Pink Floyd, там тези, които са бекграунди, не са част от Pink Floyd. Просто са ги наели за турнето. Певиците в Екокубент e имаха уникалната възможност да бъдат част от една група. Не да бъдат бекграунд, не да са безименни гласове, които са изписани с малки буквички на албума. Те пееха равнопоставено с мен. Те бяха изтиквани напред. Да пеят пред пълен стадион с хора. Те имаха тази възможност. И една след друга, все едно са се наредили като тия на носка лякра, дето са си сеплели косите и са се метнали в морето, всичките певици, една след друга, си сплетоха косите и се метнаха. Не издържаха теста на славата. Със сигурност не го издържаха. Дали защото са били малки, дали защото такъв е бил моралният им и интелектуалният им капацитет? Мога да навляза в много сериозен анализ по този въпрос и ще бъда прав. Защото първо аз по принцип винаги съм прав. И второ, защото правя анализ съвсем спокойно, на базата не на философски, не на емоционални, а на чисто практични компоненти отнасящи се до това как идват, как изглеждат в тая среда и как си тръгват. Ето, поканих ги да дойдат да пеят в зала «Арена Армеец» на стадион Василлевски някои отказаха, други се съгласиха. Това е тяхно право. Но те са дошли безименни. Имам въпрос, дали щеяха да са такива, ако не са били част от «Кокобент»? Част От тия чалгари. С тяхното разбиране за класическата музика, за бъркли, за джаз-музиката сега пак пеят народни песни. А пеят и песните на Кокубент. Защото аз съм много широко скроен. Ние работим в пазарна економика. Прекрасно е, че има конкуренция. Изборът някой да пее или да не пее може да е мой, негов, на когото и да било. Но публиката е единственият съдник. Тя оценява. Иначе може да има всякакви гледни точки емоционални, морални, интелектуални. Нали? Различно е също от къде гледаш. Ти си на сцената, отдолу има 30 000 души. Всеки един от тия, които са на сцената, сигурно има различна гледна точка. Но важен е погледът на тези 30 000 души. Те са важни. Ако някой има друга концепция, това е негово право. Негово право е да си развива живота така, както прецени. Забележи, казвам за втори път, колко съм широко скроен. Аз не съм направил нищо друго, освен да подкрепям всеки един да направи каквото си иска в живота, защото това е негово право. Нито съм казвал, не може това да правиш, не може онова, не може да я песен да пееш, напротив, пей, прави каквото искаш. А това изисква много специална инвестиция. Първо работата в шоуто е различна от работата на всяка друга група. Това да пееш и да работиш със световно известни хора, да сменяш непрекъснато стилове и същевременно, хай да се изразя и аз псевдокултурно да запазиш своята идентичност, т.е. идентичността на групата е сложно. Не може в един момент да дойдеш и да си готов да пееш всичко, а в следващия момент да започнеш да имаш претенции. Аз да не съм психолог, психиатър, който ежедневно да ги дондурка. Това е екипна работа, в която няма солисти. И е невъзможно да има, защото Куко Бент извършва различна дейност. Той е изграден от професионалисти, които слагат на първо място групата и ангажимента, с който са се заели в момента. Защото това да работиш, да речем, са емахътън трансфери или слепа брена, или да пееш на японски с един от най-известните японски певци е нещо, което трябва много бързо, много адекватно, в рамките на няколко часа да го организираш и да го произведеш вечерта изключително професионално. Нямаш право на грешки. Същевременно трябва да правиш собствената си музика, която я пееш по стадиони издаваш албуми. Това са професионалисти, в които се инвестира. Много. И една сутрин тя се явява и казва, аз искам да стана световно известна. Не ми се пее чалга. Ти какво си мислиш, че ще се изправя и ще пея нирва на тючек? Ще застана аз до тебе и ще пея нирва на тючек. Ти знаеш ли аз какви качества имам? Знаеш ли колко ми е трудно да бъда широко скроен в такъв момент? В такъв момент вътрешно си казвам майната ти, а външно? Най-културно и възпитано казвам, добре, свободна си да си вървиш, да правиш всичко. Ама тогава за какво е била цялата тази инвестиция? Кукубент, това са Евгений Димитров, Светан Недялков, Венелим Венков, Георги Милчевгоджи, Гамзата, професора, това е Кукубент. Аз им дадох възможността на тия певици да се чувстват част от Кукубент. А можеха да са просто бекграунд, безименни, Малки буквички, много дребно изписани на обложката. Не съжалявам, че съм го направил. Направил съм това, което е трябвало. Не мога да върна времето назад и съм твърде практичен, за да почна сега да се оплаквам. И го казвам от уважение към Куку Проблемът е, че тия певици не осъзнаха шанса, който имат, мястото, на което са попаднали и възможността, която им се дава. Мина Николина идва при мен един ден и ми казва, ти знаеш ли, че Дони ми е написал песен. И какво да направя, като Дони ти е написал песен? И аз съм ти писал песни. После да си Слава идва и казва, аз отивам в Бъркли, ти ме спираш, ти ме ограничаваш. Ами добре, аз те ограничавам, отивай да пееш в Бъркли. Нели? За пръв път ни гостува, като беше ученичка в 12-ти клас в котел. Седем години инвестиция в нея, седем години. Идва един ден, застава пред мен и пред Евгений и казва, аз искам да стана световно известна. Ами добре. Супер. Давай. Първият конкурс, на който пя, беше в Тимишуара, световно известния конкурс за световно известни певици в Тимишуара. Може да звучи ироничен или саркастичен, но това не е група, която е работила в интерес на един човек. Дори заради мен. Това е отборна игра. И какво се оказва? Чета група, по отношение на певиците, е работила, за да ги изтика напред, така ли? Едната Дони да й напише песен, другата да отида в бъркли да учи, третата не можела да пее Нирва на тючек вече, защото е изключително голям телевизионен водещ на телевизионни формати, па другата щяла да става световно известна. Бент да не е стъпало бе? Куку Бент не е стъпало за певици. Певиците са имали невероятната възможност да бъдат част от тази група, но не са го разбрали. Дали сега го разбират? Че какво значение има? Тая група не е работила за една певица. Тя е работила заради публиката си. Ей, певицата се е заблудила, че е толкова невообразимо велика, че дори групата Куку Бент работи за нея. Ама е сбъркала. И за това вече я няма. И забележи, аз съм бил достатъчно широко скроен. В Рукобент са инвестирани ужасно много усилия, за да бъде групата такава, а не за да работи за една певица, която на всичкото отгоре нито е на подходящите години, нито е с подходящия интелектуален потенциал, за да може да вземе правилното решение. И въпреки че е взела грешно решение, аз съм казал Окей. Като си говориш с певиците, питай ги. Нещо лошо да им се случило? Това са първите думи, които си позволявам да кажа за тях, и то защото това е книга за групата. И тази група е работила за тях, а те не са разбрали. Дали после са разбрали, не ме интересува. Дали са се осъзнали? Твърде много срещи с такива хора съм имал предателства. Неслучайно казвам предателства. Трябва да го разбереш на време, тогава, когато ти се случва, после, както казваше баба Мионка, лека и пръст, келфайда. Няма проблем, певицата е изпяла страхотно. Тази песен, така както е трябвало да изпее, тя си свършила работата като професионалист, иначе нямаше да е там. Аз не съм им правил компромиси, те са работили като войници това, което е трябвало да правят, защото такава ни е работата. Как са го оценили? Познаваш ме от толкова години, кажи ми, вълнувал ли съм се някога, как някой ще ме оцени? Единствено оценката на публиката е важна. А публиката оценява, като си купува билети за концерти, като си купува албуми или като гледа това, което правиш. Така си показва оценката. А иначе дали харесва на някого? Те са били част от тази група и това е било привилегия и чест за тях. А те са погледнали на тая група като настъпало за собствената им кариера. Всичките ни певици си взети основно от училище или от консерваторията съвсем млади. И не си издържали теста на славата. Нито една от тях. С изключение ни тия, които работят в момента в Ей може пък те да го издържат. Но кой знае? И те са жени. Не съм сексист. Просто мисля, че жените имат съвсем различен подход, защото чисто анатомично, биологично и психологически са друг вид. Друг вид. Извънземни. Извънземните си кацнали в кукубент. И носят своите извънземни логики. А когато има извънземни логики, кои сме ние, простите земляни, че да разбираме от логиката на извънземните? Не можем, ние работим според земните привили. А какви си извънземните привили, аз не мога да знам. Това го разбират само жените. Ти не виждаш ли сега, като ги сглобяваш нещата, какъв голям пич съм аз? Защото, ако кажеш нещо друго, то няма да е вярно. Аз съм голям пич. И ти, който смяташ, че съм нетърпелив човек, виждаш ли какво търпение имам всъщност като въл? Защото, ако нямах такова търпение, нямаше да има толкова певици. Въобще нямаше да има певици. Щях да взема мъже, които пеят като жени. Вечерай, радо. Как симфоничната музика среща фолклора? През годините Куку Бенд е записвал съвместни парчета с много музиканти Елена Папаризо, Каролина Гочева, Софи Маринова и Алдази Брахимова, Вили Казасян. Една от най-необичайните колаборации е с Вескошкенази в песента Вечерай, радо. Веселин Пантелевешкенази е световен музикант. От почти 20 години е концертмайстор на прочутия кралски концерт Геба Оркестър в Амстърдъм и гастролира като солист по всички. Големи световни сцени. Човек с особена нагласа, гласа, изцяло отдаден на изкуството. Как стана така, че той записа песен с Кукубент. Тази глава е за едно необичайно съчетание между българския фолклор и класиката. Тази глава е за приятелството между музиканти, избрали различни пътища в изкуството. Тази глава е за болката, която ражда музика. Вескошкенази, съпругата ми почина и аз един ден помолих Евгени и Слави да ги видя в офиса, исках да направим нещо заедно. С нещо да се обърнем към хората, да го чуят, да го видят. Исках колкото може повече хора да разберат за това, което се случило, и главно жените да имат едно на ум, че трябва да ходят на прегледи по-често, защото става дума за рак на гърдата. Изобщо не знаех какво трябва да бъде, нямах никаква идея, просто се видях с приятели, исках да ги питам дали те имат някаква идея, как може това нещо да го поднесем на възможно най-голяма аудитория. И тогава, седейки и умувайки заедно, една от идеите беше да се направи песен, в която да участвам аз и да има видеоклип към нея. Аз обаче нямах никаква идея каква да е тая песен. Как ще се свърже моята класическа музика с нещо жанрово по-популярно? Докато един ден Евгений ми се обади и каза, Веско, имам нещо, искам да го чуеш. И ми изпрати едно демо. Това беше Вечерай, Радо. Спомням си, че когато го чух за пръв път, стоях прав, тук, в концерт Геба обях и трябваше да седна. Толкова силно впечатление ми направи това, което беше направил Евгений. Красотата на това, което беше сътворил, беше толкова голяма, че наистина много ми въздейства тогава. Много силни чувства ме обзеха. Смятам, че самото парче е различно не само в репертуара на Кукубент. То е различно изобщо спрямо каквато и да музика. Там го има, разбира се, фолклорното начало, но е толкова добре аранжирано, толкова добре извадена цигулката на преден план, с толкова хубава партия че аз още му свалям шапка на маестрото за тази пиеса. Той е наистина пиеса, не парче. То си е точно пиеса за цигулка и бент. Аз знам, че страшно много хора все още помнят парчето, и много от хората, които ми пишат, все още ме свързват с него. А има и предвид, че вече към 14 години са минали от тогава. За мен това е нещо незабравимо. Слави Трифонов Веско е просто гениален цигулар. За да си гениален цигулар, трябва да си много талантлив. И да се трудиш като кърт от 4 годишен. Това е истината. Той отиде в чужбина, спечели конкурс да бъде първа цигулка на кралския холандски оркестър, което е брутално. Само велики изпълнители могат да бъдат концертмайстори на такива оркестри, като холандския, лондонския, берлинския, Венския, чикагския, филаделфийския. Той спечели. Съпругата му се разболя. Звучи простичко. Но всъщност какво сложно има в Не знам. Сложно ли е, просто ли е? Такъв е кръговратът. Сега да наумне е тука. Тя почина. Той изпадна в шок. И си говорихме с Евгени. Какво да направиш в такава ситуация? Мъката, понякога като естетизираш, някак си и даваш друготвор, през който да излезе. Не да я сдържаш и тя да се нагнетява и като в някаква котия под налягане да избухне. А и даваш ход да излезе на някъде. Повечето музикално творчество е създадено по определен повод. Той е свързано с нещо лично. Решихме да направим песента «Вечерай», Радова вариант на «Кукубент», в който да сложим соло на цигулка. Евгени го написа. Той е в стила на българските композитори, които пишат пиеси за цигулка. Евгени написа много добро соло за тая песен. Веско го оцени. Сега, да каже, зарадвал се, ще е тъпо в тая ситуация. Но той го оцени. За него беше и предизвикателство, и жест който го мотивира да направи нещо подобно. Евгений Димитров, веско-изключителен цигулар, той е един от топ цигуларите на България и съм безкрайно щастлив, че такъв човек като него мога да нарека приятел. Ние се познаваме от много години. Един ден ми се обади и ми каза, аз съм пред много сериозна дилема с жена ми така и така се получи. Това е животът, за съжаление, така се случват нещата, много тъжна история. Каза, Искам да направя нещо, което да оставя в нейна памет. Знам, че вие ще го направите, няма на кого друг да се обадя. Видяхме се, говорихме с него. То в такива моменти не знаеш какво да му кажеш на човека. Не знаехме и какво да направим. Аз и мислех първо да му напишем нещо специално за цигулка. И тогава мисля, че Слави се сети. В шоуто ни беше гостувал един датски хор в който пееха български народни песни. Бяха адски готини дами и изпълниха една обработка на «Вечерай, радо». Тогава я чухме тази песен, изключително впечатляваща. И докато си мислехме с... Слави какво да направим за Веско, той каза, «Абе, тая песен, сещаш ли се, вечерай, радо?» И аз намерих записа просто да видя дали от парчето може да извлечем това, което е необходимо. Абсолютно се вписа това нещо. И се затворих за известно време. Тогава живеех в една квартира в Гео Милев и абсолютно се изолирах от всичко, спрях да говоря, да вдигам телефона, трябва да се откъснеш от ежедневието. Трябва да изкочиш над него, иначе не може да стане. Слушах доста такава музика, върнах си малко от моите любими класически неща, за да се потопя в тази атмосфера на класиката, на цигулките. И започнах. Деси веднага привиках, за да направим тоналности, да го организираме като пеене и като структура. Това ми беше най-трудно да го реша, как цигулката да импонира на тази уникална песен. Не може да е, както Найджел Кенеди свири, Йовано и Йованке. Исках да присъстви мелодията и текстът на песента да запазим красотата на пеенето, а цигулката да бъде равностоен партньор. И тръгна. То нали знаеш понякога всичко почва да става и така, отведнъж. И тръгна само с тия акорди на пияното, те са като камбани, които започват много тежко, бавно, минималистично, просто едно пияно. Акустична китара, започва песента, тя вкарва красотата, символа на жената и след това влиза цигулката. Тя почва леко от два-три тона, после още малко. После започва гласът. Във втория куплет цигулката свири около него като контрапункт, допълва пеенето. После това набира, набира и в един момент влиза цялата група и цигулката изригва и вече тя води. И тогава идва това дълго соло, което му написах, виртуозно, което той заслужава, защото той е гениален цигулар. И това върви, върви, набира, набира, стига до една страхотна кулминация и там се счупва. И както е било в един емажорен акурт, става минорен, това е точката на пречупване и всичко почва да пада. Да пада, да пада и отново отиваш нищото, и отново един глас женски, който вече е като някакво ехо, и цигулката отново, събрана с три тона и половина, и накрая завършва на един флажулет, такова едно едва едва, в края на песента, и отеква. И така остава. Изпратих на Веско нотите и един запис и му казах: Братче, аз толкова мога. Да знаеш, че всичко е наистина от душа и сърце. Веско направо се побърка, като го чу. Много се изкефи. Докара своята и цигулката, която струва няколко милиона евро. Возих го тук и му викам. Ей, човек, ако знаят колко пари возим в колата сега, ще ни пречукат като кучета. Направихме записа с него и мисля, че и до ден днешен това е едно от най-смислените неща, които сме правили от най-емоционалните. Ти знаеш, че никога не сме писали музика просто и така. Никога не сме правили текстове просто и така. Винаги е било нещо, което ни е засягало, пукало ни е, било ни яд на нещо, били сме провокирани от нещо. Може би за това песните ни все са посрещани по този начин, защото не са изсмукани от пръстите, а произлизат от неща, които много ни вълнуват. Всички балади които сме правили и аз, и Слави, и Годжи особено, винаги е било заради нещастни любови, нещо ни е разкъсвало, за да се случи. Всичко в нашата музика е, както пише в киното, по действителен случай. Тази песен също е по действителен случай. За всички нас, които участвахме, то беше сякаш на нас ни се случило, така го усетихме. Така веско го приобщихме към нас, станахме едно цяло и наистина много силна песен направихме, която до ден днешен слушам с особено удоволствие. Най-вече заради тази симбиоза между класическата, фолклорната и поп-музиката. Мисля, че и заради такива моменти си е струвало всичко. Особено като гледам какъв е ефектът на тази песен върху хората. Ние подарихме на една фундация, която се бори срещу рака на гърдата. Някак си тази песен стана емблема. Халваджиан направи много хубав клип. Много въздействащ, с кадрите, които Веско му даде. Колкото и пъти да слушам тази песен, усещам как все едно всичко се връща за секунди и се потапям отново в онова състояние. Много, много силна. Къде си, вярна ти любов народна? Как патриотичните песни стават модерни? Докато пише тази книга, Вай Куку Бенд кипи яростен труд по новия албум, озаглавен Песни за българи. Албумът съдържа 21 патриотични песни, в които, наред с вече познатите, Боят на Стана, Вятъречи, Балкан Стене и Рей Кога за шумат шумите, има и песни, които чувам за пръв път, Българи глава Дигнале, Идем, с Сгам проклета, Еничари ходят, Мамо. Истински бисерчета, които звучат изключително красиво и съкровено в аранжиментите на групата. Този албум не е комерциален. Направене, за да бъде подарена. Всички български училища и читалища у нас и по света. Песните се подготвят в продължение на 6 месеца. Дори онези, които вече са част от репертуара на Кокубент, се презаписват отново с нови аранжименти по нов начин. Песни за българи е представен на 3 март. По време на снимките хващам слави в гриньорната и почвам да го разпитвам. Слави Трифонов, кой може да обясни патриотизма? Кой може да обясни едно чувство? Как обичаш някого? Как мразиш някого? Чувствата са бил процес. Те не са подчинени на разума. Просто ги изпитваш. Изпитваш любов. Чувстваш омраза. Чувстваш обида. Подобно е и с патриотизма. Всъщност патриотизмът, като че ли стои на едно от водещите места в чувствата. Любовта към твоя род. Към твоята родина. Към твоите приятели. Никой не може да каже какво точно означава, въпреки, че толкова много хора са измрели заради това. Какво е родината? Нашите приятели. Природата. Всеки един човек по-отделно. Този който има възможността да го изразява естетически, прави неща, които после другите хора ги рецитират, запяват. То някак си идва от само себе си. Когато е искрено и естествено, то е логично и е въздействащо. Когато е измислица и е на сила сложено, то в крайна сметка не е въздействащо и умира бързо. Тъй като ние, като екип, като група, като творчески натури сме естествени в нещата, които изпитваме, затова патриотизмат в нашите песни стои логично от самото начало. А напоследък циничното и отвратителното е, че има хора, които използват патриотизма с политически амбиции. Те не го изпитват наистина. Патриотизмът за тях е средство да придобиват облаги, власт, слава, пари. Не е нещо, което им идва отвътре. Омен може да бъде само пренебрежение това, че някакви партии с хора, които са смешни като качества като морал, като менталитет, като интелигентност, се нарекоха патриоти. А това, че те дори участват във властта, предизвиква отвращение. Но все пак да направим разлика. Има хора, които са истински патриоти. От великите български царе до Иван Вазов, да не говорим за стотиците хиляди само в съвременната българска история, които си измрели за името на България. Това са истински патриоти. И е прекрасно, че ги е имало. И в момента има такива. Къде се намираме ние в тази поредица? Понякога думите, особено в такава ситуация, ми звучат недостатъчни са. Ако обичаш някого, просто го обичаш. И тук ще цитирам Буда. Буда по повод едно цвете е казал каква е разликата между това да харесваш и да обичаш. Да харесваш означава да искаш да го притежаваш. А да обичаш означава да искаш да се грижиш за него. Ако заменим будасер, патриотизъм и вместо цвета сложим България, да искаш да притежаваш България е едно, това са българските политици в момента, а да искаш да се грижиш за България, това означава, че наистина обичаш. Патриотичните песни като деца сме ги чували само в доста бутафорни хорови изпълнения. Ние ги преведохме на съвременен, модерен език. Модерният език на една песен е аранжиментът, инструментите, с които е изпълнена. Защо да не е преведена на този език песента, къде си, вярна ти любов народна? Защо да не я пее младо, красиво момиче? Със същата любов, с която я е пял някой преди сто години? Защо да е с гадулки, а да не е с китари и с Това е просто друг език. Дали песните са убедителни? Това могат да кажат само слушателите. Светан Недялков, имаме много хубави неща. От тия, възрожденските парчета, които сега записахме наново. Наистина има страшно оцелени. Примерно, Къде си, вярна ти любов народна, това е парче, което хем усещаш духа на възрожденската песен, хем пък има китара, има и соло, има и такава част, която с цялата група. Боят на Стана също е много добре оцелено парче, говоря чисто като аранжимент. Ние бяхме свикнали да ги слушаме само в някакви хорови изпълнения, скучни, с една оперна постановка. И затова идеята да ги записваме на ново тия всичките песни е страхотна. Лалели си, зюмбюл си с китарата е моя обработка. Аз малко се притеснявам така да си казвам. Но това наистина е едно от парчетата което стана много сполучливо. То е обработка на народна песен. Или примерно песента «Росни ми, росни, страхотна». Там Годжи вкара още една част, която е абсолютно авторски елемент. Много малко хора се осмеляват да го правят в оригинална народна песен, която я знаят всички, да вкараш нещо, което хем да върви хубаво, хем да пасва на песента, хем да е музиканско издържано. Да не е като кръпка, която да залепиш там. И хората си мислят, че песента си е такава. А всъщност това е наистина новатурство. Слави Трифонов, българските народни песни до 90-та година звучаха само в един вариант – Филип Кутев. За това е виновен социализмът, защото той затвори народните песни в рамките на етноса. А те трябва да бъдат широко отворени и това, което направихме ние – е да използваме нашите изразни средства. И за това, назад, назад, Момекалино прозвуча по този начин. Или Йовано, Йованке, друга велика българска песен. Просто песните от Македонския край са по-приличащи на съвременните песни, затова са толкова проводими. Затова се харесват толкова много и хорото, което се играе на тях, е много лесно. Сега не можеш да излезеш да играеш хорото. Трите пъти или некви други, които са в сложни размери. Затова македонските песни толкова се наложиха. Просто са поприемливи в съвремието. Има някои песни, на които музиката е на кукубент, а текстът е народен. Да речем, де се чуло, видяло сим баща вързан да води, музиката е на кукубент. Само текстът е народен. Или пък в песента Вземи огън, Запалиме, също има допълнителна част, която е на кукубент. И Росни ми, Росни, Росица има такава допълнителна част, въобще обработките на народните песни са свързани с това, как ги чувстваме ние. Един велик актьор, Джон Рис Дейвис, който играе гимли в «Властелинат на пръстените», беше в България и не гостува в шоуто. Говорихме си с него преди предаването в моя офис и той каза, Абе. Гледах един твой клип и плаках. Аз му викам, сега сме само аз и ти, не сме по телевизията, дай да не си правим четки, а той, аз ти го казвам съвсем откровено. Когато разбрах, че ще гостувам във вашето шоу, реших да науча някои неща за тебе да знам какви сте вие. И попаднах на един клип, в който се водеше една война и ти пееше там, става дума да Йовано, Йован е бъра". Аз плаках на този клип с жена ми. Без да знам за какво става въпрос, без изобщо да разбирам за какво се пее в тая песен. Георги Милчев Годжи Кога за шумат шумите ни е изпя едно момче от охраната? Един много ситен, не си спомням как се казваше много набит, здрав борец, пич. Бяхме на Рилския манастир, рядяхме мекици, отстрани там, дето правят манастирски мекици, и той пич дойде и изпя на масата. Ислави каза. Утре я правим. Отидохме на стадиона, тогава бяхме в Петрич, ако не се лъжа, или в Чустендил. И я правихме на стадиона, по време на репетиция, така работехме. Евгений Димитров, не съм виждал моите колеги да идват да записват с такова огромно желание този албум, който сега издадохме с патриотичните песни. Всички казват, ей, тия песни са страхотни. Какво да направим, за да бъде максимално добре? Шест месеца ни отне. Това е едно от нещата, с които има за какво да сме горди, че имаме такива песни, че сме ги направили по този начин. Гледам и реакцията на учителите, на директорите на училищата, на които изпратихме тези дискове, хората много се радват. Защото това е вечната музика на България, а пък ние сме късметли, че може да я претворяваме и да усъвременяваме. Което е най-якото нещо. Нещо лично. Какво се случва в душата на фронтмена, преди да излезе на сцената? Когато пусне нова песен, Слави много се вълнува дали хората ще я. Харесът. Но как да разбереш дали песента ще стане хит още в първите дни след излизането й? Никога не можеш да предвидиш реакциите на публиката. Току-що излязла песента «Лош човек с добри намерения». Слави е в гриньорната, минути преди да излезе да води шоуто. Влиза Венко. Венче казва Слави: Какво мислиш за тая, новата песен? Мя съм ти казал какво мисля за нея, деликатно отговаря Венко, който очевидно не я харесва много. Ще стане ли хит според теб? Не е като Ати Рай отвръща любезно Венко. Е, не можем да свирим само Ати Рай. Трябва да правим и нови парчета, досва се Слави. Разбира се, съгласява се Венко. Настъпва неловко мълчание. Слави не е доволен от отговора на Венко. Вика гъмзата. Данчо, тая, новата песен, ще стане ли хит? Рано е да се каже, увърта гъмзата. Нека да видим как ще възприемат хората. Аз те питам за твоето мнение. Нали постоянно ходиш да свириш по участия? Знаеш на какво реагира публиката? Тая песен ще я харесат ли? Гъмзата оклончива клати глава. Кажи бе, Йордане, като ходиш по участия, хората, какво искат да им свириш? Старите парчета. Ясно ми е за старите парчета, започва да се изнервя слави. Ама от новите, кои искат. Например, аз съм твоят мъж много се харесва. Е, тя е сватбарска, казва Гъмзата. Как ще е сватбарска, бе. Избухва слави. Ние не правим сватбарска музика. Сватбарска била. Веднъж на едно участие реших да им изпея Жив или мъртъв, разправя Гъмзата. И като я забих, тя нали в началото е бавна. Няколко двойки излязоха на сцената и почнаха да танцуват като балада. Викам, не дейте така. И като дойде бързата част, избягах от сцената. Всички в гримюрната избухват смях. Така и не става ясно ще стане ли хит новата песен, или не. Слави Трифонов, всяка вечер, докато ме гримират в гримюрната, отвън са кукубент и чувам смях. Толкова години. Ние сме щастливци, че живеем такъв живот. Хората се чувстват добре като отбор. Смеят се, подхвърлят си шеги. Закачки. Това е прекрасно. Просто прекрасно. Как Куку Бенд са успели да се сработят, при положение, че са толкова различни като натюрал, като вкусове, като харесване на различни видове музика? Някак си, като видиш резултата от това, което правиш, в очите на хората и в тяхната реакция. Излизаш на един. Стадиони виждаш три 0-000. Да не говорим за националния стадион 70 000 души, млади хора, които пеят. Това е фантазия. Толкова е хубаво. И тогава тези чепати характери всъщност разбират, че това е отговорът на въпроса, който задават с песните си, и това ги вдъхновява и ги кара да работят в екип. Още повече, че те са професионалисти. Не забравяй, музикантите ги учат да са професионалисти от 4 годишни. Комбинацията между професионализъм и талант и отговора на въпроса – аз правя ли хубава музика – това донасе спокойствие и успех в работата в екип. Освен това те знаят, че могат да разчитат на мен във всяко отношение. Аз съм се стремял много години да им докажа, че всъщност ние сме семейство и че това не е просто работа. Сигурен съм, че го знаят. Ще направя всичко, което зависи от мен. И което мога. Аз мога много. Творчеството е сложен процес, на тепли да го казвам. Да седнеш да напишеш една песен, един текст, това или се получава, или не се получава. Защо се получи песента, «Нема такава държава? Ти си автор на този текст. Тая песен е емблематична в последно време. Просто понякога става, понякога не. Кой може да каже, Творчеството е едно от най-прекрасните проявления на човешката природа. И то се мотивира от различни неща. Някой е мотивиран от това, че вали дъжд, друг е мотивиран от това, че грее слънце. Имах един приятел, който беше женен за оперна певица, и като се скарат и се разкръщат един на друг, тя започвала да пее ария. Толкова е напъва, че не може по друг начин да си изрази емоциите, освен да запее някаква ария. Представиш ли си как се карат в кухнята и тя на финала запява азучена? Ама, творците са така. Защо не? Някои песни в началото може би сме ги подсенявали, а след това изведнъж стават хитове. Такъв пример е «Ние сме лошите в страшния филм». Тя стана хит четири месеца, след като излезе песента. И чак тогава и направихме клип. Ние сме щастливи с това, че имаме толкова популярни песни. Независимо, че много радия не ги пускат, че още от самото начало се изправиха срещу нас всички музиканти, които твърдяха, че ние сме неквисмешници и не можем да правим музика. Разбира се, твърдят го хора, които нямат представа колко високо квалифициран е този екип и отколко добри професионалисти е съставен. Така че от самото начало сме в такива. Взаимоотношения с така наречената българска културна общественост подсмърча. Нарочно подсмърчам, когато кажа «българска културна общественост», защото трябва да си преглътна супола. Между «културна и общественост» подсмърчам и си преглъщам супола, като по този начин изразявам моето отношение. Аз не се страхувам да рискувам, не се страхувам да правя различни неща. Знам къде е силата на „коко Бент и на поетите, които пишат текстове. Но въпреки всичко понякога става. Понякога не става. най важното е това, което правиш, да те кефи и музиката, и текстът да те кекят. Само тогава може да стане. Ето, да речем парчето, ти си. Седнахме с Евгений и го направихме за пет минути. Аз дадох на Ивайло музиката и му казах, направи каквото искаш. Той обикновено винаги търси от мен някаква посока, по която да прави текст, и аз почти винаги му казвам. Каквото ти решиш. И като донесе текста на «Ти си», той е текст просто залепна за музиката. Защо той го написа така? Така го е почувствал. Много бързо стана хит. Вследствие на моя практицизъм и на това, че не се опитвам да измисля топлата вода, а знам, че ако е добре организирано едно мероприятие, каквото и да е то, и в него работят професионалисти, които са наистина талантливи и са добре организирани като група, това нещо би могло да има успех, независимо от обстоятелствата, защото то ще се намести. То ще се реструктурира, ще се реорганизира. И ще продължи само ако е създадено по правилния начин, от правилните хора. Куку Бенд съществува благодарение на шоуто. Има възможността всеки ден да свири професионално, и то по телевизията. Работи на най-добрите музикални инструменти, които съществуват света. Има невероятно сработена група в продължение на 25 години и тя работи като изключително добър механизъм на швейцарски часовник. Защо да не съществува? Логично е да съществува. Защото има потребление, хората я харесват. Ако не беше така, щяха ли да дойдат 70 000 души да ни гледат и то след толкова години? И основната част от тия 000 души са млади хора. Те не са на нашата възраст. Като ги погледнеш тия хора, първото нещо, което разбираш, е, че това има смисъл, и второто нещо, което разбираш, е отговорността. Има хора, които слушат зряката до пара, която иска някой да я бара, а има и хора. Които слушат текстовете на Ивайло Вълчев. Коко бенд съществува, защото има своята публика. Щеше ли да съществува, ако насила караш хората да слушат? Има такива моменти, излиза един хит, па не го помниш. Аз винаги съм се чудил, къде отиде тоя, дето пееше I like Chopin. Казва се газебо. Една песен. Друга има ли? Няма. Излязал и заминал. Може би така е издопарата, не знам. Оня ден гледах случайно едно интервю на Гери Никол, в което тя каза, че е готова да основе... Империята Гериникол. Може и така да стане. Не знам как се основава империя само с една яка до пара, но ако се случи, значи е имало подходящо време, подходящ човек, който е направил подходящото нещо. Аз никога не съм говорил високопарно. Винаги съм предпочитал да се случи нещо, пък ако се случи, изобщо няма смисъл от анализи в публичното пространство. Има смисъл да анализираш грешките за да не ги допускаш отново. Преди 20 години големите лейбали печелеха много пари от музика, защото нямаше интернет. Интернет е платформа, която дава възможността всеки да излезе на пазара. Щото някъде, приятелю, може би в Афганистан сред козите, в момента стои един човек, който е на 8 години и е новият Моцарт. Сега той, имайки телефон, имайки възможността на технологиите, може да стане световно известен изпълнител и всички да чуем за него. А ако нямаше интернет, не би имал тази възможност. Интернет дава поле за изява. И това е прекрасно. Да, ще се появят един милион човеци, които нямат професионално образование и пеят или създават някакви глупости, но дори един от тях да е новият Моцарт, значи от интернет има смисъл. Аз вярвам в това. Кукубенд са хора са силни индивидуалности. Много е трудно да се съберат на едно място силно талантливи и изявени творчески натури, които да работят в екип. Това е почти невъзможно. Защото големия талант винаги носи в себе си и чепат характер. Няма много талантлив човек, който да е мишук. Това просто е невъзможно. Годжи Много талантлив басист, много талантлив поет. Много талантлив музикант. И много емоционален. Това е полезно за музиката и понякога сложно в личен план. Годжи има и страхотно чувство за хумор. А като музикант е ненадминат. Много добър импровизатор. Светан Недялков е специален човек. Той е труден, чепът характер, който с течението на годините се отпусна и разкри. Разкошен човек. Иначе е труден за общуване. Много затворен понякога. Откакто му се роди син обаче, много се промени в положителен план. Има страхотно семейство, жена, която го подкрекя. Най-вече е изумителен китарист. С такъв кеф купувам китари, не можеш да си представиш. Просто той е изключителен, изключителен китарист. Йордан Йончев Невероятно присъствие на северняшката българска духова музика. Отида да се види Сартуро Сандовал, един от най-великите тромпетисти света. Той е кубинец, който е в основата на една голяма част от латино-музиката въобще в света. Гъмзата много искаше да се запознае с Артуро Сандобал и с неговите ученици, отида да посвири с тях в Майами и това беше изключително преживяване за него. Шокира ги с начина, по който звукоизвлича, той е много романтичен музикант. Гъмзата свири на тромпет, все едно прави секс-любовница. с И Същевременно е толкова българско, толкова балканско и толкова красиво като звукоизвличане. Никой не може да свири така на тромпет. Само тук на Балканите могат да свирят така. Циганите свирят много добре на тромпети, но те са много крещящи. Докато гъмзата е мелодраматичен, Венелин Венков. Като го видях за пръв път, беше се дни маратонки. Хеви метал. И като започна да блъска по тия барабани, викам, чакай бе, чакай малко. Виж първо какво ще свирим! Какво блъскаш, ще ги изкъртиш тия барабани. Той е брутален барабанист. Като замахне да удря барабанчето, убива по някое животно всеки път. Трябва да видиш как изглеждат кожите на барабаните и пълките след концерт. Просто ги троши. Но това е една прекрасна агресия, която носи много страст. Илия Илиев. Той е в състояние в една и съща година да направи с нас едни от най-хубавите хитове на Куку и в същата година да спечели наградата Моцарт с кларинета. Знаеш ли колко е трудно? Аз се запознах с него когато той беше на две-едно години и беше първи кларинет в оркестъра на радиото. Голям музикант. Той е от първите членове на Кукубенд, заедно с Евгений Йотов. Евгений Йотов. Той е много специален човек, с много различен поглед въобще към музиката. Човек, който има различен поглед към джаза. В това е силата на... Кукубент – един организъм от различни музиканти, с различни таланти. Рейди Бризуела Това да имаш кубинец-перкусионист, ей. Най-добрите перкусионисти в света са кубинци. Той се чувства добре в България, в момента има къща в родарци, ожени се за българка, има си дете и е по-българинни от мене. Като го питам как си, той ми бика – та. А в началото не можеше да обели една дума. Рейди е перкусионист на световно ниво. Иван Стоянов е легенда. Него го доведе Цветан Недялков. Преподава бас-китара в консерваторията. Преподавател в консерваторията не може да стане случайен човек. Освен това Иван е с много хубаво чувство за хумор, много бързо влезе в стилистиката на шоуто в духа на нашите диалози. Преподавател е и Кристиан Лиев. Той беше привлечен първо като корепетитор в Music Idol, но аз и казах, че не може такъв велик музикант да стои страни. Те са една група, заедно от деца Евгени, Светан и Иван Стоянов. И когато Кристиян Илиев се появи, съвсем логично беше да стане част от нас. Той сякаш кръщеше, аз съм част от Кукубент. Борис Салтерийски. Много искаше да е част от Кукубент и стана част от Кукубент. Много отдаден на каузата, човек, който перфектно си върши работата в шоуто. С много труд, с много самоотвърженост и всеотдайност, с много усилия си извоюва абсолютното право да бъде част от тея група. Да бъде равноправен член на тая група. Това е негова заслуга. Евгений Димитров. Много талантлив музикант, изключителен композитор. Като личност е много спокоен, дипломатичен, което подсказва, че е скрита лимунка. Винаги говори спокойно, аз уважавам много такива хора. Има и менеджерски качества, и то много сериозни. Но като част от кокубент, той е основата. Защото той чува музиката в нейните отделни компоненти. Това е много рядко качество. Да чуваш всичко и да си го представяш предварително. Моцарт е бил така. Да си представяш всичко предварително на гласове, хармонично. Изключителен, изключителен музикант. И гледаме в една и съща посока като вкусове. Харесваме едни и същи неща и за това на мен ми е лесно. Когато правим музика, той се доверява на моята интуиция за това как и по какъв начин трябва да се случва нещо. Разбира се, винаги има несъгласия. Може човек да не харесва нещо, но случая тук, понеже при нас има пирамидална структура, в крайна сметка аз решавам. Това понякога е полесно, понякога е трудно. Но винаги е много отговорно. И оркестърът да свири. Как кукубент гледа в бъдещето? Красиво е усещането да пишеш история, която не свършва. В Холивуд в такива случаи казват To Be Кантиният. А историята на. Кокубент Бент продължава. Попитах ги как си представят групата след 10 години. Венелин Венков, искам да е както преди 10 години. Даже както преди 20. Ей, такова искам да е. Същност не искам да си представям, че няма да има Куко Бент. Просто не искам да си представям такова нещо. Светан Недялков, надявам се да си запазим тая енергия, да не ни натисне животът чак до такава степен, че да си говорим само за болести. Той я е го боли коляното, простата алармира, аз вдигам кръвно, сутринта ставам, не дочувам. Надявам се да не си говорим само за такива работи, а да остане още та я искрица, дето ни кара да искаме да живеем нормално. Достойно. Гъмзата. Представям си едни старци и далисти. Надвили си ни мъсрафа вече и си правят музика. И си правят. Пак, Куку правят. Това си правят, Куку Бенд. Кристиян Илиев, дано да се запазим като група, много ми се иска да направим един концерт, примерно след 10 години, на който може би ще изпълним песни, дето не сме ги свирили много или нещо по-акустичен вариант да бъде. Много ми се иска да не се разделяме. Да сме си заедно и да продължаваме да правим концерти и да радваме хората. Иван Стоянов, сигурен съм, че музикалният стил, който създаде кукубенд, ще остане. И вероятно ще се надгради. Самата смяна на певци също леко изменя облика на групата. Но като си има предвид, че славия е основен вокал, това няма толкова да се усети. А в професионално ниво също няма да има промяна, защото хората, които работят в групата, не говоря за себе си и за другите колеги, са изключителни професионалисти. Всеки един си е на мястото. Рейди Бризуела, най-добре би било да е и така, както е. Аз не съм претенциозен или суетен, нищо не искам. Просто искам да е както е в момента. Това за мен е върхът. Лилия Стефанова, Леле. Аз себе си не мога да си представя след 10 години. Между другото, въпреки, че съм шеста година тук, въпреки, че съм част от Кукубент. Все още като говоря за Кукубент, за мен са те. Някакси не се чувствам толкова на това ниво. Странно е. Аз си гледам на тях все още като фен. Невена вена Цонева, не искам нищо да се променя, освен да има нови песни, нови концерти. Аз не си представям, че нещата могат да приключат токута й, в никакъв случай. И съм убедена, че няма да е така. И то не защото аз съм толкова щастлива, че съм тук, та не ми се иска тая приказка да свършва. Просто познавам горе-долу екипа вече и не ми се струва възможно това да приключи токута й. Борис Лтарийски. Не съм си представил преди 10 години, че ще направим такъв концерт като този на Васил Левски или като този последния фярен армеец. Сред българския народ има един много неприятен, вменен комплекс, че тук нещата не стават. Все едно българите сме някаква по-лоша категория хора или спомръсно ДНК от другите по-възвишени същества. А това не е така. Винаги сме имали усещането, че само големите западни групи могат да направят нещо грандиозно. Истината е, че след тези концерти, които правим, вече като отида на концерт на някоя световна звезда, не се впечатлявам толкова, защото концертите им са по-малко атрактивни от нашите. Което означава, че ние правим нещата на световно ниво. Сега да не казвам по-добри от тези или онези, защото такива сравнения са некоректни, но това е доказателство, че няма по-добри и по-лоши народи. Или правиш нещо качествено, или не. Никой друг не е правил толкова мащабен концерт. Така как да направим по-голям концерт? като няма по-голям стадион. Ако трябва да си представя концерт на Куку след 10 години, вероятно пак ще има светкавици, грамотевици и фейерверки, но може би няма да са видостени, а ще са някакви холограмни 3D проекции. Илия Илиев ще бъда щастлив всички да бъдем здрави на първо място. И съм сигурен, че след 10 години ще бъдем отново със същия бодар, свеж дух. И ще имаме желание да творим. И ще кипим. Георги милчев Годжи Бент след 10 години. Живи и здрави, плешиви с шкембета. Ще работим, надявам се, по ресторанти и заведения, както до момента. да, да има останали дискотеки тогава и да ни канят по същия начин. Ретропатите също, предполагам, че ще правим. А тъй като населението застарява, предполагам, че пенсионерските клубове също ще имат нужда от забавление, така че ние ще бъдем насреща. Евгений Йотов, пожелавам си да има тая група. Да го има всичко около нея. И да сме живи и здрави най-вече. Аз мисля, че ще продължим да забиваме. Дай Боже да забиваме след 10 години да сме заедно всички. Евгений Димитров, старци и разбойници. Какви да сме? Да сме живи и здрави, разбира се, но ако е рекал Господ да е така, аз мисля, че това, за което си говорим с теб в момента, ще си го говорим по абсолютно същия начин и тогава. Не мисля, че който и да е от нас е мръднал и сантиметър от това, което е бил в началото. Продължава да ни е интересно да сме заедно, продължаваме да се майтъпим, когато сме заедно, продължаваме да искаме да бъдем заедно, продължаваме да изпитваме удоволствие от това да сме заедно. Какво по-хубаво? В това отношение ние сме особени късметлии, че нашата работа е и хоби. Кеф Да, вярно, понякога има усилия, репетиции, трудности, обаче кефът, който ни зарежда всеки ден от работата един с друг, той не е намалял по никакъв начин. Всеки ден 15. Минути, преди да излезем да свирим по телевизията, то са лъфове, той е смях, то са задевки. Аз не мисля, че това нещо е време. Просто хората са такива и ние сме имали огромния късмет да се намерим през тези години. Така, че да сме живи и здрави, мисля, че след 10 години пак ще си говорим за нови албуми, за новия концерт е си. Такива неща. Слави Трифонов, аз нямам деца. Ти, като имаш двама сина, би казал това е най-хубавото нещо, което съм направил. Твоите синове. Звучи много мелодраматично. Но най-хубавото нещо, което съм направил аз, това е кукубент. Правя това, което мога, с чисто сърце и пълни усилия и концентрация. Каквото стане след 10 години, ще стане. Правя каквото мога. Както мога. Докато съм жив. Докато мога. Снимки. Дискография. Албуми. 1993 Ръга и чушки в боба. 1994 Шат. Нападката главата. 1994 Рома ТВ. 1995 Жълта книжка. 1996 Хъшове. 1997 Каналето Дабест. Компилация. 1997 – едно Ферари с цият червен. 1998 – Франция – здравей. 1998 – девети трагичен. 1998 – Вавилун. 1999 – няма – не искам. 2000 – часът на Бенда. 2001 – новите варвари. 2002 Дабест компилация. 2002 Вакс Папиели. 2003 Прайма Патриот. 2005 И оркестъра да свири. 2007 Ние продължаваме. 2009 Номерси. No 2010 Македония. 2012 един от многото. 2017 има такъв народ. 2018 песни за българи Самостоятелни албуми и сингли 1999 – Годжи след на един Годжи – албум 2000 – Годжи сензация – албум 2001 – Годжи след теб – албум 2003 – Слави Трифонов Уай – фит Алейна пеперето 2005 – Гъмзата First Date – фит Светозар Христов 2006 мъс фараона на колене 2009 Слави Трифонов не Мария фит Миро 2009 гъмзата елате тук в Перник 2010 Годжи момичешки мечти фит Патриция и Венеция 2010 гъмзата 4 секунди фит Анелия 2011 Нели Петкова един въпрос. 2011 Борис Салтериски. Кокобент не сме светци, фит. Аксиния. 2011 Гъмзата гъмзомания. 2011 Годжи.18 фит. Ивана. 2011 Гъмзата неудобни въпроси фит. Галена. 2012 годжи давай, фит. Руксана. 2012 годжи, те пискам, фит. Дюдей. 2012 годжи, празна стая. 2012 годжи, върти, върти. 2012 гъмзата, на погей фит. Теди Александрова. 2012 годжи. Свикнах да те няма. 2012 Борис Султарийски, предай се, фит. Андрея. 2012 Гъмзата, ефекта, уау, фит. Илиан. 2012 Годжи, едно уиски. 2013 Гъмзата, и може ли да си поискам? 2013 Борис Султарийски, никога завинаги, фит. Слави Трифонов 2013 Годжи, още те обичам. 2013 Лилия Стефанова, не съм ли добра, фит. Криско 2013 Слави Трифонов и Иво Сиромахов, да, да, да, фит. Дует Дидър 2013 Гъмзата, секс-топ-бокс 2013 Годжи, лято 2013 2013 Светелина на Грехич и Годжи я ми покажи. 2013 Борис Султарийски, мама 2013 Светелина на Грехич и Годжи в смис такъв. 2013 Борис Султарийски, носи ти се славата. 2013 Гъмзата феноменална. Фит. Анелия. 2014 Годжи Суин Лавуитио. 2014 Годжи, тебе да обичам. 2014 Крисия, Хасан и Брахим, планетата на децата. 2014 Светелина Грахич и Годжи, тая е ми си прай. 2014 Гъмзата и Грахич, еднаква за теб и за мен. 2014 Гъмзата и бури Олтарийски, ще избием рибата. 2014 бури Олтарийски, питам се защо. 2015 Евгений Димитров, Декстър, Гордън Бонело Джуниър Юровижен Сон Кантест България, 2015 Музиката и опаковките за спектакъла, на който София е домакин. 2015 Крисия, Not the Only one", написана от Евгени Димитров и Ивайло Вълчев специално за 10 2015. 2015 Лилия Стефанова, Защо мълчиш? 2015 Светелина Грахич, Зрителна измама. 2015 Лилия Стефанова, Преродена. 2015 Годжи, безразличен. 2016 Светелина Грахич, безопасна игла. 2016 Гъмзата Токчета, Фит. Гъмзата Брашшоу. 2016 Гъмзата Истинска жена, Фит. Мария Яви Бенидей. 2016 Борис салтарийски. «В кого да се влюбя?» ФИТ. Алисия и Сашо Роман. 2016 Борис Сълтарийски «Не питай колко». 2016 Лилия Стефанова «Мраза се». 2017 гъмзата «Ритама Дубай» ФИТ. Тедия Александрова. 2017 гъмзата «Дразни ме» ФИТ. Камелия. 2017 – Бури Салтарийски Грам Мнетипука. 2018 – Годжи и Аристос Константино, да я преживее наклонена на черта Мимаулей. 2018 – Слави Трифонов и Криско, гледай как се прави. 2018 – Лилия Стефанова, така да е. 2019 – Слави и Кокобент, за това. 2019 – Фит. Валерий Бойко, нова версия. Няма такава държава. 2019 Георги Милчев Годжи, Вали. 2019 Криско Фит. Слави Трифонов и Кокубент едно Ферари модел. 2019 Георги Милчев Годжи, Краси Ратков, Гацобацов и Сашо Роман, господин директоре. 2019 Борис Салтарийски. Фит. Юнислав Йотов, Тотун на Дръж Салибе. 2019 Краят на света – Фит. Веско Шкенази. 2019 Георги Милчев Годжи, Краси Ратков, Рон Джереми и Тони Стораро, широко скроени. 2019 Борис Султарийски – Сакъм да те любя. 2019 Слави Трифонов, Йордан Йончев гъмзата и Дибес – Едно ми е такова. 2019 Борис Султарийски и Алисия – Няма упойка. 2019. Невена Цонева, Годжи и Куку Бенд, Любов. Турнета 1993. Национално турне на Куку, Ръга и Чушки в Боба. 1994. Втори национално турне на Куку. 1995. Каналето под небето. 1996. Вайс Ройтър. 1997 Българта Бък, Каналето, българското турне. 1999 Хъшове, Гласове срещу наркотиците. 2001 виктори турнето на новите варвари. 2002 Разпускане тър. 2003 Великото отечествено турне. 2005 Национално турне България. 2007 Ние продължаваме. 2009 Номер no Ситър. 2010 Американтър. Концерти и промоции. 1997-7 години Коко. 7 години Демокрация. Концерт в зала България. 1998 концерт на Хъшове Години Пъла – Възраждане Град Плевен. 2010 години Куко, 10 години демокрация Г. Зала 1 на НДК 2000 хъшове на прощаване Години – Зала 1 на НДК 2002 вакс папяли – Години – Зала 1 на НДК – Концерт промоция 2002 новогодишен концерт Години – Зала 1 на НДК 2003 Великдански концерт с участието на Софийска филхармония, години, Зала 1 на НДК. 2003 Новогодишен концерт. Години, Зала 1 на НДК. 2004 Прайма Патриот. Години, Зала 1 на НДК, концерт Промоция. 2004 Концерт в Астория Хал, Лондон. 2010 Българската коледа. Години – Народен театър Иван Вазов 2012 – Да подкрепим хората от Перник Години – Пъла, Кракра, град Перник 2015 – Концерт на Слави Трифонов и, и кокубент. Години – Зала – Арена Армеец, град София 2015 – Концерт на Слави Трифонов и, и Години. Национален стадион – Васил Левски, град София. 2016 концерт на Слави Трифонов и Кокубент. Години – ССИ Арина Уембли, Лондон. 2016 концерт на Кукубент. Години – Палосио Вестелдарина, Мадрид. 2016 митинг – концерт на Слави Трифонов и Куку Години, Кукубент. Орлов мост, Град София. 2017, концерт, спектакъл има такъв народ. Години, зала, Арена Армеец, Град София. 2018, концерт на Слави Трифонов и Кокубент. Години, долу дверина, Град Лондон. Състав на Кокубен. Станислав Слави Трифонов, Соло-Вокал. От 1993 до днес. Илия Илиев, професора, кларинет. От 1993 до днес. Евгений Отов, тенор и сопран саксофон. От 1993 до днес. Красимир Желясков, китара. 1993. Николай Заричинов, Нико, китара. От 1993 до 1994. Цветан Недялков, китари, от 1993 до днес. Ангел Забърски син, клавишни, 1993. Евгений Димитров, маестрото, клавишни, от 1993 до днес. Радосвет Кокудов. пънчо, барабани, от 1993 до 1995. Светозар Каракадиев, бас, от 1993 до 1995 Иво Казасов, осмивката, тромпет, 1993. Красимир Кирилов, джоджо, тромбон, 1993. Георги Корназов, тромбон, от 1993 до 1995. Николая Рабаджиев, шерифа, китара. 1994 и от 1998 до 2007. Георги Милчев, Годжи, Бас, Вокал, от 1995 до днес. Георги Красимиров, Герасим, Клавишни, от 1995 до 2000. Венелин Венков, Барабани, от 1995 до днес. Виктор Митров, Тромпет. От 1994 до 1996. Стойко Раднев, Тромпет. 1996. Йордан Йончев, Гамзата. Тромпет, Вокал. От 1997 до днес. Калин Велов, Перкусии. От 1998 до 1999. Лили Йончева, Перкусии. От 1999 до 2003 Нина Николина Попова Вокал От 1998 до 2000 Десислава Добрева Вокал От 2001 до 2004 Александра Раева Вокал От 2001 до 2006 Рейди Бризуела Перкусии От 2004 до днес Нели Петкова Вокал от 2004 до 2011. Борис Алтарийски, вокал. От 2004 до днес. Иван Стоянов, китара. От 2007 до днес. Кристиян Илиев, пиано. От 2007 до днес. Лилия Стефанова, вокал. От 2011 до днес. Светелина Грахич, вокал. От 2011 до 2017. Невена Цонева, вокал, от 2017 до днес. Уеб страници. Официална страница. HTTPS с двоеточие двойна наклонена черта www.savisocial.com. Слави Кокубент, официален YouTube канал. HTTPS с двоеточие двойна наклонена черта www.youtube.com наклонена черта, канал наклонена черта 8700KMPL6WSV9.mpb. Уикипедия. HTPS наклонена черта наклонена черта Беге наклонена черта. Уики наклонена черта процент ди 0%, Ей процент ди процент процент ди 0%, ей процент ди процент процент ди 0%, би 1 процент ди 0%, би 5% ди 0%, биди процент ди 0%, би 4. YouTube тюплинкове за песните от диска към книгата. А тирай Hтетипеса с двоеточия двойна наклоне на черта и от точка Б наклоне на черта КДФ 47 k 5 ОК. Студио https с двоеточия двойна наклонена черта и от точка Б наклонена черта, 4P7K5, OK. с наклонена черта, B наклонена черта MNB8, 4 Реквием за една мръсница https четпес с двоеточия двойна наклоне на черта и от точка Б наклоне на черта БПК 4. И без теб, HTTP с двоеточие двойна наклонена черта и от точка би наклонена черта mcd6-h9-z-дъбликай. Единственият HTTP с двоеточие двойна наклонена черта и от точка би наклонена черта дъблик-види. Назад, назад, момекали, но HTTP с двоеточие двойна наклонена черта и от точка би наклонена черта острики. Ювано. Йованке, HTS с двоеточие двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта от 8-XI. Нека ме боли HTTP с двоеточие двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта V3-X335K. Едно Ферари с цвят червен HTTP двоеточие двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта FSL8. Е и да паднам! И да бием HTTP с двоеточия двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта FDR3DB100. Combiner Intelligence CAHTTP с двоеточия двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта XH6W5KVS. Тайсентючек HTTP с двойеточие двойна наклонена черта и от точка B наклонена черта LW200DBLAVIO. Ела! Ела Ейчта е с двоеточия двойна наклонена черта и от точка Б наклонена черта за два едно асипи нула и Запалиме Ейчтет с двоеточия двойна наклонена черта и от точка Б наклонена черта Дерекса за три дъвлък. Иво Сиромахов. Кукубент Атирай. Капирайт символ за авторско право 2018, 7 8 Редактор Иванка Ангелова. Коректор Таня Симеонова Снимки Жоро Манолов, Милена Стойкова, Личен архив. Снимка на корицата Жоро Манолов. Дизайн и оформление. Стоянната насов кломба контракретив. Ечти HTTP дабъл наклоне на черта ИТА. Издава Егмонт България Адено 1142 четири две София у Фритов Нансен 9 www.idmutbladar.com отпечатано в фолиарто от Добрич, 2018. Тираж – 10 000 бара. ISBN 978 – Меки корици. ISBN 978 – Твърди курици.